أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قل أحيي لي أنه التمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرقك ربنا أحدا قد يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأخذة من اللساني يفقه قولي سورة جنة المسجد سورتي ترتيبا دعا يا يامي بحثار ننبره أو نزلان ثالث ننبر ثالثث نظر شوید روز در صورت اعراف نا او مخی در صورت یاسیم نا رابت در دی صورت در مخی صورت تر اسمی رابت خیزا دی جی اللہ منتق لکوالی پا غم سلو نصیب کی السلام را لگلیو الله محل جین هغه مه چې تا جنناو ت فودې وه قبلال موظمل ول مد او مزملو مد د دی تهولکوو قبله یو ملکیا م مکې د ر من ده یو وقد د زه کې د پاه چې د خلکو ضر پې شوولې الله یو عبو ووقله مجي المرتلاته او جي د پاه چاذابر کوي چېدي تا په وقد در راتللو د مرتلات کو و نباظم ووق للا يكون موجبا للعب السيد اذا صار اذا موجد دعوته نگردين ثم يكون بنده مختلف في ثم حالت برای شین معنوی ربط با کی صورت ترا پگنو جوحات دیں با کی صورتنون کے دلیل نقلیو دنو علیہ الصلات والسلام پدې سورته د دلی نقلي د جناتونه ګاران څورې نوم کې بیان دې استفرض دي چې ویل پدې کې ذکر د استقامت کې ټول آیات کې والله یستقام ولا طریقته له سینا هم معا غدقا انتزاز د سورته صورت ممتازیں تو عتیل جنات باندې داوی ټول تاسو رات کار کړی دي کله چې حاوی قران شریف واورېدم په اصله سورته سورته جن کې رات ذکر کې اعتقادي وي او ترغیب دی قران شریف طرف او دلی نه لید جنات نه او صورت کې رد شرک ارباع سلو اشرا کې اربعان سلو قسمه کم شرک وي د تعالي شرک اعلان شرک د دعوی شرک تصرف او شرک د عبادت سلو وروڼه قسمه شرک دې هغه رغولي شي وجاءت سيده قرطه اول من بريا اذا يقول اوحي الي انه سمعنا قر من الجن ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم ركم عند عند الله غاندي عامه رغاني قيدا عامه رغاني قيدا ونزول وسلمي مهرباني كريچ چوکے قديفلمن كيلك تييان اولو هي ليان موثمانا قرمن جنني كپالو انان سمنا قران عجبا اصل واسدا وا نبي عليه الصلاه والسلام تكثر افاض شون ابو طالب نبي عليه الصلاه والسلام يوازي بياروم بي ازگار پات نبی علیہ الصلاة والسلام رادو کا سوائف سبل آٹشم سوائف والا کم داکچا چیدیں کم لوی خلق آو سرداران حضبائی شیبار رضی آدھا لوی خلق دی ما سره معصرہ سندازو کی سبرہ سلمل گرچاو کی کلچ نبی علیہ الصلاة والسلام سوائف تلاڑو او دګي کله چې وانت خبرو کہانی په بالکل انکار وکړه او ډیر بډیر دي خزر یو کې نبی عليه السلام دې ټول اځې کملګري کې مما وکمستم چې کفارو ته دې هل اونوايې یاو مونږ تراغلې مونږ دېول چې ما سره ملګري شي نبی علیه السلام رادی خوشم اوسوری تکین استم پدې کې دا اوس به شی باره زیاد کمکتان کې دې په دروز وو دي دا او یو غلامو داو نو معذاسته غواته د انګورو څنګه ورکا چې هغه ځاوه او تور کله چې اغلا راغی نبی علی اسلام ورته خبرو کې په دې تاسو کوه دا ست رقم دی ما اورته د نړیوال کلی ورته هاو نن نړیوال چې کوم یو نه غنیم تاسو موږ ورخه تا او ته دې نیو صلی الله السلام یاخذ موږ ورور الله او تم نګوت ور کړی ادا څوټه دې نبی عليه الصلاه والسلام لاجنه بغیر خپل ته دې باراغه دا کسان اورته وای تاسو څه کوله دی دا ورته وی چې د حکومت داسې خبرو کوي چې داړي ډېر ځمن تړې دي او تاسو پرې تړې دي دې خواښې نه دی ورته وی کوم بحث چې خپل دین ته ځوانړي یا نبی عليه السلام پر صلوات و تسې ترغي سماعيمان و غیره کو نبی عليه السلام ته قانوني حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام کرا دی پام شو نبی علیہ الصلات والسلام دا فرمایل الله اوم انی اشکو الیک ذورک قوتی او قیل دیهلتی یلا زاتا شکایت کو ماجزی کو ما قوت کمزوری دی زما چلے ویره سینوا ای یلا ما غارن تمساری چرام دا باندې نکي دیع نبی علی اسلام فرمید اللہ کتف دیق و شاولی فرد دا تکیف زبرداش کولیشم فرد دیع نبی علی اسلام تکیفون و رسول و نبی علی اسلام ترادی خواهشو بیم جعو که اللہم محدی قومی فا انہم لا یعلمون اللہم محدی قومی فا انہم لا یعلمون یا اللہ زمان ته هدایتو کی دین کو یکی نبی علیہ السلام <سؤال> کا یعقوب علیہ السلام کے مطابق تو واڑی چاگروں نے فدی باں کا ایجنٹ کی نبی علیہ الصلات والسلام بیان درس سالوں کا جس سے کہ فضلات کی پیدائش ہوئی۔ کہ نبی علیہ السلام بھی روان سے ہوں نصیبیں دایا ویلا طلبہ نبی علیہ الصلات والسلام کا ایک مشہور ہے کہ پریچې پیریان او راغلي زکبیرې پیریان پرانیشتلې مالی <سؤال> مشورړه ته وې تاسو وګورئ زوګه کې یاخل <سؤال> خير یا ده شرط فیصله شېوې ده دي کې خارچ دل <سؤال> دي ګردل <سؤال> چې دا سې پیریان راغلي نبی رسول <سؤال> الله قرآني شريف پیلو دي قرآني شريف اورې د خپل تاثراتي بیا وی دي قل او هیلیا وَيَا نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيَكْ وَيَشِوِي مَاتًا عَنَّهُ السَّمَعَا نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ لَاكَ غَكِي خُلُوا يَوْتُولِ دِ تِرِيَانُنَا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنٍ عَجَبًا فَسْوِيلِ لِي وَوْرِزِ مُنْغَا قُرْآنِ شَرِيْفَ وَجِبَ كِتَاب حدیث كرازي رواية ذری رضي نبی علیه السلام و سلام پر میل و زر دے جس فتنی با خوری شي علی رضی الله و تعالم فرمای ما و فلم المخرج منها یا رسول الله اے الله پیغمبر د دې فتنه دو نه د وصلو الای تسچیوی نبی علیه السلام پر کتاب الله فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم بدی بتنوادوت الولایہ حد الله رب العز کتاب بدی کے حساب سنا د مخنوق خلق حالات ذکر دی دا سن رسن خبر نہیں ذکر دی وہ حکم ما بینكم اوتے دلیل حکم نستاں نے زکاراں بیان السلام پر میری وہ الوذی دا حالی کتاب پہلے ہی سبیل ہال دے تراٹو کتابانی دی مان ترا کہو جبارن ختم اللہ ہر حرکت دا یا زورور آور دا وجن فریح اللہ بدا زور آور ذره ذره کی مرتو زور آور او بدماشی ہا دے قران شریف بیان دین فریح دابت نہ دا زورور آور کہ اللہ بلے ذره ذره کی زور ول ختم کی ذین وامنه به تعلق ده غیرې از الله الله هر هر انسان چې هدایت ولرولو بغیر دینه پغلڅکی قران بغیر پغلڅکی هدایت دی الله بلې گمراه کی بو هو حبل الله المدین وهو ذکر الحکیم داد الله مزبی تر سید او داد ذکر دې ډکه حکمت ما بو هو صراط المستقیم او دانی تحسي كتاب لا تزيغو بالألسنا في قديبان نجيب قد وليگنا ولا يشبع منه العلماء علماء دين مريگنا ولا ينقضي عجائبهو أو دا قرآن شريف عجائب ختميگنا تردیبان نبي عليه السلام فرمه الحصى سمعه الجن لم تنتهي اردھی کی پیرانو وریدون عظیم من نشوند بی وینا نہ خالق کو کوز اوراد دا وین این ناس میں نہ قران ناجبا دا دیو کیدا یو اجی کتاب دین نبی علیہ السلام داسو آیات سورہ جنور است پیار پر نبی علیہ السلام فرمیل من قالبه صدق تم انسان خدا قران شریف و نہ او کا بالکل بیا و نہ او ومن عمل بي ومن عمل به اجرا جاء في القران الكريم بان عمله قد وجد ثواب جزا الكريمين ومن حكم به عدلا جاء في فريبان فيصلوا قال الانسان فيصلوا ومن دعا اليه فقد هدي الى صراط مستقيم جاء خلق تادي طرف دعوت ورك تهح خو او کشاره تا طرف دلار رېغې داجبوه کتاب چې پیران اوېې غم وي چې چې پر ېز کولا ق ویل ننور مون قآانی شریف یوه کتاب لاقي جيدایت اصلاح طرف ته ش نه کو مونږ وپل نه شری کو مونږ در وپل سرح ه ل او شان دا دی تال لا جد دور وجہد جد ربینا جد ربینا بعض لما معنی عظمت ربینا عظمت درپ رب زمونږه بعض جلال ربینا جلال درپ رب زمونږه بعض سیان ربینا زمونږ درپ رب کار دې میچکار دې او سو کوی قدرت ربینا قدرت درپ زمونږه اداړي میچ دې څوکي ملکیت درپ زمونږه اغړې میچ دې نے دی نی ولے صاحبتم ولا ولا ذا قضا او اولاد او شاندادی چور دپی او نبی په خو زمونږه ویل وی پ اللہ رب عزت باندې زیاتی یې نديرو شتتوا منا باطلن وذورن ابن كثيري شتت ها قبر ته ویلي کیږي سیاغه درو هم یو قاتل هم او یې تینن ګمان کولمږه دا چې ونه وی انسانو پیره کلا باندې درو او یی کینن اوس زړیدین تا نا ناش پناه او ختا پس سړول پیریانونه ظیاجه قاضی لرا یرا یازر کشی وان نو زنو کما زننتم او یی کین دین د ګمان کولو لکه څنګه چې تاسو ګمان کوي دا چې پورتونه کې الله رب العزت چې لرا یی نه چانل فور وانا لمس سما او یی کیندا چې موږ ګمان آسمان لرا پوجد نه یا <اهمت> کرم چیزه مثل <سؤال> کولو <سؤال> کشش کولو. بس بیا مندو بونگ دیلارا حرسن شدیدن سو که داران <سؤال> سخت و شو باهاو شغلی دکشوی ده د که داران سخت و نو ده شغلونا او یکینا نو مونگا چه ناستا با کول نه ده دینا بس دیده ناستا که ده او ریدلو سارا سو که غوکی دی یاو مومی دل را شهابن را صدا ها او شو لا تیاره او ی یقیننه کو ی مونږ عشرون اريد بمن في الارض ایل شر اراده شوی فاجاج پزمو کې کدين یا اراده کری په دی باندې رب د دې اصلاح ایران په خله وی مونږ کوجن المغيب نشته وانا من السالخون و یقینن بازل د مونږ کان خلقو بازل دلینا سواو منگا قران ایک تو کددا پھر تی دل مختلفیں او یہ تینن من یہ تین کو روزا کمزور بنی کلا لراپس مدकिन او تی لو کمزور ان کی دل لرا ہروا پتی تک او یہ کننار کلا کی وری منگا قران شریف هدایت مرات قران شریف ایمان رو ہموں پہ دیوانی پتھارا اچا کی مانروڑ پروکل بهريږي د بتن ولارهرحفه د تاوان نهونه د زور نه او ن بعض زمون نه مسلمانانو من قاسيتونونه بعض زمونه ظالمانو جا چېغاړه کې خولا پهذا کسانتهتحره وور ش ده پس تو کدي د اصللا و قاسيتونونه هر ظالمان دي فقانو لجه نه بس چی بدا در فارد جهنم خشاک وَأَلَّوِيْ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الْعَصْطِينَاهُمَّا عَنْ غَدَقَامُ وَأَلَّوِيْ اَسْتَقَامُوا تفصیل مدارک امام نسخ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دلتا دا کم طریقا طریقہ طریقہ الاسلام تی مراسی بیا معنی دا دا هارا آسو کیودر دلالت طریقہ تی کلک شلپنی غلار تلالت اسلام دا لا نه غما اند غقا تا مخوا به سکولمون پهبانې اوګړ پرماه ی مونه او د ما نه ت کېیر کړي ده او توریخ سره مراتطرری الله ته توری ال په چریدي کلک شو و په لاه د ګمرهه تا مخ به سکول من پهیبانې اوګړیري ی مونه بناستین اومتی تیر پارا جن جانو کومنگ دیپدی کی یا او کڑے چک گومراہ شی اللہ رب العزت ور تخنے متونه ورتی یا چکنے کمانے شی اللہ ور تخنے متونه او ہر ها جا مقوار لو د ذکر درو خپلنا داخل کی دل را عذاب سختاں وان المصاجل لله فلا تذو ما الله احد یو مان دا ځا او ان المساجد لله يقين جمعتنا لله رب العزتي خاصي الله لرا فلا تدوم الله احدا اذكر امره کوي سره الله رب العزت اله بل مان جمعت خاص الله د دا بندګي د پاره دی ګل سو ورته امره استوا او ستان رحمت الله علی دی دی دا حکم اباره رسول جمعتون کیدی دا ټول چې ماتره د الله دی په کې او بس زوږ نه رحمت کې دا چې جماعت کې او طرف دی لیکلي یا الله مدد او بل طرف دی لیکلي یا محمد صلی الله علیه وسلم یا دیانی مدد کې وی یا شیخ عبد القادر جیلانی او نور نور الفاضل لیکلي بیم مطلب کرام رحمت الله علیه ذکر کړی او تقدیر مدارک امام نو سیف الله علیهم دام مطلب ذکر کړی نساجد نا مراد ها غا او و سجده آخری دا کم آزاء کم و حصوب آنی چه سجده لگی دا خاص دا الله رب العزد دی اللہ دا سدرکوڑی دی تا تنده دی یا گوندی دي یا سنگری دي یا لاسونا یا پوزا دامق دا هر سلح درکوڑی دی چه دا دا اللہ دی فدی با صرف قال الله بغیر تو بلچا ته ستکه نو ستې هزار پیدا کچ بلچا در کړی راي انتهي تنوير زګردي ز ستې اضا در تل الله رب العزت در کړی نو ستې دا په لور طرف الله دکی بسم الرحمن کوي سره الله بلتو و انه لما قام عبد الله او هر کراچی او بدريده بند الله رب العزت يدوه جرا بل بی دی لران ینی غلارتان کاذو پری بھوان یکو نو ن علی لیبدان شوی دی پری بان دی لیبدان راقن سیوی دلته یو مطلب خدای دی دا لیبدان ینی مراد دینال جنات مراد جنات دی چاغی نبی علیہ السلام کې قران شریف وره هغه وایرو ن دی او دې درا پهن شي بعضه نماوي لبدا معنا المسريقونه للقتل اکل عبد الله بنده نبي عليه السلام دې را بلل توبې ته كلا تا دې په را پهن شي نه پار قتل کولو نه پار تکلیف ور کولو درېم قول لدی وانعو لما سمع عبد الله تفسیر جي ذکر لما قاما مانف ماتا هر کله چې مر بشه بندد اللہ بندا جدوهو چه دی بیرا بلل بجون کی ملائیو منونا فی الحیاتی داغا بجون کی چه دی به ایمان نر اوڑلو او کلا چه آو با مرشو لی بدا ولما ماتا یکونو نالیه لی هر کله کلا بجدا پیغمبر مرشو مدی با په هغې باې را ف شول په جون کې بیا د قتل اراي ورله کولی او کلا چاغ به و نو بیا چې دی دا هغې په قبر باندې کد راغون بشول او بیا به بی عبادت ته بندگی کوله داغ نهې غختې کولی د څنګه یو نظه د بیا نام تعلیمات کو نه منل اودغ خله جریز ک رازی لا نه الله یو دا وال نهاره اتخه قبور خوګوره بیا مسااج ده دوديته نه بیا ممساج د جمعتونې ې جوړو د په جون باندې خبره ورله من نه لا چې مک شوو نو بیا د غ پسې بالتونه او د هغوی په نو باندې نظر رو نیازې شروعکنم زهکه بدراحمان را راغوی کله چې تا سو هم پکانو کارو کله چې زه تا سوته په پکانو اوسول خولووي د قکانيهپتته اکثر هم بیا ظسلام نور حفرت ته لاهغې چې تاریخ خو ک تری شي کله چاغجوننددي وو نو خلکو سره راغته قدر نو ک ماک هم تکلیفونې ور رسول او چې کله هغه م بیادي سرهقدر پیدا شو وایه نو بیا اسلامي ک نن زرا کو رب دما لره او نهشرری کوما د بیا الله سره وا ن بیا ل اسلام نیم ز کارمن تا ل را د ضررل للپلو او نهدي وا پمن ما لرا عذاب د الله ن سو واللا ن چې دا مندوني ملح ده او بیا به نو متاسو ل وا الله نامملح ده پناه إلا بلاغ من الله ور استالتي إلا بلاغًا ما قرر رسول دي دي طرف دالله ناور رسالات و پیغامد الله يوم آن ده ابن ساعة ابراهيم الله كريم لا أملك لكم زر ولا رشدا إلا أن أبلغكم ده تاؤت ناس زر نشم لريكولي ده ده غلار رنشتا او نتاؤت ناس زر نغالار خوده لشما فإلا أن أبلغكم مقر داتي ده تاؤت تبلغكم ذرا تاسو تارستو لوکوم نور خدماسي اختيار نشته دي یا ان لم يوجي ريني من الله احدن الا ابلغ رسالته مقاتل ملاذ الكلي ما بغ الله دا عذاب نو سوق بثني کی کز الله رساله او پیغام درته ورسومه دی و در طرفه سنځلا پیغام دې در طرف الله او چاچینا فرمانیو کله الله او پیغمبر کله فز پارو ده د دور د جهنم به وی همیشه بی پدې کی تر دې پوری چوب ونی دي هغه لالا سړي سره وعده کولې شي زر دې چکوه به شي من حذف وناسرن سوګې ډېر کمزوره دې شدت دېم دا او سوګې ډېر کمزوره کم کې تاداتي قول إن أدري أقريب ما توعدونا أم يجلل أبو ربي آمدا اسمه فيد المنغيب ده نبي عليه الصلاة والسلام نا وي نبي عليه الصلاة والسلام ناقوي غمزو آيه دارز يعد عذاب نزيوه كتاو سرواده كوليشي يابو برزي دي لرارب زماع أمدا دير زمانا ان زمانه زمانا فقد عذاب كرترا ولين دا د دی دي پدي باندې علم الغيب د نبي عليه السلام سره نو ز قیامت او د دې د حالات او تطبتنوا او پدي بارکی اکثر خلق زيادت او قدوم د نبي عليه السلام د علم الغيب په بارکی خصوصا بريان او عاې په دې خلک د نبي عليه صلوات و سلام په ماکان او ما يكون منقويده د تشوي سچراتون کې دي پدې ټول نوبي عليه السلام کويده ذ جنبیلی اسلام د قیامت او دار خبرونه ورکړی دي صدا خبره بالکل غلط ده ذ جنبیلی اسلام قران شریف کې څومره دې فزېت کړی دي جنبیلی اسلام په خپل فرمه ز پخایو باندې نه کوی ګو او حدیث او واچا فري باندې دی ګڼ دلایل دي جنبیلی اسلام او سلام پخایو باندې نه کوی ده درې چې قیامت مبارک نه کوی ده اګر څنګه حدیث دی ایبرهیل کرامو دې عليه الصلاه والسلام ته جبريل عليه الصلاه والسلام په بدل شکل کرا دي په دې حدیثو در د نبی اسلام نه تاسو نه کول یو تاسو د نبی اسلام نه دا کولو اخبرني یعنی الساعه ماده قیامت په اړه خبر را کا النبي عليه السلام ورده مل مسئول و انها في عالم من الساحل لهم مسئول جانا جهتا فوس كيجي داري تفوس خونك ندير دی ندين جبريل تاتا فتنشتين و ما تم نشتين فتن وغا نبي عليه السلام ورده امارات خودلو علامات دارنگا ورواية دوز اي اخوص طرم نبي عليه السلام ورده فرمال قامت فورز بانده ما تو الله رب عزتہ حضرا کی ما او اضیز مین اللبنی د حقیقی او د پیونه بڑی ریسنی وی او هغه مده شاسو نړیږی خو گی وی ایں تو سما د حقیقی خو پښان د د سورو بوی ان ډیر چست وی نبی علی اسلام فرمایله زبتی نو بو ورکوم تعال چوغید کمن شری و من هو لم یز ما ابدا چې د دی نه اوس کې نوه هغهوه بیاتهګې شي او نوبیېتهان فیل ما ته به خلک را روان ووي پرد پوری یو جماته یو ډله ما ماته را روان ووي زما او د هلی په منز کې فرشتې به خلي شي او زما د اووز نو بیا واړي ز به اوسه حبی اوسه حبی بل د زمان او مچاندی زمان او مچاندی ما ته ووویل شي ان کلا تذری ما احدد بعدك ان بيلي اسلام تنوږي دستانه رسو سپړې دي دې مور تچې ودي یاده چې دې بېرات چور کړې نوی نسان نه کو کرا ترایست نبي عليه السلام فرمایځه وکړي چې کوم فتو قال لهم فتو قال لهم لمن غير بعد ديني ها سوقي هلاك و تبعكي چاری زمان رو تو زمان ديني بدل کو نبی الاسلام قبر نے فریکی اور دین کرا تیری ماج سبادت دارا روایت کو سید قدیری رضی اللہ و تہم کرات له نبی اسلام فرمائے قیامت فورس بندی کل خلق بے ہوش شین اول کی رپورٹ سمجھو مصالح اسلام پرات والسلام بهه وووش کراغلی وی اسما ته معلومه نه دا چې مصالح اسلام به به وووش شوی نی وی دا باندې دنیا کې به زموشي راغلی و وقر مصص قیقان یا هغه د معنی مخکې رویت چوی دی دارن ریوایته انس رضی الله و تن تکم شفاعت مبارک رسول اوغو کو دی روایت دیویار اسلام پرات والسلام فرمایل خلیفہ حساب کتاب ظفارہ لارشی ادم علیہ السلام تا انو علیہ السلام دی نور انبیاء علیہ السلام سے چلا تے شفاعت رک کتاب شروع ہوئی۔ تاریخ آخر کیا مع درایشی زوب اللہ تے سیدو لگما۔ اعظم رتجدہ بعد دیو کہ تلویخ بعض بعد 12 تجدہ راغ لی دا۔ اوزہ پکہ ہا الفاظ عین کی پس ماتن دیا گئے۔ بیا اللہ فرمی ہر زے کی براتیت کے اوچہ تجدہ لگم راتبو وی لی ارفع راسک یا محمد سلت اطوان اشفا تو شفا ای نبی علیہ السلام سر اجت کا سلت اطوان وارا تاتا بدر کو لیشی اشفا شفا دشا فارس کا ورسا شفارس با قبلو لیشی جا به نبی علیہ السلام شفارس شروع کی فاقا الفاظ اس نبی علیہ السلام سے نی دیا دی کاری ملغی بین الفاظ کو بور دیا دارن روایتومی صلی الله علیه و آله و سلم نبی علیہ السلام ته وکسانو جګړ راوړل غره چې جګړ راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په ظاهر فیصلو کا قاضی په ظاهر کې څه لکه دوانه طرف دلیل به وري بیا وځاګم چړي حق او هغه د خلینو ل خاموش او خبرې زیری تراکی ستر نشي کولی دا چا اس نو هغه چلا کو نګلی اسلام دا په بار کې فیصلو کا عبی روان صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر میں یاد فاطمہ ص ص ظاہر فیصلوں کا ذکر نور خبر میں تو پھر یہ وضاحت ثانوی ہوتا ماں سال درک بیا ساتہ قطع من الناس دا اور ٹکڑے ونی صدا زمانہ پہ فیصلہ کول بان سال پڑھا دا حلال جیسا کے بھی نہیں اسلام تعلیم میں مختن تیتے تلوی بس دارا پلان یې هېڅ نه د دلیلو وغیرم په کینه ورېدل دارنګه روایتانه تصدیق الله تعالی او کرامت رسول الله صلی الله علیه و په ولار روانو بلار کیو په جو روانه د دې بخاری او مسلم نبی علیه الصلاه والسلام فرمیل لولا انی اقاطا تكونا من الصدقه لعلقتها لولا انی اخاف په دې زمانہ دایر نبی تکمونه من صدقته که دا بدا صدقی وی لعکل توان خام خام مادا خوڑه لیوی و یه رمی دا عرسینا که دا صدقی که جوری وی دست نبیه الاسلام تا یقینی پتم نیشتی او کی دیشی که صدقی بینو بی نخوڑه لیو دارن روایت دا گفره رضی اللہ وطلانم رازی دا گفره رضی اللہ وطلانم فرمائی که اسوالیم کم نادید سرشی و جا سره باز روایتو که و زنان رازی زورتی نبی علیہ السلام اون نییدا یا سڑے اون نییدا نو سپوز کو سچو خلق کو ار ضلع و وفات چوی دی نوی دیم دریم ورزا نبی علیہ اسلام اور تو پر مل خراشی ماز علاق قبر تبوز دی خلق چوی دا قبر تبوت واغه ور تو خو چې دا قبر دی نبی علیہ السلام بیا څه به مون زکو دغه یو مسله ده یودا مسله کی قبر باندې سړیات کی او سړی و وفات چوی دی زه روزا ز پوری تدیم و سپکیدیشی کمن وارث و غیرای چدی باز نماوی درو ز پوری سوق دورا ز پوری سوق و تر تو فائدہ مری خراب شی وی نیوی داسی وی و غیر نیوی نویلی سلام درنام پی جنازوکا نویلی اسلام کار مول غیب وین و زنانه یی تریفته ورته و دین لگی دچ سوشن یا خبر تون خلق بوتو جرا قبر دی ام دتو ورته معلوم منو دارم روایت دانست رضی اللہ و تعالیٰ نوی چاہوڑا واقعہ دوادر دوا زینم رضی اللہ و تعالیٰ نها دکھر صحاب اکرام رضی اللہ و تعالیٰ نبی علیہ السلام روٹی کڑی دا او آغی ناس نبی علیہ السلام بہارو او بیاجرے کس را لیگی چاہوڑی سوی اکنی دیتی لی نوکا نبی علیہ السلام چنمال غیوی خوفت و ارتراکی دلیوا چاہوڑی ناس بھی دارنگ د دا اشاره رضی الله تعالی او غاهر کې روښیو نو ویری اسلام کاری مل غیب نو هار به ویرو چې پلان یې ځای کړي دارنگ په اشا رضی الله تعالی او تعالی کې تهمه تل کېده نو ویری اسلام السلام یې مشکور د خبرې شان دی خن ویری اسلام سره د غیب ولې من نو ویری اسلام پریشان کړی ده راوټین کې ویری لوي چې دا خبره د روغ قبره ده دارن نبی علیہ الصلات والسلام په زمانه کې مسجد ضرار کې ورڅې ویل د مسجد قباه په مقابله کې نبی علیہ الصلات والسلام قریبا چارې ابتین کړې وې او چې وای راو نبی علیہ الصلات والسلام تنب نشم دارن نبی علیہ الصلات والسلام کې کلمې دی نه تراغه عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی خلقو چره پا کجورو کی پیوانی لگولو کلمی لگولو. نوی علی اطلاع تو سلام که دا کار عبد غنتی خکارشن. نوی علی اطلاع وردو داتاو سابست کار کوي صحابه اکرام رضی اللہ و تم در رسول اللہ و سر اللہ و تم دمر تابیدار جبیع دا خبر نکری. سوی که دا وجده و دا وجده. هنگویل نوی علی اطلاع بدو گن بس میکرو. این دا کار کجوری کده دم رغتی منوی کمی مشوی. نبی علیه السلام تفوسو کو زیادتو وجه دادل کجوری دمرم زیداری منی دی او کمی شوی دی کرام رضی اللہ تعالیٰ وقت فرمی اسی غمون فاکی کلم لگولو و کجوری و زیادی کیده او تاسو هغه بدو گرد مونگ آغا پریخوی نبی علیه السلام وقت فرمیل انتم آلم و بی امری دنیا کوم تاسو د دنیا پا کارونو با ندیر خبوی گی باز رویتو که بی اموری دنیا کم تا څو د دنیا په کار نوماندی خپويږي دنیا په کار څه پېږی ما خپل ګور تاسې چې اواز کار کوي او لګوي به اجازه ورکږي اوس نبی عليه السلام د پیوڼه مقصد نه خبر نه دي دا, دا کلام نه مقصد مې وې چې دا او بیا دا ورته پته نيشته وی چې دا څنګه جوړول کې میشو دي دا رنګ نبی عليه السلام ته خلق راغلي رواي دانث رضی الله تعالی او تصبیلیه کل یا دینیو خلک کم او چو، آگو دا مشور دا واقع ده منافقان صور باندی آگی مدینی تراغلی اسلامی قبول کن. کلی چراغلی دا مدینی آبو آواف آگی برابر آران اغلا. نبی علیه السلام آگی توویل کلاشی کم نمازی غنیمت آگا و خاندی دی آگی اشربو من ابوابی ها ها دا سوده حدیثه کوي او دا حدیثه میته د نسکلو کوي میته سي د حدیث کل یو جداویو اوګه مسئله دا او دا حدیث معجزین بیرو مسئله د پار دا حدیث ذکر یو بالغ رماوی بولو ما یو کرو لحمه جائزن بول د هغه صارو یعنی وغه خوره لگی نو هغه جائز لکن لیکن بیرې ترانکی ورته ویلی بالی کپی نعا و غیر این پرتی امام ابو یوسف سے ہوئی تلاوی بالحرام جائز نہ ذکری دواے طور استعمال کریو نورगंज وابنی دا حدیث گن مطلبونی دی ونا کسان چلاڑل ما اڑی نہ اہل خلقو کلہ چاری کوئی و غیر تل کی رو تن علی غتشل او خطی اتمن شل سی شل کما کسانو چا او خانو سکیدارانو غیرو سرول خادمانو دی اورونیول او پستر وکيور لې ځخان بانی ګرم ک پستر وکيور لون ماندل اوازی دا سډیر به د دې سری شهیدان کو نووي رسول سلام ته په ټوله کېدلا نووي لې اسلامو فرمای ورشي راویني سي سوي کرام رضي الله او رسول پرسيول ترديق پر اصل چاغي ونيول تراوینيول نووي لې اسلام په پرمه ان د خپل شکار او سروخي څنګه چي کېږي سنگی <سنجد> دا اغینا اللہ سکو دا و غرکت کلو آغیم دکٹ کرو <کرتا> او نبی علیہ السلام او فرمیل گرم کی سیخان پور که او پر اسرو که ورلو ماندی ورلو سو دویس کلی نبی علیہ السلام تک مخی نپت اوئی چدا پدیی رادر آغیلی و داکار بکنی نوولی با نبی علیہ السلام لی گل دارنگ نبی علیہ السلام روایت نسر رضی الله و طالنم کی رازیم کہ آغا او یا صحابه اکرام رضی اللہ عبودم که در بیری معونه مشهور و عقیده تو خرک نبیه الاسلام تراغه و ای مونگتا ترسو سکستان را کهی چه مونگت اسلام تعلیمات خودون را دو که نبیه الاسلام وارتا کتان یا کتن حافظان در قرآن شریف ورکه جواری تو دی چاقو ابوتلل نغتداریو کو و آغی کو سره پایو آیو پاگی پاتشی و جاقی و آغی مخیزی کرشی وار نبی علیہ الصراط والسلام یوه میاش متصل دیره پا فرمانځي کې بد دعایې نبی او کې نبی علیہ السلام کا پته وی چې او بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی علیہ الصراط والسلام هغه چری لیکل لیګل ځکه نبی علیہ السلام خود یوه مسلمان په قتل کارا کلمې بیل صرف کم چې او تعالی رضی الله وکم یو کت قتل کړیو د نبی علیہ السلام سوی یا پیغمبر یوځل مې پریخ نو بیا ته د کافر طرفه جنگیده کې لیمو ویل ما پریخو خو بیا جنگیده په ځل جریان ما قتل کړ او به کلیمو مې روخ ما پری نه خدو نبی رسول الله صلی الله و سلم ویدو خو ستر ځان د ټول لپاره کوله نبی رسول الله وته فرمی په حاله شیخ غبان قلبه ایسا ددری طریقو جوړ دی وا لښلوله و تا قتل و چې ځم د ټول لپاره کړې نبی علیہ السلام خو کو یو مسلمان چې هغه یو د الغدالی موکان وحجبې کلموی نبی علیہ السلام دا فقط څومره ښه شوی دي او دتې نبی علیہ السلام عالم الغیب ویني او نبی علیہ السلام او یاثثان او بیا د قران شریف صحاب حافظان ورسره لګل چې د دا ذکرې دارن روایت د زید رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام دا ویل او ځاټا عارضه از احزابیت په سیمه کې شوې عارضه ده د تا کافران سټیډیو کې کا د دې جاسوسو کله ګيلي اسلام ته الهام وې نور یې نه ویلې اسلام د جاسوسي لپاره لګو دا رم روایته رضی الله تعالی عنہ رضی یو وو چې کله څو کسان شهیدان خپل نبی عليه الصلاه والسلام ته په سکوله چې په لیکه د قرآني شریف ډېر عالم دی. او هو اسوب دي او تاسو رڈی دیلم خبر باور کوي چې دو زده کسانو په یو خبر کې چې دی هغه خقول نبی عليه الصلاه والسلام ته چې کوم کې خبر ورکوي چې نبی عليه السلام په فرمیند لا قبلي طرف ته مخ کیږي نو کله نبی عليه السلام د غيبونو ورني نبی عليه السلام ته پوښتنه کول دا رنګ نبی عليه الصلاه والسلام دا غوې خیبر کې ځانانه روټي کړی ده او زاري پکې چوری دي نبی عليه الصلاه والسلام کوم معلومات ورکړي نوری و نبی رحمت نام ها وروتی استعمالولاں در دې کې نبی دې صلوات و سلام په مری کې بیا تکلیفو مداغله وج نو هر کله ورته تکلیف دغلیم کیدو در دې کې نبی له سنام و پات چم دار نور غړ واه چېشتان چې نبی عليه الصلاه و سلام د غیب علم نشته قوم له څومره غړ واه چې نبی له سنام دغینه خبر نوایان دی دینی اسلامي کینن زنه کوي گما چې لار دې دې زار کتاب ترجمه کولې شي او بغندې دې لارارځه ما ډېره زمانہ په ازادې په فت باندې فلا يذرو علی غیبه احد فلا يذرو قطن خبري فلا يذرو منن بخیات کوي لا یس ولیه اټلان اور کې پدغه وباندی چې تا او دا مداري کوم وی دي کما غظم کنه چاتل الغیب بغیر نه ورته تر پرولهماوي من تطانه محمد انصر الله للم جي على بال الغيب كفر د انسان تلا چېويکنبي السلام فغب قوي د لدي انسان د قدي د الكفرت چې د دهله منلتظ مرسورين وګه اوض چې پ چې د پرتوه ي من تظ مرسورين تراج منزكر اے لا منیر تضاں مے رسولن بیتریخ الوحی سو کیتے پی انبران نھ پھکشی پواے سرا حارز قبرن اور کئی جدا دتی نبی علیہ السلام الله ور دي دي دا قیامت دیر قبرن اور کڑے کوے سرا اللہ ورتاں خبر اور کیو بس جی کنن لگی مکھے ورس دنا رسدا فرشتہ تیار حفاظت حاجت دے پاراں دیا پارا جی رپ ہشی یا وے ن پار ورت لگی دیا پارا کے کوی جی چور اس ول احکام درو کھولن واحطہ بما لدي مواعيها تکری فاو تو چدي سردين اوس میرلی الله رب عزت عالی اس چیز اعدا پخ میرلو ترام بسم الله الرحمن الرحیم سورت المزمل مکی سورت دین ترتیبا در ایایم نزولن دریم نمبر نزل شوې دي روز د صورتي قلم نه او مخجه د صورتي مدثر نه سوره زميل مخکي صورت ترتیبا دري او ييم نزولا دريم بعد القلم قبل المدثر بسم الله او مخکي وویل شو معنی ربت مقی سور جن کی اثبار در رسالت در نبی علیہ السلام و فدی سورت کی ممدق اثبار در رسالت در نبی علیہ السلام کی ایفذیاد تفتیل ترم مقی سورت کی فی ریان ویلو انہ سمیعنا قرآن عجبا و فدی سورت کی اللہ رب رضت فرمائی ان سول کې عل کااً چله نواب لا ته اسلام مون کتاب بادي او در نه ونا غورځ وو انتاز د صورت صورتت ممنتازې کو بیایان د له د مضمیله دا صورتت ممنتازې خلاصه ضرورت ضرورت کې ترغیب د قرآنی شریف ته او یو له او تقسیم د جماعت کې ډېر قسمو نه تا یو معلمین وی زمو مجاهدین وی او درین بخادمین وی یو او بحاغ کسم قلق وی شاقی با معلمین وی خودن بکی فقر و ما تیسر من القرآن کے اشارو شی او دریم نمبر مجاہدین شاقی با جهاد توون کی وی و آخرونا یدربون فی صدیل اللہ او دریم او دریم نمبر عربو خادمین وي او دا ذکر واخرونا یقاتلون فی سبیل الله یعنی وو جهاد وو ان کی خدمت وو ان کی وو وین واخرې دی صورت نزول دا عام تنبیی علیہ الصلات والسلام بعض وی ته کدا اول وی ذکر راځي بعض کې دیمی نبی علیہ الصلات والسلام کرا چې ول وی راغل نبی علیہ الصلات والسلام راځه جبريل علیہ السلام کو چې ورته وایې کولا ورته وکړه ظاہر یې راکوي نبی دې سنا ورته وکړه نبی علیہ السلام ورته فرمای ما نبی قارین ذوخ المستن کې نیم به سینې سره راجو ک لوزور ورک او وکړه نبی علیہ السلام فرمیل ما نبی قارین قارن پدرین زن بیل استن شروعم نبی علیہ السلام چور تراغی نبی علیہ السلام خدیجه تن کبری رضی الله تعالی عنہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی ما کمبل را واچوا ما پټا نبی علیہ السلام ثق تبع راغلا بیا په خی کودي الله <سؤال> او سررنه نوبییر طان ته ترتللی وررکه چې خیر دی تاسو مخه په کېږي الله را پرزت کې تا سری چې چې زرم زیاتې <سؤال> نه کو تاسو غریبان سرخ کوون کې دا کارې ورت یاد کوم ب د تر و ی بل رتداررو <سؤال> ت د دا رایب او ډېر مشهورو نسترانیانو ډیر لیمو د او مر ور qay مين او بوتلو کله ته اغله بوتل جنبيه علي حالات او واقعات هانتنه خبر شو. هر دوی دا خواه فرشتدا چې په نور امبيالي اسلامي و هي او خیر دی غم کوا داتات نه وو تر کې شم او دا چې کله هاه ټین کې ژوند دی چې ټین کې ورته خپل قوم شړي با درویتی که عزیز آورت نبی علیه السلام ویلیا خودای جسال کبرانش والده با قوم شوری ده خودم را غریبان و دیتر خود دون که دی پرتیو کنه قوم به زکر کتابون کتابونو که در صفات نبی علیه السلام و او بین نبی علیه السلام نمکینه مشریکین و شدل و عجلت مجبور کن اللہ آورتا فرمه یه مزمیل قاسا دادم لازتی ده کارنه ده خلقو روان بسم الله الرحمن الرحیم یورو کوم پیند تاسو نن دلته باندې جام می مهربانی کړی په ذکر شریف چې قولی تفصیل دي خصوصي مهربانی کړی چې چا پارا دا رن وینې د میزان پتله کې وګرځولای یا ایهالمزمل قم لیلایللا قلیلا یا ایهز یا ایهالمزمل ای شریک زان پټون کیا مزمل امام رازی رحمت الله علیه فهمی مراد دې نه وایي چې تهون کیا او من لیل الا قلیلا خاصه د ځین بعضو علماي مزمل ویل کې غیری ناتستان نوی اسلام قومونه او بلغه فرق نه او من لیل الا قلیلا خاصه د ځبی الا قلیلا مگر لګ نذوهون ام وین قسمه قلیلا یا ذینهم کم یا یات کا پڑھی باندې لولا قرانی شریف ترتیلا توازن وازن لستل ترانا د قرانی شریف لستلو کا ترتين خاتہ تفقهو عقل السلط انسان د غیفه معنا او مطلب باندې کوی شي یتینن کوردو مم کتابانه قولن ثقیلا وناذرنا قولن ثقیلا وناذرنا قرانی شریف تا ذرنا وناول ویلې شي یا خدا چې په مشرقی باندېزاډې درم لږې د یا پهې وجه د قیت کوت باندې د چا فتلله کې پانی شریفې نو دا ب ډی او که چا فتلله کې انی شریف نو نو دا به سک که څنګه سریارا فته یاد ک راتلل و خافت نوواي نهغ او لایک ل وي نخصې روان په بمعکانو خسرو انفسهم بمعکانو دی آیات نایزلمون ده ها وار ان ان انسان چې از خفشوانو ده ها کسان دی چه خفز زن نیتاوان کشو لی سواب ده ها چودی پایاتون زمونگ باند الظلم کون کی زیاده کون کی یکم انسان فاعت تلکی قرآن شریفو درده ده ده عامل شدی دی دون دو دی ترین عمل د قرآن شریف دی دون عمل دی دې باندې عمل کول دا ډېر ګران کار دی بلکې لدې قرآني شریف د دې تبلیغ غاویر دروند دی د کومه چې بیان کړي دي نو که نور هم د زبانی بیان کړي نو څنګه ته زموږ رسول شنووي او کله قرآني شریف بیان کړي نو په لې کې بیا وړېږي آتے برابر ځای چې کړه به لدې ونه راځنه نو وهې دې ډېر درنوا اشار رضی الله و سلنا کیفیت دوائی کی بیانی یا نوائی کیفیت داو کی نبی علیه السلام مندی صدق جمعی کیونک دیئی خوالی برا راگی او کبا پوخا بانی ناسو نوخا با دفوج دا وجه نکی ناسا نبی علیه السلام بطلی رشو نوائی وجر اصلی دا دی وائی نزول بیر درونو بدا وجه شیخ القرآن دا حیم اللہ دا ذکر کرنی قرانی شریف قرآن تا پولیس تحصیل ځکه ویل کی درنه وینا ځکه چې بیان کئ نو څه به خلک انسان مني ځکه نور کارونه هغه به خلک څه انسان مني او که قرانی شریف شو دې کې و خلک په بیا باندې بیا خپل ځات نه کوي زمای انسانونه چې داسې درد درازو او تا تکینمه په دنیا یو مصر او دې یو نړۍ شایج چی وګیا د استاد سیګن احسان مینی اگر چا پټول او خلکارونو کې کلیکټروټي او کلی یوزس کېږي پر اوړی وګیا هم دا مورکارو مده تخنم کې د هالمیسری دې ریسان موني ګرځادان سر د ځان کې دې لګولې دي یا درځي خپل تاسو ښاګیږي وکلا کې مامره د قران شریف راشین د قران شریف مخېم ته خلق ہوتاه از یو مسلمان واخین و بیام از باطن او احسان با پتا بانده که که یا رضا تا تا قرآن شریف دا آکام اقلان نو دی وجنا قرآن شریف شده درون کتاب زکده بی بیانم که او احسان بم دا خلق و تمانی و اینا سنون قیالی که قولا فقیلا یکینان غرزو مون پتا بانده وینا درنه یا درنه وینا پا دی وجه چې دا دیر عظمت او دیر عزت والا وینا ده قال کوئی ער افلانې ډېر درون سره دې اورې درنی خبرې کوي زمونه ډېر دې عزت او ډېرې خې خبرې کوي قرآن شريف درون وینا دا چې ډېر دې عزت خبرې پکې پرتی دي حديث کی راستي نبي عليه السلام فرمایلو انی تاریکون تی چون کتاب الله او سنتي زه پتاڅ کې د دې زنه قیولن کې ما يهود الله کتاب فیم و سنتی زما دا دود رانی سیزونا پریزو میره دیر ازتمنم اینا ناشا تا اللیلی یقینان پورتا که دل دشپیه نمانزو دا تاجد دفارا یا اشد و او و مقیلا دا دیر سردی ناشا تا اللیلی تا سیدل دشپیه ناشا کم وقت تا دلی کیه رضی اللہ و تعانا سڑایی که ده کودشه او بیا ستویم هم را پاسیده لو پی یو گانتا خو بکر و که نیو گانتا و که لس منتا و که کسیده گانتی و که بیاده ده شپیجه بایده ده پارا را پاسیده دیتا ویلیکی ناشعان دارنگ اصلا بسرده اگه ما خوالله ذکر کردیده ناشعان ده ما خوطن مانزن روز دو دیگو مزوی حاغی مزوی ناشع ویلیکی بل خوالله ن عبدالله نافع سے فرمائیں اللیل کُلھا ناشئہ پٹول پٹولا ناشئہ کی راضی ہیں شب عبادت دا طول پناشئ کی راضی ہیں لیکن فاسدل شب عبادت کبل شب دا دیر تغدی وقت او اقوم قیلہ وطا لموافقت ذرنا او دیر مضبوطہ وینادا ذکرت یہ تا نہ واڑی انسان سان پاس دی ہو کہ او دیر شب عبادت دیر مضبوطہ وینادا یکنان در فارس که افرس که مشغولتی ها دیران یا دوائی پایم داد دنون در بستا یا دوائی نون در بستا و تبتل الیه تبتیلا و تبتل الیه راجزاشات مخلوق نورازه دی اللہ تا تب دیلا پراتل و سران تبتل تبتل دا باب تفول باب تفاول دا یو خاصیت دا دی دا باب یک دن موجود که دل توبتل معنی دا چې خلقونه جدای شي یو ځم او یو ځل باندې او توبتی لا دا تفیل تفصیل دی دا وی تفصیل خصوصیت یوه خصوصیته پارامرام تراتل توبتی لا په ارام تر الله تعالی ځان دا کوي په جذبه سره راځي شي مراهوی چې دې کل شره قدره لري او تیزيد فارچ دی بیا سستی وین بیا سره سوسی یو ویني سره ویډیو جذب کی او سوراز کله خزر سمرا شوډیر په جذبه کې لګی، خو سوراز په پسې ګوري بیا پاتنه لګی. روزکه جذباتي تړې چې کوم کا په جذبي سره شروش هغه بیا اثر تنه رسې. هر کار چې تړې ټوکي خطران په پسوځ، په سمځ سره، داوی نورس په کې لګی چې له وحت استقامت نصیصې. عرب د مشریقه او د مغرب دینیش ته بولې اللهم ګر طرف 달نا فتقله وکيلا فسينت دي الله دور کوه په باندې جې یا پورون دلسې معپله د پرېډیې خبرې بهټ ول پیدا او پرږ دديله په پرېخلو خستهوته او پرې او ل راوللوکسې بین نه او خاوندان نه نسبت د ضررو توون کې پولې نامې چې قاوندان نه مالدارې دي او محلت ورکوم جدی تلو غوندي یقی ما سره ان کاله وجهمه دزا دا شرمو د دي او جاننم دی ان کال ان ذات دا چې نورو د پاره عبرتو ګرځي فجالنا نکالا لي ما بين اديها و ما قلبا پریبا کره کی تیر سی نکالا حو صدا چې نورو د پاره عبرتو ګرځي پدې چې جرادنا شیخ و شیخه تویزا زنا يا فرجومه ما البس تا نکالا من الله و علي شي او خزه چې زنه او کا رجمي کې نکالا من الله دا له عبرتو زال چې نورو د وجہی مواد درز زول و یی نمو تر صداځی سوین وجہی ما جانم یا د زول و صدام شیخ القران رحم الله صدیق یوځه واقعې ذکر کړې هارونو رشید واس خام یو راز د شپې دی خل غلا خل نو کارتوین یاو اذرن سوزی کارتې ګو می زدا قران وغرډی لريلاج خو کیونه شم چې مولا لمی ګوز عالم لمی ګوزا دا هغه باندې دنګ واڅی زکه مخکنی باسهان هغه څه د دین تقدرفکی او وایي ته تعلیم نه ګوزم عالم میزم څنګه راغستم چې یو نه ګوتو هغه په څه په پټهونو ور سپیشته چښتو راځه نو کار ته وایته ته سپیڅی ور کار دیورې کې ورته راځي په شي گزارنه نه کول څه نه ګوزم څه ولې ګوت هغه څه دم دره هوا چلو هغه لږ ته سپیڅی ورکی هرڅه په دې سره څنګه رښتو یا ویور کورته دا وی غزاره مني کې ازري میچوي چټبل نه موږن ټول شپې لیدو سره باندې کليور کله بلله اخر چې زه فوزیل بنیاز رحم الله له وراغل فوزیل بنیاز رحم الله فاطمه کی سریدي کی پیل کیږي دا کوم سره فوزیل بنیاز رحم الله هغه چې ځان له کمر کې ناس ته بري چې کو روان دي و دیو اثر مطالبه عربي جذه کوله ځي کال له اوت تل بچار اړ باندې دا پدری ووري دي مزرګر دې و بندکه ځکه مخنی علماء زیاتره چې بادشاہ مې ځان ساتل د مخه دې تیر شو د تنظیمل په کې نړی اسلام په ملک یو عالی ډیر با ثانو سره تاوېږي را تاوې فعال منو له سوني وېشا چې دا دا کار ترې دې داګه غلامه اون کې دي جنکب دې دې فوزیل بن عیاز رحمه الله بری دیو بندہ تجدید ترانشی داته په شی داته په شی ویا څل سره خدای دی ورننه وته او نو کارت وای وایته دې ورکو درږیږي بهرونی دې دې ګورنګل ته کمره کې زرا پیدا کومه کله چې راچا ورته لا صلیږي د فوزیل بن عیاز رحمه الله وای وای زوته م نرم لاصمه دې د خبر کینږي ورته څومره خوشاله وي جنرم لاصمه را خرابل وزیل بن عاز رحیم الله اذا خبرو کا هاروشی زیاتې وجړل یا ورته سنون چې تمرا توک بن عاز رحیم الله ورته دنیا کې خلکو سره داسې معاملې وکړي چې قیامت پرد الله تعالی سره د معاملې کې بیا خوشاله وي دنیا کې ظلم وکړ الله تعالی سره د کې بیا خفنېدې څه معاملې وکړ هوزیل بن خبرو کا یا هاروشی په چاډې زیاتې وجړل تو خبري ور صداوتو کې ډیر ځاده له رويچې داشاو جوړې دیني سيادت کلیر اثر وکړ نو کار تا وي وایي چې هر څو کې ور کې ورتا ها ورتي ااو اوزل وی نه عملاتي ترہ کوي را تا وې سیندا دوه غره ته پیسې درتهې مخا فر دې وینځوي دراګوري غوخه قما باندې خو یا موردارین ورتي سر پیسې نه ما ډیر ورته مينات تو, تو په ځیلګ مللا زما دا یو خبره یاته چېګری بیا زما دي ای ته را شي زمډ ل <سؤال> چجاره نه شي د کوالما پهديری دل لاستې دبي د ووج په فمه کې قعې شویکه دی مخکې لا ښه ورتهاز کې په یل تا تهته نه سوه زن مونږه نه هر وو څخ وایتن چې زمونږ زاره په شو يیکه دا خبره باله مره مخکې نو پر دی تاواورې هغه بیا را زره زره ور کور پاتنه او ورته خزیږي وګره مکو نهاره وغیرته رو زه را واپس په دلغي نظر مولا څه څه چل دی انو دا خبره ور د فیزیک له تاسو واخلو دلین بنظر مولا او څه سوادو چې بیا موږ ناراضی دي لته څه واپس راو دي په خپل مطلب اندي او پریلی مارونه پرې هرانې پرې وغه په ما باندې مخري چې پرې وغه دارا کولی کیو په ما باندې فرایكي ان کال وجهیما من تل تزادا لذید شرمولم د زس ظلم تزادان یم کال د زس توزولو صدا ان کال باز لماوی د جاما د نکل نکل ویلې کی تړلو تا یني دالر وګړ کول دی لر او ترو و طعاما ذا غتت و علا بنلیما او قراق ذا غتتین چې قاوند د مری په خطلو کې ذا غتہ چې قراق بتی مری کې وینځلی که زقوم وغيرها کوم قراق دې او عذا بهوي زد ناک په اوور بااندې تر فلو... تر پل وول الجبالو چړک به م غورونه او شي به غروونه کې بهمهله وړي وار... نرم یا ډ کوې شوي یا سره سره یتیان لږلی مونږټاوته پېغمبر بایان کوونکې په سیته او ساله کې لګلو مونګه کون ته پېغمبر نافرمانې کړلوه پرون د پیغمبر پهسنیول مومونږد ل را هاف موبیله پهنیلو ویل با د لای نابې مجار ته په شدي ده دا سره کړي ده دا. په سخت د نیولو سره مونږه د ونور او جاجې ولاوي سرقياً غلي زن ډېر سخت او ډیرر دررانې نیول زمونږه او خوتوي مکن داسې نیول چې هغه د حالاقت وله وو بس په کوې په ت تخ خوونه پهتون بچې چې تا دذاب دا, دا, دا تاسو یو من ها ورځ یاال ویلدانې شیبا جوګا گنزې معشومان لرا <سؤال> بوډاګان یاو دا بوډاګان ستبيان دا څوم چې بيان تي موراتي ميا اوسديره ملز کرکري اولاد الز دنا کوم چې ذرانه کوم معشومان پیداوي هغه بوډل <سؤال> دیم دز اولاد المشرکین <سؤال> ته موراتي او قرتبي ذکر کي ولو عموم الصحه عموم ډیره سي خبره ده چې دا اشاره غم ته او څنګه غم سره دې ذکر ګډای شي دوم راغم چې ماکمان پهې بډګان شي ی دغ هم د ووجه عسمان را شدون کېوي پهدي باې ب ماه قوورتوي کو کږي یې په ورې د داوااض الله را پریزت کېدون کې ین دا قآې شری د و ن دی په د چا چې کوه کېلاارتې له را به خپللار مدار کو مدار کوي بته قوورته شې په تخوا پرزگاري چې قآې شریف سر وله راځي بيشه كربسه كويهي انه قدقو مو ادنا دا جي ادريهي تو ادنا کم مين صلوصه يللئي دا دريه مهيسي دا شبينه زوا دا دريه مهيسي صلوصه يلل مانا شبه چه دريه سي شي دوه سي ادريدل ونصو ونماء وصلوصو و دريه مهيسا دريه مهيسا دامانا چه دريه سي شي وي سو دريدل او یو دلادا کساننا چه تاضره دين الله اندا ذکر داشت با او رزن عبداللہ بن عبادت نے فرمید یعنی یا لم ساعت اللیل و النهار اندازینا مراد تھی اللہ کوئی گی فدی گندو و فدی سکرندون و فمینوٹو ترزو تشکون وید اللہ رب رجت اللہ انتو حصوهو تاکی طاقق نلرئی تاسو اندر دولش پید اعبادت فتاب علیکم فس اللہ رب رجت محروبانیو کا فتاسو باندی فسلولی قرآن شریف فسلولی ماتی اثر من القرآن حاجی از باندې د قران کریم نه د ذیل سل علی رضی الله تعالی فمی سرات دن یذنا فی الحزب درې سیزنه د دې کار هغه حافظه فارغ تر تیزی گی او پری درچ وین به انسان جنزین خکی یو چې استواث مسوا کول تیم و صوم او رجلا پری تر دې تیزی گی او بدن خکی تیم و قراتل قران د قران شریف لسل دی په دې سره د انسان زمپیسی د لولو یا چا سانوی د قران کریم نه او الله سن سه فونو منکم ارضا دا کیږي به بیماران او نور څه کتان یغریو نه د سفر کوونکی په دې پس مکه کې یا بتو من فضل الله د ټوونکی په فضل الله لنی د حلال نه قالین ذکر کوي یت لوبونه د رز الله او ور د مراد دینہ تجارت که اونکی به مهنت مزدوری کوونکی دونی دیوان جل الله رب جل جلت ته تاسو لګو درېږي دانه چې دوم روغت عبادت په انګياب خلق او سک او بیماران په پکینه چلو درېدلې دارو ته څوک د فروا قربانی وتل نو څوک به جمی و غلال بیان راتلل باه مو دیای نیه باندې تا تاسو یسین او سوره ملک یا سوره وی واخ خپل پر یسین او سوره ملک په خپل کوخ یوه رکعت په دچین او دو سوره یاسین و د چې په ولرکات 90 وه په سی بیا ټول سره ملک او تاسو په کومره ناپو یې میا یممو نو هغه چې دې یې ورکولا نو ولرکات چې سریه شنو ویل په دیم کې سریه ملګر نو سریه سم چې د یو آیات پاتشې چې آیات پاتې چې دمو شایې ورته کې او آیات پاتشې وي راځي چې بیا جمو او د جبهه جمو درته په سریه شنو سره ملک په شروع داو تاسو پنځه کې آیات فاضل شپږ فاضل شو غنو مسکو شو چې د دې آیات د تاسو یو رکات دی یا یو غټه یا د ترکا کوشه اگر که رکعات فاضل شي رو کو فاضل شو هغه چې دې پیغام وکړه بل دا چې کله سړی زموږه حدیث کرازي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په دې بابت پیښو نبی اسلام اخف الصلاه دې څوک وړه معموله ملبې کولو کله چې زموږه دایته سړی څومره مختصر کولې شي هغه بهتره ده او کړه ځانمو شي تر کې بیا څومره وګتولی شو دي کې وګتنه نبی علیہ السلام صحابیو او صحابیو هغه به جمع ډیر زیات اوګدب کوله چې جمه به اوګدب کوله داغه مقتدیان راغه نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر دا قدم روم به جمه کې باستر کوه چې سار مونږه په کې پریخه دې جمه ډیر زیات اوګدی نبی علیہ السلام صاحب وروسته ورته اي فطانون فطانون اے ذ خلقت او فتنه کی ہے چی ذ خلقت او فتنه کی ہے چی اے ذ خلقت او فتنه کی ہے ور ته تور ته دم روح و مسکین څو کو جمی لاره شي دی وچی ناز جمی موز هغه چې تومره غړې لړ کو لشی و لړ مان نه دا نه چې روکو څځم پکې سینې کې هر څ برابر او کراځې پکې ځاتو ګم نه کیته ز بیا دریزل 500 در یوزل ته دې دې دې پکې نه وي او ور غاده چې مدریزل تصفيات پکې وي کې او څځې دکې نور او نور د یادې دواګانې د دې ځانګړي موضوع کې بیا کوي وا قرونا یقاتلونی فی سبیل الله او نور څه کاتان چې جنگ وکړي پلار غل الله کې فقر او ما بهستر منه فصل له هغه چې اټانوي د قران شریف نه دلیل استل کوي د قابلهوار رضی الله تعالیوالو روایتونه هغه وي ال حسونو مین الشیطان ثلاث الشیطان ادری کلاګانې وی چې انسان د شیطان نه بس کیږي یو قلاع المسجد یو چې جمعه ته دا قلا ده زموږ ذکر الله الله رب الذکر دام قلا کې انسان ته شیطان نه بچوی درې وقرات القرآن صحیح چې کله قرآنی شریف لې شیطان کې دې تني شراط نه لې جوړه غره نه شي او صاحبنجي کوی دا ور دوور کوی زکات او قرض ورکوې الله څخه قصا ا چې تاسو مخې لګي د نجات انفس کوم منذور دي دا پازن نجات داخلا من خيرن سو خير تجدو عند الله يا بمميدي لرا الله تعالی او خير او اعظم اجر دا ډیر غره دي او لوی دي او بخنه غواړي د الله نه بهشک الله دپن ته مهربان زه دي بسم الله الرحمن الرحیم سور مدثر مچی سورته دي ترتيباً سلور اويا يما نزولاً سلور نمبر، چار نمبر ناظر شوية درستو در سورة مزاملنا او مخي در سورة فاتحين سورة مزتر مكي سورة ترتيباً چورتر نزولاً چار بعد مزمل قبل الفاتحة ربت دیدن صورت مکه صورت سریر بعد پوتیرشیم معنوی ربت مکه کی صورتیں مزمل کی خالقی تقسیم کا ذریعہ دل ہوتا ہے ہستی صورت کی ترغیب قم ف اندر فتاو سے خلق و روان مخی سورت کیویل قم اللیل ایلا قلیل فدیس سورت کیویل قم فعنزر مخی سورت کیویل یا ایوه المزمیل فدیس سورت کیویل یا ایوه المدسر انتیازات سورت سورت ممتازه وطیابه کا فطوحی ربانده یخ پرې کپړي د پاکستان دارم صورت ممتاز دی په حالت څنګه 18 نمبر آیاتنا د قرآنی شریف د تجبیق او قرآنی شریف د اغین نفرت کې خلاصه دې سورته د رات کې تایید لري تبلیغه او د صلی الله ته او اوامر او او او د معانیدینو په وخت سره لو قران شریف کې او مثال د نبی علی السلام ورکو د سګمې سره دا پاره څه لېو بچي سینت صاحب رعایت یېات کې وایه د څوونو اوله یاد کړم بسم الله الرحمن الرحیم غرو کوم پیمدار پرمدار الله جام میلوانی فرالی کړو د مدثر باندې خصوصی څو څه میلوانی کړی چې څو کتابه د رزګر او ساتل له دې د مخالفت د قران شریف نا یا ایها المدثر ای مدثر مدثر قل رماوی مزمل او مدثر یومئذ باذن الله وهي مزمل چار ځان په کمبل کې ورمنډون کی وی او مذر تیر چې ځان په خاصه کمبل راشي او د ریګا ځان دې په سویر او خلک وربک فقټرو ذللطال وی بیان کا او سیابه کا فتوی هر او کپړي ساه پاکستان او سیابه کا فتوی هر یا کومراتبینا همدا څه سفیده خپل کپړي بغیر سفاده ساته یا بیا منه مجاهد رحمت الله علی ذکر کړی پیام مراد په دې کې عمل دی د کس څنګه کپړې چې انسان د پاک دی وخاریدغه څه عمل وکا چې کم از کم څه عمل کې خلکو تداخ کاری شي چې دا عمل پاک عمل دی ښه عمل کوون کې دی په اوی مراد سن عمل کې هغه تفاصیل ساتل به یې خپل علما ده دې په طاهر من الحرام مراد دی کپړې د حرام نه پاکه ساتنه دا یارام وغیره کپڑے د دې استعمال م کوله ضرورم په ځل باندې چې رکیبنی جوزیره مولا د سیریبنی جوبیر تمنه نقل کړی دی اوی آو دلته سیار نه مراد جوړ دی وظیبه کا فتویر معنی قلب کا فتوی نه عزت او ته چیرې تراجم مویر ذکر دی وظیبه کا فتویر معنی دا چې خپلې کپړې يعني تواهر أهلك من الخطوية بالموئزة قبلون مراد أهل جدا فاك ساتف نصيحة تران دي توازو نصيحة كوا جدي فاك شين يهو تيابة كفتوهر مانا تخفل لمن صفاتاتا مانا چه صوب در بانه بدنامي وغيره اونه لگي لكثنگاه چه خلق کوين يارد فلاني قبل ديرا پاكا دا لمن ديرا پاكا لمن دا مانده چه دیر نکمل از سره دی. نزان دست سا سا او ساسا در بانده اتراز و غیره اونی که. او داد یا مبلغ و یا معلن در پاران زروری دیر ضروری شرط دی. آوی او دست زندگی تیره کی چه سوک پدر بانده غلط شک و مونی که. خلق پیل زامون و غیره اونی لگی. دکنه خلق و خیال اصل خلق و ایناد و غیره و قرآن شریف دی. د چې کله د لګون څه د بيپن د خلقو بیا خیال کیږي. وختانه وي پښینې کپڑا باندې أغ ډیر او صفا بي ښکاری. کله ټولو کپړو دا ګندې مشي په هغه د مرخصاره په تنه لګي. پښینې کپڑا معمولی دا غو پدی ویناو کاری. دا یو معلم یو مولل یو دررسہ. هغه چې کله درس کوي واغونه دې ته کیه هغه لپاره ډیر ضروری ده. یا به خپل ځان دې صفات ساتي. خلکو تا د اعتاز مو شي اگر که خله خو به اعترا کې خود به ځان نه جو چې خلک اعترااز کې وررووج فاجر دا فاجرور وررو دا, دا, فاجر دا او د ګندې نه فاجرور یا خو یو معه د ګندګي نه ځان د دنیا غره ک مې ګندګې دي یا وررووج فاجر فاجرور دا د درګاو نهفاژور ځان لري کا ل ګندې د شیرګندې ده ولا تمنن تستکفیر او زبا تنم کوا استعمال پدې زیات شي ولا تمنن تستکفیر یمنا چې ته چا سرهږي غنادي د پاره کوم چې بیا ورته زبا تنه کې ایجاد زیات شي غوسنګ عام تور باندې اکثر خلا کوي ودې لپاره ور کوي چې ما سره ثواب او ګټه خېګنونکي ګلایې اول ته پرمې ده مطلب دي سواسو بزياد کی. ولا تمنن تستکفیر لا تو ذینہ پالچہ تو ور کول نو کوا اثر مینھا چاوز ماثر دینہ زیات کی او کرام سے مجاہد سے داخل لا مطلب ہوئی ہے ول ربك فصبر اور فذر زاد عرف سات صبر کما کلاچ کو کی بو علیہی مشکلات کی پن ناپور ناپورن مراد ہا مشکلات نبی علیہ السلام فرمائش پر شکل کیتا اون یې له انتظار کومل دمر لوې که کړه دنیا د هرڅ هم په کې واچول ځایږي وفقې او جبرین له السلام او عزت اطراقه الله حکم ته انتظار دی کله برا ته حکم کولې شي دا ورځ وا پدا ورځ باندې ډېر سخت وي پکا کران او باندې غیر یو یې ډیر نه ویستانه ومن خلقت وحدا رید مالا او هرها اصول چې پیدا کړی ما وحدا یوازي مرات ادینا ورید بین مغیره، چه اغا با زانتا وحید که ابن الوحید ویده. ورید بین مغیره چه دا وجه ذکر کریه که دیم او پلاریم یوازو. دادم نورون وغیرنو دا پلاریم نو کمینا وغیرنو. دی وجه انا وحید ایبن الوحید ته زان او دویم اواجه. معرف القرآن رو دا ذکر کریه که دا با زمان صوت نزیر و مثال نشته ده مال و دولت کې زیوځی زی اوازې مانه مال دولت زم ما پرنګ او مال دولت د بځنشت ورکړې مال ته مال ممذوده مال پریمانه مال پریمانه د عبد الله ابن اواز په فرمایله ماشینه توای پوری اکثر د باغات د فارشی اورډل لولې باونه اورډل وې تنظیم کیږي ومکه او توای څخه خپل میث کې فاصله وزاده دی اکثر تنظیم کیږي او چېان سریره مل ذکر کوي تقریبا هاو ټیم کې سالانہ دغه ټټ چې این سر دینار پر رسیده لن. ها وقتی مکن. ورکره می ده تا او بچی شهودا دا حاضر دلته و بنینا نعمت و شهودا ورسردویم نعمت لازه ور کرده. بچی مې ورکره یو بچی نعمت دی خو دویم چې دا بچی حضیر وی سوی سرا. سای و جدا نعمت ده. دکه کلا تریوی خو بچی یو دو بی که بل بل ده که بل بل ده که بل ده که بی. دا بچیو پا خوبواری چکه راځي چې به چې حاضر وي ورسري دې ته وګغالې کوچې موزه کدا جوړاينې مصیقاته و ما حاصلو تميدن او ورولې مدلرا دې چونې ماريا خدای ترته ډير ما غورځنور کړې يا तयारी مې کړله तयारी نه آځه بیا هم دې تم ساتجن عزيز دا وزيات کې اين نورم دې وې چې زيا دي شي زيا دي شي کريم دانان گنه دا يکين نودي لي آياتنا عني دا دا آیاتونه زمون سره اینا تهون کې دا اوره کو سودا در دې داخل وکوه ونه نوې واسودا صح مقامتا سودا بعض لماوي دا یو اوردي ته یې دا په جانن کې تفسیر مدارک ذکر کړی سبین خلیفن یصد فی ثم يهوی فی دا اوره د پور والا غر دی او د اوور په غرب راې دي تهویل شو وخې ي کې سر توورېي بیا به پر بیا وور شوي وورخېيتهو پهتهکیفته کلیف دی به وروخي چاغلی پې څنګه ور کې بیا به را په دغه پرې سرې لا وي نه ف که وقد درره په خوتلله کوي فقد دره پومه فتلله کوې فقطقد دا منه ز راس مع به س به بس سره په ما برهورګ یو واچ دې داوه د کله خلک د تر اویر دا خوشیر دی قرانی شریف دی ولنه شعر نه شیر ځکه ما شاعرانو دی خبره اوريدي دي دا ورته شعر دی ولنه تیرون نه دی دا ورته شعر به ځل د انګلیستان نام دی باندې ونه دی وینلې ونی ما دی لیجری نبی اسلام دی باندې ونه نه دی نورې قبر کې دلی معاخل فوز ته متوجه شو او جره د نور وي خلکې تازه سوی کتاب شعر نه دی لا پیغمبر شاعر نه در اوجن نه دی مجنون نه دی دښتې دی نو د هغه سوچ چې وکړ او سړی وګور سول نو د هغه سوچ کله چې ګنز ډېر افمدي خبره به وګورځوم نو سوچي کولو کولو تر دې پورې چې به د ځکه راوي سره چې کاري سره دېال چې کله داسې داخله چې ډېر سوچ کې او کله تر کې په یو ما کولی کله په بل نو د هغه سوچ کې لوی سوچي کولو کلمه سرخطه کو کلمه برکو کلمه سرغي په یو طرف واړو لې کلمه بل طرف کلمه څنګه دا څه تیر یو چې ګڼي دې لوي سوچوم ما مختلف فرادي فزان ما نې کړو به دا دخل نه یو طرف تم شو ډورو ګذټي لوي سوچوم ما ځان دې یو ګڼ بیاو مل دا خو ته دې دې سره سرکوون دې دا شیر و غیره نه دې خدای نبی اسلام چې سوي دا قران کري سي دی او نبی رسول اسلام او په دې کې اثر اچولې زګی قرآنی شریف څو قوري وخامخه اثر پکې نو داسې هر دی زده دا خبرو کای خو هیڅ قیمتي خبره نه و زمینی استاد هغه لمندار سره یې خبره وکړي از غلو تا کاني ندي و خلکو ډیره قیمتي خبره وکړه اصل لمنداری د وجنی و ورنه یو لوي نه لوي وزر راواله چې لاس خبرې کینو دمر بیکار خبرې وکړي همداسې ومدرسې ورکوټه طالب یو درس چې څړې ورزم نازیا په ځواب زموږه قیمتي خبرو شي دی أو و خلک بهر ډېری ریته دې خبر وو هغه وزیر او هغه افسرو داخلكو خبر تا خلکې ندي وي خلکې چې له خبرو قدر خنکه یې سل جمال دولت کړی کوم دغه خبر یو غریب چې اوس ته میکي مثال په تو د درځ اوسونه کوم دقدر چې کلمات راخو ډیر معزولت شي کوم دقدر د نور خلکو ته کوم بیا دې خلکې دې اوس کولې درته دا ویلې راکولې خبرې وو خبرې مې خلک ورته کولې ځکه خلک بدر دماله دولت کې شهزادي ريمل الله ببارك رازي یو ورځ باچا روټي کړه مده خو ماده ته شهزادي ريمل الله هم کفرو دي کې به ګرځي ده, ده. دلاړو نا درباریان چې هغه راواپست کړه روټي اجازه دا باچا উঠি ودي ته مالدار خلک راځي چې ته روټي ودي لره راځلي دیور ته ماتم وینای شي وینماته ویناتړې کا سوته غریب فقير تړې اخر یې ده واپس کړه چې واپس یې ک دلاړ او خو خلک کپی وایو لې چغه وایو لا را روان ته به ترین کتون ټول ورته سلامونه شروع په سلامونه ورته شروع په دې ته روټې لاړو لا چغه و غره را کوه ترکرایي کی جیل وندې او کوی را کوه کا پټې را کوه په ترکرایي ویرا وې ها ټول دې سي سي د سترکرې وې دې خوله روټې مال نه دا کړې دې کپرو زون لګرې نو زای لې دی باندې خرو منه که ماري روټې کړه ونزمس واپس کمه او د سماخې په پروا د راوالو ځيلي او ځمې لګمازارک دي زرا پیغام قراتې سلامونه روټي کې زماي زمي هم دي ترا پیغام دي له روټي کیدون کدي باندې پرموول لري سړی چې کله حريفي دا خبره قدر نوي دیمالدار وګورې ویني موږ را خپله کار خبره پټولو د لړې تاریخونو دیم مطلب شيخ القرآن رحمه الله داویل انه فقر و قدره یقینا د فکرا سوچو کې کرچه تو قرانی شریف بیان دی وضعیت کی خدای سبحانہ وجلاله قرانی شریف بیان دی عمر خسوق گزار دی 25 25 گھانٹی مسلسل پیو مری خراب وکي اوسه چل 30 سٹی لري بیان کینو قدره اندازیو کا يرڅ پیسې و غیر ور تر ازین واڅ خسوق دم روزگار نه لې هر ټیم درڅ نار ټیم درڅ نار ټیم درڅ واپس دره اندازیو کا يرمږي و غیر نه ولا پیسې باز یو کېدین امریکال اسلام دیختونی که یا چرچ اسلام دی پارا چالا پیسی ورکی افدرسونو کلی چرچ چالا پیسی ورکی فا قوتل اکیف قدران لا فرمی که صلاحی دیشی تبا دیشی سرنگ اندازو کان ثم قوتل اکیف قدر دیادی حلاک و تبا شی سرنگ اندازو کان جا پیسی وغیره دا مطلبی دا مطلبی دی ثم نظرا ثم عبسا و بسر سم نظرا دیو قتل نظرا جنی پس بدو چې کله دی را شي لټیم خبرې وري دی به سوچونو کې خ مقصه دی دی چې کله سوچونه وکي د بیا به دی و یاره دا قآې شری بند نو دی به سره کې راړ کې په دی چې د دی به پهې باندري دي ثماب چې په دی و نه شوه دی بیاتنې را وکي چې د دی باندې پهې تنی باندې شي نو دی بغلی شيسممهابسه دی تنې تر و بسرا. سره په دی و نهشه دی سخت تن دي یلا قران شریف پڑھو وخت میګر دا څنګه در تسپیږي نوابا سره څنګه پزوي کی تم ادبرا بےشاکان شتویلون د قشارد شړلې دی دا ولر نڅه څنګه دې وزاریه خونی شي نوثم مدبرا بےشا دی نه دا مگر تیز اثر کو انکي یره دغه قران یې له جتو کو تناسپی په ګڼټو ګڼټو ناز دی بیا څډی کیینا پداس سیر فقین نو ازغه ټولې یو ګڼټه خبرې نشي یا سړی او ګنټهخبرو کې سری بیانیونلي یاره څ کې سر ملې او تلیف دی را ته دستیر غوند چېڅو ورته ن س غ نه سړ کېږ او چسووکې نهستې کېي ش اوقرران ده مله ویل ما به درس سکول نو مخکل به شې مله تل ل ګټې درس پلو صرف لټم د فول دپاره او د روټی و د منځ پاار منور مسلسل لګیا او لګیا او لګ دا کمملی شاژدانان عرف شو سر شو مدن خند ساه مله د ن نو کم له مو. دا په اصله څه غټو درڅو کې پاتې شو اکثر کتابونه دې په خلاصو باندې کې ځي څه ګورته دا تلوي تفصيلن دلایل هویا جر هو تعلیل او احادیث او سنن په فدی ورته تفصيلن کلام پوراه د دې په تو لکلي یو ځاننه په لار ته وړې دې ګرمي وا ليو لګیا دې کې د اندر دستم کې چې موږ څه تم پیری ګراتې دې وړتې ا دې ورته خورې باټې خېږي دې چې څه تم څنګه دې هغه فریضه کې دې څه پروا د خروجې نه زمدرغه څه لګیاوی مباخې معنیونه خبرې بیا کې په دغه قرآنی شریف ډیر یو یې واخوندې کله څړې د قران په خوند باندې کوشي نه په ګرمي وي نه په یقیني وي نه په روجه وي نه په بل څه نه په بل څه روجه یې لا په خوند باندې تیرې کی د څړې یا قدرت یا ولا سبق ور یا خپل سبق د دې په سوچونه کیوین دی ويل مې دا مګر څه دې څتر کوونکې نه دا وینم مګر دې یو څړې ذ دې چې داخل به موږ دلته څرطو څرط څرګی ان موږ وکنده یا خو ته نه کې انتها کې یخلي ته یا دې لپاره چې انتها سورې سي دقیق شي خبر ک تعالی را چې څه دې لا تقي ولا تزر نوی پریږي بدن انسان ولا تزر نوی پریګ لا تقي نوی پریدين هي یو اندام د ستزانا مکمل یو یو اندام ته دې ستزا ورسيږي ورا تزر نوی پریږي جوړول تا کله د یو شي ورکه مسلسل بازار دي زاون کې د ل البشر انسانین او سرمون د انسان پدی مان دي چې 7 اشر نه فرشتي دي یا قوت 7 اشر نور ل فرشتي یا 7 اشر اشاره د توګه بوختانه وی الله نه بغیر دوی زمانه بغیر الله نه بغیر خوبشل کولې نشي معنی دا چې نور ل فرشتي وینشل مګ الله وین ندي ګرځول مونږه عملګيري ده او مګا اون نه یې ګرځولې موږ یې مه دې الا قسمت للذین کفروا مگر فتنه ده پارداکتانو د کثیر دی کافر او کړي خبره کې چې کله د دې ذکر راوي کې نور لستوي خبره کوي چې ماشورته یو وی الله خدایوالزر afar کوي چې موږ نه ورکون کافر هغه چې دا نه فرقې وتا سره یېږي سوره چې موږ یا نه مداوم کوستو ځاګندره کله فرمیله خو دې لپاره فتنه کړم دیم وځا یې دې تن له دینه دې لپاره چې څینو یا کتان ورکلې ورته کتاب مداریک کي کړې دي کړه چې دا یا تراغ نو یوه ځل د تن نبی صلی الله علیه وسلم دین ده نه دی له سننه خبره تذیکو کو زکه ثورات کې دا خبره واه دا به نور لورشتي وي او ځکه یا کسان را کې مؤمنان دی ایمان یا صرف ایمان ها. او شکو دي کې کسان چې ور کېږي ورته کتاب او ایمان والا او دغه پارا چې ویلي شي دا څنګه د پزوندې او یا د ځان چې پزوندې کې مرز وکا تران څه اراده ده الله رب دې په بیان د دې مثال دا وسي بياني الله دا وسي گمراحي الله جاده جهوه کي چا ته چپو او نه کوي په لخرو دره وسام اگر رب العز او نه لاما گر پندو نتي دل بشرد د دي انسان الله چريندار ان انسان کي تاسو خیال دی ول قمر او شدده سوق مي سوق مي څنګه چا ول کي وړي وي بيل جاي دي دا وسي نبي عليه و ديږي واللي عذا بره والليو شپاعز ادبره کره چې شا ک او صبححي ذا ادبره او سبا که ک راړ کې انهاله قبرېنده لونده خذايا خوذ کامت دا پ غمبره یا د اللهقدرتونو دا نخدي م مقې کاال وليږخر هاری او نصلا و طوانی چیزی کری وی رئینا گانا شوی بوی. مگر قاواندان دخیل صلاح پا جنت دنی که بیو بلنو کوون کوسو د تا کوسو نکوونکی بی دا مجرمانو ناما صلاح کمتی سقر. سوشی دننک تاصل را سقر تا. قالو آئی بدی لم نکو من المسلین. لم نکو مانا مدارک کری. لم ناتا قیدو فرضیتا ها. مونگا قیداد موز فرکید فرکیدو لنسا صلاح مسوک مزلکه نمود پرخلا لاغونه کبیره ده هميشه فدی باندې جهنم نشته دین حدیثی کی ذکر د کافر د معنی چې مونږ د فرضالی تقیذن ساتل او نو مونږان په کومه سکینڅم چاغریز ګرځي نبی رسول الله پر میلو من ترکل صلاه متا عمدن فقد کفر چا چې خپل څو نمود پرخلا دي انسان کفر وکوم امام محمد بن عمره ملاحظه ظاهر په حدیث پیلو څکه سمو پرخوذون کلا انسان کافر شه ونورو لا موبل نا اصل کی مراد من ترکت صلاه متعمدا معنی چا چې انکار او وکون دا کافر شه زکه یوځای د قصد نموس فریق چې دا کافر جن وکوفه استاذ فق احکام دي بیا نیکه ماتیږي مسلمانانو سره بنی شي خخولي او, او کوفر مراد 파زه کی چا چې تنه انکار وکوه د سره مینه چې دا فرض نه پدې به انسان کاپتی او نو مونږه کی پراکم ورکړې مسکینانو ته اومږه بحث کونتي مالقا يين سره دا بحثونکو اومږه چې نسبد درو کولم پر د قیامت باندې د دې چراغ منتقل یقین, و یقین و مراد موت لکه مدارق نور چې څنګه ځي ګلګي دي د دې چراغ مراد او وجا داويداز اذا چې لري ملال ذکر کړو رضى الله عليه والي او یو یو چې نيڅې دي یو د شک ولادي شک ولادي حق جنبه یقین ولادي حق امر کوي چې بالکل هر ځای ته مرپاسي او شک د جنو اعتبار پ کار ی ورځ یو ګنټه دووره زندگیې دا وی و چې نمې یخین ویل ک تر چ را غمون تمته پیدا به ور کېته شپارت د شپارت شپارت کوونکو پسدي لارانې ت کرهې مورې دوین چېدي د پورانې شریب پرانانی شریف نه راونکی ت کرا عرب کې ویللیکی یکټ ته او پوورې شریف ته ت کت کويته و ک دا جنت ته ل یکټ وي كأنهم حمرون مستنفران ويقولون كذا هو قرون هذه مستنفران فرطون كيشوريدونكي فرط من قصوراكي تختي من قصورا قصورا ما أنا بذل ابن جوزي رحمة صلى الله عليه وسلم فلوية جمعات سراء قرونها خاصة كرتي أتم يوق إنسان يري تختي ذكرنا لو خلق بين لوية جمعات بي سراء بهم دغت تختي دونكي يا قصورا ما أنا بازو لموكي زماري سراء كوريدا لا تختي دونك ويد زمارينا د قرآني شريع ذ بيان اون کي مثال ياخذ مريثا را ور یا ياد لې جماعت سره او کم چې تقديدون کوي دا غو مثال د خر سرا ور کړيش بلکې اراده لري هاريو دي دينا دا ور کړې شي تا سو کم منشرہ صفه پران استلې شي وي صفه پران استلې شي وي يا مدارک ذکر کړې دي په نبی عليه السلام تعلیل دي مونږ علي ایمان راوړو چموږ دې سیپړای شي آمون کوټه ووینو آمنه وو مین النار چموږ دې جانم نه پامن باندې یو نګیاله موږ تاو منو یا سوپمونه شرماندا دې غواړی مونته کلاوا پران تسلی شي کی تامین مونته پیغمبر تور کړی شي دغه دې مونته مراک دی شي تک مختی سوریانام 124 تا 44 شو ویزا جا ثمایتن قالو لنؤمنا حتا نوتا مثلم او ته رسول الله سری انا ایک تو چي سياتا دي ويل مون تر هغه غيبانه ورو ترسو چې مون کوم را کړي شي مثلم او ته رسول الله شان دا او کړي شي ول الله پیغمبر تا دي ويل ممکن دا کتاب او معجزات شي کریم داران دا بل کې ني دي کې دي داخریت نا کریم دا چې دی قران اواز دي دا پنهونه سيست چکه خو غشي پاندوني تي ديوږي ديپن مشيا او سن سياس مګر چې خوفي دي الله وا اهل التقوه زکه هر سړي چې قران دي الله را بوجستري کينه اصل خبره دا سه خلق د ډير دعوتونه ورکی ولیکن هرڅو الله قران شريف سي فريدي نه او جلاله سورتي فاضل کې مخ تي شیوبتي سياسي ثم ورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا قران صلى الله و صلى کراوي چې الله چون کې اله مثار داس بازار اود کې تو نو نوور ډم وغیررم یاغ ته به ډر خلکوي او کم دی چې اکثر وګړې د آې شرید کوم درسونه ويهغ کې خلک چې څومره په کاروي اغ مره پ ک نه وي مثال ددي داس یو د زرګړ دوکان یا د پو ټمارو ددي خلک شوي نو پیا اور ټمارو پهې باندې خلک ډرره شوي پهکنغ کې م زونه نه وي او زرګر ک دی دغ په دوکان باندې رش کو وي یو ته ورته چر را شي ولیکن زرګر ته هرڅوکې ز ک چلاړیم پلیکنفلللی ولیکن شي د کاغته پیس غواړی چې سړی سره شوي دته چې فآانی شریف دا پیر ټ ماټر راګانې وججه نوره نور دنیا په زړه ته هروکلي او چې پآانی شریف دی د ته هر سوو پر لوی دولت غواړی دولت د ایمانه چا سره چې سومره د ایمان دولتهې مضودوي د ورته راې شي پو دلو تخوا تاکوو چا لا د تخوا دي و اهلول ما سره او ډې غ رادي د ما سرت دبخني اسمله الرحمان رام صورت قی مک صورت دی ترتیبا پېه یم نزه نه حې نا درشوه دي رستو دي سورة او مخي دي سورة غمزنا غمزنا سورة شامت مخي سورة ترتيبان فينزة عبيايم نزولان يو درشم بعد القارعا قبل الغمز اسمي ربا ترشوه معنى ربا تا مخي سورة سوريا مدسر كي دي ويلو كي ديو اللبنة كو من المسللين كريالي سيادكي دي سورة دو مايات كي ذكر دي ولا اقسمو بالنفط اللوواما دي انسان موز عبادت اوني كي صيامت ورزوان دي بخول زان ملامة كي بيها دارن مخي سورة كي ويلو لمن شاع منكم اي يتقسم او يتأخر دین دې ته اچي چې مخیروس ته ځنه فرثه عمل وګورې دي په دې صورت یا لستم هيا چې وای یو انسانو په الانسانو یوم اذلم بما قدم و اخر انسان چې مخیروسه کړی وي باقي باندې باندې خبردار کړئ شي انتیزاتې صورتته صورت ممت دی په با د دارن لواما دا صورت ممتاز دی په تللور سره لپ د او لا چونکې زوپ ې او لا لکهفه اولهمه اوله لکه په صورت کې اسواده قیامت او زجر مونقرین او تا پاوله صورت کې اسواده قیامت باندې شواهد به ذکر شي وجاتس هم ولا ياسکین بسم الله الرحمن الرحیم یو کوم پېنډه پنون غلا یامه مهرباني و بیان دا ذکر کولو دا قیامت بانده و پرالیگلو دا قرآن شریف و دا نبی علیه السلام. اصوصی معروبانی و کاسو که قرآن شریف او دا نبی علیه السلام تاویداره و گرزولو. او قیامت فرز دا خصوص نبجکو. لا اقسمو بیو من قیامه. لا دا سنده یه نسنگ جتا سوویی. او قسمو بیو من قیامه. دا قسم کومه فرز دا قیامت بانده. وَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّهُوَامَا او داست این داستنگی تساس خیال دیں تبس اگر باخرت اینا خوشا را خوشا لبی ذقاتن قوم تاغنف اللواما ملامت کون کی نفس اللوامنا مرادا بازو لماوی نفس الكافر في الاخرت دی مقاتل رحمت اللہ لے فرمائی تا کافر نفس کعمت خورت باندی دی بقل زان ملامت کون ایمان دی ولی روند نیک عمال دی ولی ونسن. زم کول د علوی عباس رضی الله تعالی عنہ دی هغه مراد د بينا ند مؤمن دی او تلومو بنا پاتا دې خپل ځان ملامت کئ په هغه څه باندې چې کوم عمل د زینه پاتشل څنګه یو مومن دی داغه مثال فیروز یو مثال پتور یو ورځ کذا سزا شې خپل ځان ملامت کئ ولې رانه سزا شې نوافل کې یو ورځ یو نه خپل ځان ملامت کئ ولې د نوافلونو د دې مند ورې عبادت مراۃ مومن نفقه دنیا کې خپل ځرم له امامت کوي کیږي نه پاتشي او که کارته نو خو با آخرت کې ځان بیا عمله مات کوي آیا ګمان انسان دا شرایم بندو کوم ګردو کیده تر ځکه موږ قدرت والا یو قدیا الله ان تسویہ بنانا دایچ په برابر کومه باندې نه ده تر ځکه راځل لري انسان یې فجرا ما ما زیرا روو دې امام ما قامخ ورځ باندې چې قیامت یا کترین دینی عمل دا ها مخی ورزا فارا. تفوز فیدی کل بودی رزا خیامتا. تذاباری قلب صارا. بس کلاش برگی بروگی شیسترگی. و خصف القمر و بی نور او جمع فریشین و روز فگمی. وی بی انسان قدا ورز باندی این المفر. شر تا دی زی دا تیختی. شرین دار انجندا سنگا چی تاسووی. لا بزر نیش دی زی دا تیختی. رب ساعت المستقر ادری دلد خوردار و پریشی انسان صلاح و رض بانده. حوش ده مقید سکری و خراسی رستو پریخ دیده. بلکه انسان تا اقبل نوز بانده لیتون که دیده. ولو القامعازی را اگر که ورزه دیده روزونه افو انسان تا کوي دي لا تو حریک بهی لسانه کری تاجه لبیخم. جی دیلنه اصلاح و سلام چی کل بوانی راوڑه لان نبیه اصلاح و پسیر زر زر ویلو. دغه پارا چې ځمانه هیر میشي الله تعالی ور کولا لا تحرک بهه لسانک مخوذه وا په قران شریف باندې جبستا د تاج له دې دغه پارا چې تلوارو او کته په دې باندې دامت هو چې قران شریف لږې د زر دروې چیر نشی رانه بلکې ان علینا جمعه او قرانا یا تینن څنګه باندې جمع کول دی دی و قرانا او بیا بیانولم د قرآني شریف ساده جبنا درته اصل کی مخک سره رب داو څنګه چاته کورس باندې مونږه دا اډو کی دا اج مکول شو د پښت تاسو ته کې مون قران راج مکول شو پهلا قرانا هو فتبی قرانا کلا تللمږه قران شریفه خص بذلک وذ قران قرانا هو الله ذات کی نه دلی نسبت کړی دی مونږ د دی للکو نو خو الله را بلجت نهکل نبی بیا انسلام ته وایي بر اسلام را وړله اتل خبره داوه جببر انسلام کو خپله خبره نهکله د الله رابلجت خبرې کوله په دی ووجبان د بر انسلام لل ديس لکه د الله لستله سمنګه عامسونا کې خلکووي خبرې کوون ک دنیې ق په کاره دا وکو خبره د چا کېږي داور ک را کتابته چاې ل کېږي پسو قرآن شریف نسبت دارو که دا خودی تند تا نسبت دارو نکی اصل دیخو قرآن شریف نمید د لا کتاب نه نمید فتا بی قرآن فتا بی قرآن معنی ما هم قرطبی او امام بخاری دا مطلعه کری فتا بی قرآن اے فتا می بیهی و ام سیتا دیتا او دا دیتا چپشا دا د قرآن شریف تابداری دیم تکسیر و المعنی ما هم لطرم اللہ زکر کری اے تابع قران دې درس تابع دا داری وکړه د دا قرآني شريف درس باندې قرآني شريف دیوورید د دې دی نورو تدرس کا نورو ته دې بیانو کا کله خبر دیوورید دی له ګورا غزرات څخه له کله خبر وتا قرآني شريف څخه یو لږ دې څن د دیووریدل کټول پټول نشولې په دې حدیث څخه هویا یا څنګه کم شپته کینې سبل ته تا یاره ماړي بهستر حدیث نوریدې لېما چې نو اورېلمه ته غیر خوان راځي دې کله کم که سره کور درس مې کوله د قران ټم اهمی تقریبا دی عقل کوتون دی درې معنا په له میاواز سر کولیدم خاص سمې قرانە تابع دایری شریف معنا عمل کوا ته قران شریف باندې یګینن ټوم باندې بیان نه د دې بیانه اول دی نه ستاره جیبینا کریم دارن جن لا بل سحبون الااجلا بل کتاب من کوی الااجلا راغه یتې سره کوم کس سره مراد دې په دنیا ده چې څومره په جلبې باندې روانه ده دیو جنا من بیا چې بناذر صلی الله علیه وسلم لا ذکر کړی دی لا تحب الدنيا فريث بدار المؤمنين ولا تصاحب الشيطان فري صاحب رفيق المؤمنين لا لا تحب الدنيا دنیا سمینه محبت مکو ځکه فريد بدار المؤمنين بعد مؤمن قرنه دی وله د حبشیطواه پرې ریتلمومنې نه اوته شیطان سره ملګر تیا م کوه لکه دا د مسلمان د مومن چرې دوست شي کېدللی و... او پرخرې یر کړې تاسو آخریتته ډېیر مکوونه په اورضبانندې ناران سر و تازه بهوي خپل ربطته ناو زرا چچونکې بهوي ډیر مکوونه پهده اورضبانې یا باصی را دا گرد غبار جا پکم مخبری و سیده غصیبی تا ظنو ایو فعلا بی ها فاکرام گمان بطی چوک ریشل دستر فاکرام فاکره یا گمان سوزی کری حلاکشتی دیوی زبوس حلاکی گم یا فاکره مانا قطع زبکر شر یا گمان بطی دی ایو فعلا بی ها فاکرام تا چوک ریشل پدبانی سختی کریم دا سنه دا اضافه لغتی ترا قیام کل چتاب او رسی مرگند مرکند تام و من راق او غیب اده من راق دا من نیست که سکتر اودا یعنی ذرکران پتیم که دا دا مری ببندی گی را بندی گی و من راق سو جدام گر سو جدام گر سو که اطراوشی تکلیف را تکم شي یقین بو که چې چدا وقت جدای ده جداوال وقت بچو ما زولد دا دنیا هر سنو ده جدا والتا پتی تا په وستا اړې باندې یو پړنی په بلا باندې جنایت ډېر څنګه غم نه دې چې دې باندې غم راځي چې کله خپی وي کله سکی کله سکی حرامسته تا په اورد باندې کېږي پراست قواله صلا ني س قور کې دیوانی مسکل یا خپل زکات او پرزی مونږه یا ستنې مراتون عبادت عبادت هغه چې مالی عبادت دي او صلا نه مرات ټول بدني عبادت نی ماریه باید کړه نی بدنیه باعث کړه یو یو ته ذکر په اونت کې یاد شول لیکن نتبدل او کړه وا تو الله او دې له بیا ولاړ دی خل حالته تمطا فخرت اون کې مثیک اون کې او لا لك فاولا ثم او لا اولا، فاولا لا دې تعال دا مقام د جهنم بیا مل دې تعال ردا مقام ثم او لا لك فاولا بیا لهې تعال دغه ځای دې دلایق دی یا او تلور زلی ذکر په ډیر ځاکید تپاره یا او لالکا بلای د تا سره داسفتی چې تا سره د دنیا کې زر کدن ته وخت کیږي فاولا په مناسب د تا سره داسفتی چې قبر کې ودر سره کولې شي ثم او لالکا دیا مناسب د تا سره داسفتی چې حجر په میدان کې وي فاولا لک او دیا دلم نه فاولا دیا مناسب د تا سره داسفتی چې جهنم کې وځه وله شي سلور د لفظ دا اوله حلاکت یا سلور ځل هغه درکدل تختی د قبد آزاد تختی د حشر د میدان تختی او د جهنم تختی دا سلور ویل چې په هر دیوځنه سلور الفاجر اوغ او یا انسان و یو تر کڅدا ایو ګومان کې انسان دا چې پریو قولي چې دې سودا بیکارا یا خدامانه چې دې په دنیا کې څه ژوندۍ دي او توس عوامو نو واهي وي وي یا صدا مانا درداخلیل بس شو مر شم ختم شما د انسان ختم دل بیا کم زی که بیا کم سلسل یا جنت یا جهنم یا نمتون یا زابونه دی. ای نو ده نصامی منی جمنا. نمانی چه غرزو لیشیو و عشو لیشیو و شن ده علاقتن وی نجم شیوی پس اللہ ده پیدا کو فسو وفت برابره که. تز الله د دینه جوړه از ذکرا والونتا ناری نوزنانا. علی زدالک بی قادرنا لا ایوخی الموتا اینید دا اللہ رب العزت قدرت والا دا چی جوندی برکی دا اللہ رب العزت مری عزیز کرا عزیز کرا جتاب زاوین وی ورپسی بلا وانا لازالک من الشاہدین نیشک اللہ پده قدرت والا لیش جمری برا جوندی کی اوزا پده باندی دا گواہان و نیمان او آیتا موسکی ویرسنگ دین بعض علماء موسکی مویرش باز علماء نوافلو کی مویرش فرد ماندک نوافلو کې ذکر ویللی شي نوافلو کې سړې چکله مسكين نبی عليه السلام نے جسمره دعاګانې نقل دي مثال په توګه جنت په ذکر کې جنت سوال به کول او جهنم په ذکر کې جهنم سوال نه دانې وسم نوافلو کې کړی وی پر مسکه مکه الفاظ مې بیر اسلام مستری چې کوم قران شریف دي ا نوافلو کې نبی عليه السلام جنت په ذکر کې جنت سوال به کول او جهنم په ذکر جهنم سوال اگر څنګه مات رضی الله چې نبی عليه السلام په ځوالاړو او نبی علی السلام سوری بقرم ویلا سوری علی امرام سوری نسا دریوان سوریتو نبی تم تاجده کیویلو مرچو اس ببس کی اس ببس کی نبی علی السلام پا آرام ورام سرم جنت پزی که جنت سوال بیم کلو جای جہنم پزی که ده جہنم نبی پنام بخترم ماغر نبی علی السلام نوافلو کی, کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوری دار اونکی سورتیں ترتیبان کیتر مزول اټان و ن شوي دی روستو دصور ته رارحمان نه او مخک د صورتته را نه می را مخکې تېر شوي مع راته مخکې سو قیمت کې اسواد د قیت و نو پا دی صورتیم حسبات دا قیامت خوزیاد ستفتیل سران. داران ماسی صورتی ویرو علم یکو نطفتا من منی ی یومنا تیم تیسیات کی. نو پا دی صورتی ویهننا خلقنا الانسان من نطفت امشایجن. اگره ورد نفی نمون پیدا کن. مخی صورت کیو کلا بلتو حبون العاجل بی سیاد کی بی سیاد کیو کلا دنیا سره محبت کی دی سیاد کیو انها اولا یو حبون العاجل ستی سیاد کی مخی صورت کیوی الوجوه یوم ایزن ناظرہ فا دی سیاد کیوی جار آیات کیو ولقاوم نظرتا و سرورا جزادت سورته سورۃ منتزه په پدويم آیات نو په تن امشادین نو سه امشاد هغه ډېر ورن نو په دغه ذکر شوین دا رحم سورۃ په ذکر د کافورو پنځو آیات کې دا رحم سورۃ منتزه په پیرایال څونو واقوا کانت قواریرا که ده سپینو زرو او ده شیشو ایلا سونه بوید. خلاسه ده سرطه سرطه که اثبات ده قیامت ده تمثیله او بیان ده لسو د ده پاره ده نیکانو ترغیف قرآن شریف او تسلی نبی علیه السلام تا وځاتاس مې هم ولایت کړم بسم الله الرحمن الرحیم یوه کوم پمداه فنوند الله یوه کوم پمداه فنوند الله یامه مهرباني کړيده فذکر د نه موتون د جنات او پنوزل قران خصوصي مهرباني کړې چې دنیا کې له تا تعلق د قران سره هرڅ کله په جنته کې هل اتعل الانسان هل الانسان هل كما لقد ترى رسمت تصویر كبير او جواهر ذيك يوم دارید تحقير را ترى راغله به انسان باندې انسان مراد قطারে سوی مراد تنادم السلام او تراج المنير ذکر کرد دي براتن هر ي انسان دي اينون يو وقت من الدهر دا دي زمانين لم يكن شيء مذكورا اينو ده ستيز ياتراشوي یا خوادم دمر اسلام په پیدایش نه مخکې استرجه حيات لري نو یا هر انسان دغه څه چې کله پیدا نی وي په پیدایش نه مخکې چاته په پلاني و پیدا کیږي لږ کالمقې او ذکرمقې یو کالمقې چاته په پلاني و پیدا شي نو انسان د سر خلق نه دی یا پرې سوچ دی اوی په انسانيه حالت راضي چې به سوګني ا دی حدیث کې راضي نبی اسلام فرمایلو اللهم ارحمنی اذا نسیتو الله ما باې خصوصیا او وخت کرامو کې چې دا خلکوونه یر شم دغاي دا مطلب او ل انپسان د ته وخت راغلی چا یادلو نام او او بیا به یو داسې وخت را شي چې بیا سک یادې په شي سری ته پلار به یادي نګ به یادي ی کاله ش کاله او چاتهتونې کو او ک کو را چاته به یادي انسان اوم داسې حالت چا یاد نو بیا هم د تعاله تهه زار چاې یر شوي تا خو سرورې خلک کیا چې بیا سووو چې څوڅوک به خلک کرددي میله ما بعض د را هم په وخت کوه چې د خلکو نهیر شو ایکن پیدا پمونږ انسان ل را من پتن امشاژ دې ګړی وړې امشاج ګمانې یا خدا چې سړي او ګځانه نپ ی شي د غ نه پیدا پیداو یا امشاجن مه بته اوسپې اخلاې د ګړی وړې م مزه که لاسیدونه ډډ وړ راځي مکه چې څومره کې کوم قرآنو داسې دین بیا مستوجو شي نو څومره کې څومره فکر راځي چې دا دین مستوجو دي امتحان قوم دېنو غزرې مونږ دلاره او رضون کې ریدون کې یې کین خو دې مونږ ته تلار جن سیلر یا خو شکرګزار جوړی کنه شکران لیکن دایر کړې مونږ د فاز کافرانو سلاسل زنجیرونه او ذوخونه او زير او ګرم تراس نو خو کې ورتا یګران نیکان خلګ چې با من کا دین د شرابونه یوی با خوند حقیقت کافور د کافور عینن دا یو کې نه دا یې شراب به ها دا کافور څه کی دی ویو کې نه وی کی مړی کی با یې شراب یا خد یا یا یې شراب منم بریده اول فیل ذکر کې څه خل او انت ها دا فل مراده چې څه یې کول دی دا په رګ له سندمات کې او د بیموک شي مړی یو پدی یا څه وکي پدی باندې بندګان په جیرو نه ته جیره اری و دې لاره پاړولو سره یی نه خډیر غوی منکولې بونې شي خو یې استعمالی یو په نبین نظر وروالیک اون کې بنظر احکام د الله باندې نظر معنی امام رازی را الله علیه او قطعه د پوری احکام د الله او مجیب دی وې نذور فی طاعت الله کوم دین زمہ معنی دی د الله په سابه داري کې ها پوره کوي او یریږي او نظر کله چې انسان امانه چې د بل افلانې ګډ و غیره یا دمره پیسې به ستو یا دا ختم مله قران شریف کومه دا په دې باندې واجب شي کله نظرونی دي په دې باندې بیا غونګاريږي او نظر چا چې اونه مثال په تور جذب غړ وغیرہ علالومه د دې فقالم خوراک نشي کولی، او د دې خوراک په ملدار ستري نشي کې د لې کوم چې زکات مستحق وي کوم چې غریب دي نصاب مالک نه ده هغه باندې کولای او کورواري کوم نظر دي او یریدونه کی دیره غرض نه کله شر دغه مستطیر علی کلی شوی و راق ور کی دین حبه سره د محبت یہ خدالله سره محبت دی یہ سر دمل سره محبت دی یا ظلیل بنایته وی دی عمل سره محبت دی دا عمل موجوده خواندی کله چتنه سی خاطر کول الله قدیمه جو خلقونه فراسو دی الله درزاد فرکول مسکین دا و یتیمن یتیم واسیره او قیدیتان اچین مراد مجاہد سے وہی مراد فنا قیدی دی او باز لماوی لک تفسیر ماوردی مراد دین عبد دے غلام تن مراد کیہ تا سرقیت کی دی او زاد المصري کی ملا فرمی اسین مراد خزادہ ذکر اقفور کی سید دی ایک نہ خراق درکو منتا مستا داقل رضاد اللہ دی و تداوی لا نريد منكم جزاءن نغواڑو منتا سنا ولاشن کره او جزان بدله دا چې تاسو نوم سره خګو کوي س دا ولا ش که نظر نهطریب واړو چې تا مون کو خلانی تاریفو کوي چ پ لاانېېتهطور کوو فلانر فک دام تر نه غواړو یې نن ری پهمون یری کومونګه د ذا برک زمون نه لا ورځې و سګقام چې ترشه ده اوقام توي را ډې ر سخته ده پهقعم الله شه بالکان بس بچ بکیدی لرا اللہ رب الیدد عذاب دشار یعنی عذاب دیدی وردینا او مخامق ور بکیدی تا نظرتن و سرور نظرتن تازگی و سرور و خوشحالی نظرتن و سرور حسن ملازی کردی نظرتن فی الوجوه با مخون و بدن که بیچ دی تازگی وی سرور فی قلب خوشحالی داری پزرکی وی نظران دا چی دید در مقتر تعلق دادی و بدن سر سره تکل خوشحالی وی د او دین و سرور خوش خوش خوشحالی خوش خوش سر و می زنم خوشا ده زکه دنیا که کل سرای خو خوشحال و ذی خوشحال و یونم تریات شیبل دسی وی هر څو تو کو یته ویندا دی او باز سرای ات را شکره له مستو له خندا و علوی داغه قزه معنی بزرگونو غمونه پراسی وی او ظاهر خلکو ته ده زان خوشاله خوشاله کی شکر دسی جنتیان داغید دا زغم خوشالی وی دمخدم خوشالی وی و بما بیمان صبرو، بدد بور کرده شریطا بیمان صبرو، بس وقت هاو چیزی صبر کرده ده، حدیث کرازی اف صبرو ارباطن صبر پسلور ختمده، اف صبرو اند صدمتی الاولا، یو چنسان تاول کی تکلیف رسید، دی پدی وقت کی صبرو کې حط صبر داده، یو خسره بی عوید صبر که، نوی علیه السلامی ممو قباند روان و روی اصفرین باب صبر که دا حدیث شده، جو زنانه با قبر سر او و حوڑه جړل اولی فریادونی کول نبی علی سلام ورطو فرمیل ایسی و زنان صبرو کن. نبی علی سلامی پی جندلی می دویتی سو کتاب انده زغم راغلی تا و ما تزا خبری نوی کری. دی مقی لا خلق ورطوی زداخو نبی علی سلام دی تا ورطو دست خبرو کلا ته علی سلام تا فرمی زما سبا دی زما سبر دی بز زبا سنو کوم اما پی جندلی وی نوی. نبی علی سلام ورطو فرمی نما سبر انده ست متیر اولا دته خو یاړې کدې مخو سر ډول او خچې او پکې دوه لري د ډېر سم رذورېو غنټې به زوري دو غنټې به زوري یو ورځ زوري به د ورته به ځاړي د ری ورځ به ځاړي یو میاشتې د دې څخه او یاړې په طریقه دومره نه شي کولای چې ټول مرګ جړاګان او پرامن وګړي د وحید کې بیا نو ختاره او بیا یو اخر کې مسل صبر اصل ان الصدمه اس څنګه د تګری پرځي د باور دین کې څه وره کده اصل <سؤال> څه وره نبی عليه السلام فرمایل زم صبر علا اداي الفرایزه فلې د فرایض په ادا کولو صبر دی معنی دا چې همیشه د څفر یو ټیم زنا نه دا کی بنځ وخت موستې چې مکان بیا خرګون نېمې دا چې موږ یې اجازه موستوون کړې یا چې یو ټیم سار یا ګټین چوزګر یمست کې او کنو دیو یمست نه کړي درې صبر الله د الله د حرامو ځان بندول د دینه ته ځان څوبر کې ګناه ته اونې کې حوصله وروم نمبر وال <سؤال> المصائب تقریبا زیبتر هغه په دې او کې حوصله یو کې سمبل دی ابن کثیر اکثر کې شهوتې ټول شهوت صبر کول کان ټول کول دابل صبر وي نو بدلې دي په صبر دی ور دي جنت وی وحریمو وحریر او ریخموی دا جاله ګون کې بي دي په دې کې په تخته باندې نو ویني په دې کې و ګرمي ولازم حریرا نيخني وذا نثاليمن ذي وذي بان الظلالها ارميا سوري ددي وذللت قطوبها او تابشيو ميوي داوي تظليلا بطابيك يدلوا سرا سيدنا جور تيراجه الله سبحانه ميوراشي ديويش گوي ذا واپس ديا ګو دي اوچت دي ذاته دا تابداري او غزري ميشي پريوانه دي انيه لوخي من فزته دسبينو زرو واقوانو ګلال سنا كانت يغلا قواريره ديشي شي شي قواريره عبدالعبن ابالتے فرمی دنیا کی جنت نور مثالوں ملا گئے لیشی خود دیو مثال دنیا کی نش دی. کہ سپر دارے د شیشی وی زکہ سپر میں خوشیشہ کو نش کیدی کیش دنیا کی جدائی شے دے سپر جدائی شے دے تے جنت سپر لکد شیشی پرنجصفہ گو عبدالعبن ابالتے فرمی دنیا کی نش تھی پر دروھا تقدیرہ چانداز شیوے باندھاز کی درست کراں گو دی پدے کہ یا خدا کی جامونا یا شراب یو خوان د عی ذنجی ویرا د صندوق د عی غډون دا یو چینه دا پدی کی چینو می خلې شواغه تاسو تل سبيل تل سبيل تل سبيل منه همیشه روانه ګرځي په پدی باندې ګرځوله وشي پدی باندې الکان مخلصون همیشه بلکې یو وینئ ته را ګومان وکي ته پدی باندې د ملغلو رو منصور اپرن سلیشو کلاو شو قرما معشوم لن تکر ذکر کوي د ګنده وغير ګرځي په جنت ما شوبان هغه بلکې د ملغلو او کړي وینې ته ثنا داوال دی کی وینې ته نعمتونه او بادشاہلو یا اوصلی وحریتا جانی طریق ریخمو د شنو او ای صبرق او غټو رخمونه سندوس مری ریخم او ای صبرق غټ رخم و حل او کاریدار وکلیشی من فزان د سپینو زرونه استقام او سوی په دیوان دی رب دی کول پاس یا او پاس دې د دې منځ ته إبراهيم الله و یو اصل کې جنتی لپاره ډېر څه منځې دې باندې دې یو د سپینو زره باندې د سترو زره باندې او ډريم یو لولو د ملغلو رچې د هوا باندې هم جوپ شيږي یقینا ده د فارت تاسو بدله دا او دې عمل تاسو مشکوره مشکوره معنی مقبوله الله دې قضا ده دا ان کې قبولې کو یقینا امر هم سو نور قرآن شریف نو زیات ترغیب قرآن تا. د کینندای لګلې مونږ پتا وانه شریف تنزیله په لګلې لګرالې ګل سره او تنزیل په لګلو سره تاکید صبر کوا د پاره ته ذریعہ د رب سره او تادی داری مې کوا د دینه د ګونګارو شکرو یا یادوا یا ذکر کوا په امدا د نن د رب سره او بیګا او د شپې زیږه کوا الله تا پاکی بیان او د الله لپاره پښکلوی کی د دا کتان محبت کې د دنیا سره او هر کړي دی चिरست دی نه یہ میں تفصیل اور تزکیہ ولیکے ادارہ میں بہت بڑی ہوئی من پیدا کر دی لرا او شدد نہ اثر او مضبوط کرے منگا اثر ہم اکرہ میں اب سے فخ خلق ہم بینی پیدائش منگا مضبوط کرے انسان من وجن کمزور دی من وجن اللہ نے مضبوط پیدا کرے کمزور فدی اعتبار ک لکھتب وغیرہ پرائش بھی اڑی پڑے ادنہ سیلاد تین من انداز مضبوط کیوں نہیں خود سے دل کی بیماری او تفاق واں درد شاغل لئی پوری بھی آوے او منو وجه الله دې زمزږ ته پیدا کړې دي چې مزبوط دمرې چې قرون او ده دې رحمتي او رحماتي او اورلو په پیدا کې دې سماري مزبوط کړې مونږه پیدا اجي عبد الله بن عباس ته فرمای دې معنی اثر ما ابن دې ته پکړي مونږه مزبوطي اثرم قوتهم طاقت دې دي او کرا چې خوخه چې مونږه بدل انصالهم تبديله بدل کې براه مونږه پښان دې نور یقینا د قران شریف اندونې دې یاد دې ځکه چې خوښ شي بوله دې رب خپل تا سیداللار سیداللار مدارې کې دې تقرب الیه په طاعت او اتباع رسوله صلی الله علیه وسلم کې جنبه السلامه صلی الله علیه وسلم کې ما تشاؤنا او نږي چې هغه څه غواړي یو مانو ما تشاؤنا الا ان شاء الله تاسو نو مگر دې الله خوښ شي دې نکی گی هاو سوی چه تاو سوی غواری کی گی هاو سوی چه خوخشی داللہ یکیناً اللہ رب العزت ده کوها او حکمت والا زاد داخلی اللہ پخل رحمت کی چه ده چه خوخشی او ظالمان تیار کردی در آزاب درناک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت مرسلات مکی سورت ده ترتیباً او اوی آیم ستت تر نمبره او نزولن دره در شمه. نازل شوه در رسطو در صورت حموزنا او مخی در صورت قافنا. صوره مرتلات ملکی صورت ترتیبا ستتر نزولن تینکیس بعد الحموزا قبل القافنا. د مخکې س سره الله مون ک سانتیامونږ با راوللی په و کله قیمت را ځي مخک رسال د مرسلات بیا مرسلات دا به ی نبا خبر ووي لوي خبر به وي د نزیاتو سفاه کې په مکوو باندې اب حالت به شي د هغ علاماتدي پر شويدي په چکویردي او په انفتار کې معنی ربتو مکی صورت کی ویلو والظالمین عذلہما عذابنا للی اخرتی دوسری صورت کی ہا عزاگونہ و ذکر چھ دارنگ مس کی صورت کی ویلو اننا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ذیما یتی پهې صورتت چې لمه یاد کو وويلم نه خللو خوم م مامه نه مون تا دتووکوو ب نه پیداي امتیازازې صورتت صورتت ممنتازې پهلت زره لپ زویل باندې دا صورتت ممنتازې په فنزو شواهید باندې لان سورة ممتاز دي تذكر دا جهنم كانو جمالات السفر خلاصة سورة سورة کی پنز شواهد دي پتبات دا قيامتا او سلور احوال قبل القيامتا او صورت کې تخفيف دنیوي د په حالت مکذبینو ثابتینو باندې او تخفيف کوو او صورت کې دلایل اقلیه په قدرت الله او نفر ذویل لز ذلی په مقابله د لس نه وجات اسمی اول کدان والمرطلات اورقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رکم پندار سن دللا عوام مہربانی کڑدا عوام مہربانی کڑدا فزکر دا زاگونو فزکر دینیے مسونو وسودی مہربانی کے لیے پاچے جسو کیڑا زاں نبس کو نے ور تنصیب کو والمرطلات اورقان فلا صفات اصلا ول مرت اورفهوا و په قسم دله مږمې ذکر کوو په ماده شاده قسم دی د هوواگانو چیتون کدي په نرمی سرهه شاید دا هوواگاني چون کدي په نرمی سره په صفاې عخوا شاید د حال هوواگاني چتونون کدي په ناشرات شره راو نماوي دا سف دی د کله صفات د فرشتو شي مراد شاید دی هوا فرشتي داوي قربون کوي يا کو عملنامو لره يا دلاو کوم رسونو وغيره لره يا که هوا غاني مراد شي نو شاید دی هوا غاني چې قربون کوي په خورولو سره وا سدوري دي وغيره ورېږي دا رنګزمه کې دا سزونه خواره واري کې قل فارقاتي فرق ګر شهدي هوا فرشتي چې فرق اون کې مميز حق او باطل کې یا یعنی فرقا و سنکی که پل فارقات فرقا شاید دی ها وردی چی جدا کون کی جدا کولو لسطران یعنی نه چی دی جدا کی یوزین بل دیتا لکا باران نوز و جسنگ ورد جدا جدا شید فل ملقیات ذکران شاید دی ها و فرشتی که روڑن کی دا ذکر یعنی د شریف عذران او نزران در د عذر د او نزران یوز ختم شې د تاثیر او د فرض یرو د مؤمنانو یی کینها چې تاسو سره واده کولې شي رحامه کا وافي کې زم کې دي میقامت پیدا نجوم او تمه ست تسکلې څوري وینور کې شي او کړه چې اسمان پرجه پرانځلې شي او کلا او غرونه نو صف دند د کوي شي یی څنګه چې ما دې دند کوي شي تاسو دا غرونه چې له کښانه مالو کې وړاند کوي شي وای زرسلو او قتت او کله چې پې غمبران هاغتهخت ورکي شي یو من اوجللس د کمرض دپار هغې تهټ ووررکي شي وه یو من فلي هارض دفیصللی د بلتون چمبالې طسلام به را اوتللی شي چېقوممون د منلی او کتبر ک تاله چې دور د بلتون حالاقتدي په دا او وررض دپار د روجننو یا خو ویلدون اب فمي واپي جهنممه دا یوهکن د دا په جانم پادرو ته کنازین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو اور عزت علیه جہنم فرمایا را فیها وادین اعظم من الویلہ هغه باندې جہنم پیش کړی شو نو ما د وېنه پکلو یکنده جہنمونه لیدلا نو له دې یکنده د جہنم هغه ویل کنده وا او ترې په کول امام کوټه وی ذکر کړی دی پر دې کې یت ما او ما من قوی اهل نار او سودی لیم دې ګهنمیانو او دينيي زدهوي په نتینې روسي هغه په کې جاما کولای شي په دې وسکول کې هاو څنګه ده بیا وقب وین کاندوی په داورز د پادورز د اوجنو یا حرکت د حرکت دوی په داورز باندې د پادې نسبت د درو کوونکو تعین دي حالاتي مونږ اولنی یا ورڅې کول رسنی همدغه رنگکار کومونکو مجرمانو لکه دوی په داورز د پادرز د نسبت د درو کوونکو اېنې پیدا کړې مونږ تاسو لاره مې مې دوی وګ زليلو نه یا مې نرم نه یا څوک نه اې څوک یوږي اسقدر او قیمتي نشته ازګر دې مونږ دلاره په قرار مې کین تازه مضبوط درېدلونکي تر وخت ندی مقرر معلوم کوې اندازې پیړې مونږه په څو وخت اندازې کوون کې مونږه چې عامري و څومره وخت تیری وبیا بیا ماښام څومره وخت پیدا کړي حرکت به په اورځ باندې د پالنه نسبته درو کوونکو علم نجلیل اردوه کفاتن اینه ده گرزولی مونگ از کافی کفاتن باز معنی وی جغت و غورم معنی کفاتن امراد کافی احیاه او امواتن ده پار ده جندو ده پار ده مرو از د جندو امرو ده کافی ده او سره و یرا خاندانی ممنصوب بندی ذکر از مکه نا کافی ده اللہ پنی ما ده کافی گرزولی جندی امرو پا کزیدی او گرزولی مونگ پده که روازی غرونه شام او خرکتو منتاز الالا معان قرآتا ها غبو خالصو یا فاغونا قرآت غریب قرآن دی کرکلی ازدن فاغی مزیداری او با علاکت دوی پداغر ازبان دی دفارد نسبت در او کون کو لاکی آغتتا دی تبو بیلشی دوی تا تو پاغی نسبت در او کون کو دون کی لاکی الازویل سوری تا دی طرح شعب تخاوند درستانگو دی لا ظلیل لیو ولا یغنی من اللہ یوي ولا یوغنيونه به پیدا ورکي من الله ح د ګرممی نه ستانګون به سور وي انها ترمی ای دا جانم شتل به کوې بشار د ضررات باندې کل ق سرې کل ق معه یو خدا چې فشان د معړو فشان د معله دومره ې هغه ضرري به ولوي چا هغه د پ مرره بهوي هغه نور اوورکې سومره وي دنیاې چور برې مع معلو به سر کې تن په یانم او راغو دوم رلوي اوروي هغه کده محل عمره دا کمري عمره او دومره ور ستروتي هغه بستر کې بستر غورسي تانو جمالتون سفر وای کده او خوان دي زیاره تانو جمالتون سفر اني خوان دي زیاره دا تلوي لسکا ورته دا بنگلو مره د خوان او د دې څنګه هغه بستر په ستر کې غورسي علاقات دوی په داورت نه د د نسبت ضروري کوونکو داها او رضا لائن تیخون کتافو دا, دا, دا خبر نشید کونه ولائیو دانو لهم انو فی جدت ورکول شدیتا فیات زیرون کدی اوزر پیش کن حراکت بوی فدا او رض بانده د پارا دا نسبت دا روک دونکو هذا یوم الفصل دا رضا دلتون دا فصل معناه بلتاوز دکار که بین الحق والباصل والمحق والمغسل حق و باطل که هم فرقوشی حق فرست و باطل که برست که فرقوشی جداواله تاسو دا کمونت کې ریتاスルاره کېدون څه خلک څه تدیر په کیسه کې ځان که کېنه حرکت به په دا ورځ باندې د پاره د روغ جنو یقینا متصریان آرام او په چینو کې وي او په مې وو کې هغه شریدي خوښ شي ورته به وې لشي ګلوخري وشر بوڅي پریمانه په سبب دا چې ویتاسو شامل کوون شي همدارسي بدلاور په منګستان ته وونکو تا په دا ورځ باندې د پاره د نسبته درو ورطبو ویلیشی و خوری و فیسکی و پیدا خلی و تمت و پیدا خلی لگا این مجرمون یکی تاسو تو مجرمانی یا دنیا که پیدا و آخری آخرت داشتا حراکت بوی پا دا ورز بانده دا پار دا رو جنو او کلچو ویل شریطا رو کوکی لایر کاؤن دی با رکون و پولا حراکت بوی پا دا ورز بانده دا پار دا نسبت دا رو توون کو و بی ای حدیثم با دا رو یمینون از روسو د قرآني شريف نه غاډو معنا مدارک کړي د غاډل قران روز د قرآني شريف نه ژوند پكم خبره باندې ایمان وړي چې انسان په قرآني یقیني کې قبل وې سوچي حديث کراجه کله چتا صدا وې پهږي هي حديث ان باډو یسمنون تاسو یې آمنا آمنا ای ربو د مسلمانی ایمان دې منځو کوي بسم الله الرحمن الرحیم سوره تنابا مسوره دې په دین دې سورثونو کې 78 نمبر او په نجل کې حق نمبر دین د دیوان 78 نو جولین هڅې نازل شویلې د رتوه د سورته معرفنا او مقدسې د سورته ناجاتنا سورته 9 مکه سورته دین د دیوان نزولن حسدی بعد المعارج قبل النازعات ربط دی سورت دا مخی را تران معنی ربط هر حر کراچ مرسلات کی ذکر دی یوم الفصل وشن و قدی سورت کی استفقیل یوم الفصل وشن دا رنگ مخی سورت کی د ورو علم نه جریل و فاتن احیا اووه امواته پهې صورتتې ويلم نه جلیل محادا. د که نوکه مونږه به چاونهه ګرځې ده مخې صورتتې و دل جبالو فاته پهې صورتتې و وی را تل جبالو فکانت طربه لطم آیات کی ویزل جبال و نصفت در غرون و حالت نزل دم در حالت ذکر دیں شلم آیات کی وسوی رتیل جبال و فکانت ترابان انتی ازاد سورت سورت ممتاز دی پا آغلت سیزون و غریب پده کی شریک دی په دنیا کې آغلت سیزون و ذکر شید دارن سورت ممتاز دی پا افتوز و کفار رو بانده ولا سوره سوره کې تفصيل له يوم الفصل الله غل څه زونه چې دنیا کې شريف او په ماوي نه مالدار او غريب او سوره کې نه کوي شفاعت قهري وجات اسميا په دې مياستين بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په امداد د من الله دامه مهرباني کړې ذکر د دې نعمتونو او سوتینه مهرباني چې د ټکي نڅور نو سیتو امه تسالون د سبحانک دې تاسو سوون کیږي اننا بهل عظیم اننا بهل عظیم ورته وی آیت تسالون اننا بهل عظیم تاسو کې دې په اړه خبر لوي کې تاسو کې ذات یې نذیر او راتنه او تنبيه ها هغه الوی خبر دې قیامت هاږي په دې کې چرم دا چنده زربه چریبا پوشی، یا چرم دا چنده سنگه چرزی خیال بی، چه خیامت کنی سنیشتا سیاه لگون زربه چریبا پوششی، نکره چه ارتدار شی، حرم او الارض و محادا اوز آغا لسی زون، لسی زونه ذکر کیجی، چه آغا مالدار و غریب دوان داغینه پی داخریه وزمکا، اینه دا گردولی منگ ازمکا، محادا بچونه غریبم تی پی داخری جوڑا جوڑا او پیلارې مونږ تاسو سره جوړه جوړه او غردلې مونږه په صبح تاسو سبا تا آرام او راحت بدن او غردلې مونږه شپه لباسه پردا غردلې مونږه ورځ معاش د پاره گزار د وخت تیرولو چې دنیا کې سوګټي او یوکړې مونږ د پاس تاسو سب ان شیداده وو وخت باندې مزګیت او غردلې مونږه دیوې انور وحاجې په کې دونکو کی او را منن موثرات منن موثراتی دوریه زنا موثرات غری موقرانوی الصحابه ولې زه دنا مراد د علی ابن عباس څخه خپل میکه ډیر ذکر کړ او موثرات اصل کې هغه سپینې غری دا هغه نه او برا وری او هغه تنفیق هغه ته ویل کېږي ما سجاده هغه ته کیدونکي کی ساری ځن کې سجاده مندات چې نو کې هغه یې ساری شي د پاره چې روبا زمون په دیوان ځاني وانه واته غاګا نه وجنان تن الفافا او باغون فافا ني زيني زي يي جنان دز بلتون كان مي قاطه دي وق مقرر يوم ينفق في السور قارزمي کي فکه به والي شي پښېلې کي پترازي بتا صفا جا ډلي ډلي فراवणी دي لي شي اسماء دا بابا دروازه دروازه دروازه ني کي سيروي لنصول الملائکه پرې کي ورا کو جدل شروع روان بشي ورونا پکان ترابا قصي بدا پېشنا شو ګوګل طرا عام دلاري نافي غيخاري د قصيږي په شان دوغو خاري يني نور کې يې کينان جهنم دا مرصاد چونه د پال ترکشو معابز دې د ورتللو لا وي بينا صيحه احقاب وصلو اېږي په دې کې احقاب دې رزمانا احقاب مخترف خپل لټ کوې سمعي تر کار تر ليكي يې او ټکبه څو ذکر کې احتياو کان تويلې کې لا د نه کمم زیات <تصفيق> وخت تیر کړي او دلته اهتابه جمعه د مع چې یو ووق به غیرره دا جا د سویقالو دی م تا به پهې ک دا هتاببه به سرون کې د یو ووق بیا نور سرونه نورکللو په دغسې به لي لاپونهپ ها نهبل کدي پهېې بردن یخني ولا شراب به نه د سلوو الله اممیاً مګګری یړو و غ س او نوي لا سر جزان وفاقا دا بدلد کورا وفاقا مانا مدارک کڑی موافقا لی آمالیم لذی آمالو سردان موافق بدلد از اک آمال دا بی بجو و بد عذابونا بارکولیشی یکینا او دی لا یرجون حسابا چو میدنو ساتلو دی حساب لا یرجون حسابا مانا غریب و قرآن کڑی لا یخافونا چی دی دی, دی حساب نیری دلنا او دوی مانا مزیری کڑی دا لا یخافونا ولا یاتقیدونا نیری در اونی اقیدوان او نس زد دارا و کولو پیاسن زمنغا کزا با کزا با نس زد دارو کوین بار بار گوستم نس زد دارو کولم او هر یوزیش مریله من بیلرا په کتاب کې پسوڅه کی اجازه پرنه دیته مونږه کولاره الا عذاب مگر عذاب یی نو نو بذتی چی انل متقین مفازن اوس بشارت اوخری وی لپاره مؤمنانو ی دینم د پاره د متقینانو مفازا کامیابی بو وی حدایقه باغی چی وانابو انګور بو اطلایبا او پیرلیږي اترابا حمدولیږي باز ذکر کړی کړي کوای و اتراوی کې تیر او قللا ذکر کړپد هغه زنانه ته ویلې کې چې لاغی سینې غټی وی دا هغه سبب د محبت د یا جنکې او اترابا حمدولیږي یا هم عمر وی هم عم عمر ده مننه 50 سال عمر کې 70 کې 70 سال عمر وی تصیوان دا رنګ کې د زنانه د دی هغه لاوار هرڅو وخت تمشي مې بیل اسلام ته چې زنانه راغله وا نبی علیہ السلام ته دیویل ما ده پارا طالو که چې جنته دار شي نبی علیہ السلام ورته فرمیل ګډیګان خو به جنته نه ندي آفه جړاشه خفص وان نبی علیہ السلام ورته فرمیل ته پته نه ده کینان شاناهو نه ان شاء سورته واسه ذکر دي چې مونږ غدا یې پیدا به کوربنا ترابا هغه به همزوری ویني زنانی دیکینه الله رب العزت بیا به کذاب زنان کې ودا دي ذلیل او نبی علیہ السلام به جف شپه او منځه جف شپه کول لا دي نبی علی السلام <سؤال> دا د جهان مرکز د بشمه احمد ترمذی کېشتین نبی علی الصراط والسلام ګوزل کجوري خوړل خل مخه نه ډوخه اخلي رضی الله تعالی دې طرف ته خل کلا کجوري ټولو خوړین نبی علی السلام پر مې ری توغورې سمړټې ری کجوري وپړې علی رضی الله تعالی په خنداشم وې تاسو مخه ته ډېګینې چې زمام مخه تشپی نو ما خو دې ته اورغل تاسو alteration ته دې سیم خوړې دي یتا سره ډوخه نشته ده دا رنګ علی السلام یوزل ابوبکر رضی اللہ و تبارک اعشار رضی اللہ و تعالی تک قبر وشن اعشار و تعالی نبی علیہ السلام میس شو او اعشار رضی اللہ تہیں بچا وین والا نبی علیہ السلام نے میس کی قبر سے سلوکا سورہ وصف نبی علیہ السلام نے لبکر اعشار رضی اللہ و تعالی قبر کی خبر کی نبی علیہ السلام وہ جنگ کے زم کی را وسط میں او چې خبرې کې نه تازه حاضر پکې لکړې چې کوم خبري شروع کولي زما دګیمېس کراوس دی دا رنګور واقعیت نبي عليه السلام یو طاوی و باندې و نه راتلم چې باندې و نه راتله نبي عليه السلام د پارډیر د زنه بیر اول دا باندې نبي عليه السلام به په طرف ته توپی ورکي کله یو ورځ هغه بدلته د مزدوري تجارت به وکول یو ورځ هغه ولاردې نبي عليه السلام د شان کله کولي و نبي عليه السلام فرمایش ته تو دا غران زمانہ واخلي دغه په اوښیو چې دا نړیری ته نام دی خپل ځان مې ویرم څنګه نورم مګلم بیا وې د الله پیغمبر دغه تور کړي ما د ونی نه مخته ایمه ما به څو پاتم مې ویل چې نام ورته په من مخه پکې لا په ایز باندې رسیدلې چې دا نور واه که مې ویل چې نام جپ شپ ټوکی وکړ ولي نو د ځان نام سره مې اسلام ټوکو وکړ او تر څو کو جنت ته نېږي معنی چې الله سبحانه الله जाणکې د نبی اسلام ټوکه هغه ضروغ نه وا حقیقت ته پکې دارې نبی عليه السلام ته چې څنګه داخلي وو چې ما تا یو سولي راکړم تو خړه ک نبی عليه السلام ورته فرمایل ورته دې ته وګهې ته بچي ورکی باید دې ته کرا چې اوس دې وګهې به بچي څورکمه هغه دې زما په کا ده وو چې تو بچي ستوم نبی عليه السلام ورته فرمایل وګهې بچي نیوي ته ډیر غټو خم به خود وګهې نه پېدا دي نبی عليه السلام غب شپ لگوله چې کت غفقې کرو ته مکاسن دی هاو کاڅه دی یان شرابوی د ډکه ډکه ګلاسونه نباوری دی پا دی که لاغوان عباسی خبری ولی که زعبا ندارو دا بدلده طرف در رفتانه اطوان حسابه بدلده پا حساب تران ربی سماوات والارده رب, رب دستانو دزنکی او آغا که پمیزه دی که دی محربان زاد دی نبا بی دی اختیارمنده طرف در لحنار خطابه در خبرو کولو هن تعال ازبانی یقوم روحو جو بدریگی جدری علی اسلام والملائکت صوفا يا قوم روکه ګانا خپل دي یو خپل د پیغمبر حضرت رسول الله تعالی دی قوي ملک من الملائکه دارو دا یو فرشتہ دا د فرشتونا ما خلق الله مخلوقا بعد الارش اعظم منه الله د ارش نه روست دمر لوی مخلوقي نو پیدا کړي پیدا کانو یوم قیامت قام هو وحده صفا وقامت الملائکه كلهم صفا کله د قیامت راځي دا یو فرشت دوم رلویا فرشتارو فرښتہ چراب یاوال په یو څه څو درګی نانو ټولې فرشتې په یو څه پی موږ ټول فرشتو برابر دارو یو فرشت داقول عبد الله میاباز دې بیم خو عبد الله مسوت نراغر دې هم وی دینه مراد فرشتہ اعظمو من السماوات سبی ومن الارضین سبی ومن الجبال دمرلویا فرشتہ د اوس ماو نملو ده د اوس ن نملو دا د غروون نملو پرشته ده دویم پولې شاو د زهه کول تری ل جویر صب دی او ی کو مروو نمرا ده ګي لري رات سلام دی در فل دا, دا, دا دی د زې مې یوپول دا نهقل دی هغه د نیر اسلام لورې وې پهې باره کې نل کړي دی اوي او رو پ دل آیا جند من جنود د الله ت حاله لییس دارو دا یو لخر له د لاده له کرونا لیسو ملائکه فرشتین دي بلکې سملخر لهوم رؤوس واید وار جوړون دې لپاره څنګه مشته خپې مشته لاسو مشته یا کورن طام اوی پرا کو مکر یثم یقوم الروح دی لا یتلوستون درېن قول دای مقابل بنا یاد ذکر کوي اشراف الملائکه روح مراد تدیزه کی هغه عزت مندې فرشتې دي هغه بودریږي ورپسې و نور یامي بی فرشتې بیا اوجریږي حسنو قطاره تذکر کری درون مراد تنو ادم بھی رون مراد جوار القران کی میں قول دا ذکر دی مراد ذروحی تفسیر ماجیدی کر کری مراد دین زی روحی، روح ہیں قاون درو والا مخلوق هاو بد روح لیش انساناں ول ملائکہ تو فرشتیں دا قول تفسیر ماجیدی ذکر کرین بل قول دا جرا ایمان لاد ذکر کر دی مراد دین روغون بدری دی بدنوں او زیتین اسلام سی بذکر کری یقوم روح نمراز قرآن شریف دهیم و کذالک اوحینا الیک روح همین امرنا چی سور شورا باون عید کیون و شریف روح یعنی او د ده با شکایت کهی چه علامن وصلنی و وصلن صلح الله دارن گواگانی او شکایت که عربی اقضی بینی و بینی استخزنی محجورا اللہ استاد افلانی بنداز پیخولی هم زماده ده پا میسی اورانی شریف دایيګړې دا دا او چا د پاره سفارت او چا باندې اعتراضونه وکړي ډیره پاره ګوتريږي او فرشتے صفاص او ختورګان دي خبري کولی مگر هر حادثه چې جداتو کې مه روان زاست او وای وي دې حسوینه صوابه من نه ده کوینا بې وېون کیوي داورت دې شیا په چا چې خوښ شي او دې سری ورو خپل تامه بعد زیدو مونتا سره عذابن قریبه د عذاب میږي نه یا اخو عذابن قریبان مراد دنیا عذاب دی. یا عذابن قریبان مراد و ساوزوی داخلت عذاب دی. خودت سرد آغم نیزدی که دون که دو حق و یقینی سیزدی. یا اما ی انظر المر و پارد مانی که گو بینید تاریم ما قدمت جداغو حاغا چه مقی کری لاسونو داده و یقول کاثرو یالی دنید کن تو سرابان اووی با کاثر حیارمان دی مال را چه ویز خوری دا با ینې بیا له صلاح پر مه قیامت قرظ باندې هاوختر والا کې نه دي ختر والا کې لي دو بدل اخلي دا حدیث یو مطلب کوموجدينو دا ذکر کولو مراد ختر والا نه هغه بریتو فدماش کړې دي او ختر والا نه مراد هغه مزجوم کړې دي در مزومان دا بلا فازين زرم نه بدل اخلي ذکر کحمت قرظ باندې پچي دي جناور او تیسره کتاب نه صدا قیامت قرظ من پورته کیږي اے بنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل مراد حدیث ما اصل حدیث دی اوئی مطلب تهذیر د قیامت کورز باندې د جري او غیره به پور تشی لک ساعت پارا دا تم کورو والا چلی پری بیس چلی چې دغره ور پر ظلمې دی مدابطه نه بدل واخدې ولار رب الجسترف انصاف تقاضا دی د خلکو توخو اجتماعات عمر انصاف دی بیا به دین نروس دا ساوي خاور شي کله چې دا خاور شي کاثر به پهېک کوي یا تې کوبه آرمان چې زم دغته خاور شو څنګه چې نور ساوی خاوری شي یو افو د کافرر دی یو افسو د مومن دی مسلمان دنیا کې سوونه کوې دنیا کې زندگی سی زندگیي تیره کي ا څنګه او فکر ت نور بهویل یاې ې کو پول آمان چې مونګه چنټهوي وی. کله ویل چې مونه ډک کلهورته کل نورته عاد سن. د آخرت نه پهیې کېدل لاات به وي. کازم نه یریده نو کې بیا دې ارمان نه پی بسم الله الرحمن الرحیم سوره نازئات مکی سوره دی ترتیباً 79 نمبر نزولاً 83 نمبر نذیر چې وې روستو دې سوره نغانه او مخې دې سوره انقطارنا سوره نازئات مکی صورت ترتیباً اوناسی نزولاً ایک از بعد النبا قبل الانپطار. روض مکی صورت تران مکی صورت کی اقلی دلعیل ذکر شل پیسوات دا قیامتا. نور پسیم و سقلی دلعیل و ذکر شید. تارن مکی صورت کی اوصال دل منکرین و تخیق و مجرمان تا. په دې صورت کې موثق المنکرين به ذکر شي دا رحمخه صورت کې ویلو وجعلنا الليل لباسا لتسمياتي دې صورت څنګه سي سي هي واو تو شريدا ها واخرجت ظحاها مکه صورت کې ویلو الا نجر الارض مي هذا اشوغمياتي پهدي صورتت کې وي والو بعد د ځې که نمبر مخکې صورتت سر لسم اتې و وانزلله منل مو او سرت مان تجا جا پهدي صورتت چېکتې ساتې و اخهجم منه معها ومره امتیازاتې صورت سورت ممتاز دی تاو پینزو شواهید باندې چول دی سورت چیزی کردی دارن سورت ممتاز په ببیان د طوام مطل کو برا ای دا قیامت دی انده طوام مطل کو برا لوی خبر خداس دی سورت دی صورتیں اس وقت قیامت میں اللہ تعالی متمرداں کو ترکشاں اللہ حفاظت کرنی وہ بیاتے ہیں جری احمق فرور متمرداں اللہ ان کو داروں سے ترکشاں ماللہ نے حفاظت وجات سمیا بسم اللہ الرحمن الرحیم گروه کون پیمداد کنوم درلا که اما مهربانی کری دا زکر کولو در خیامت باندی حسوسی مهربانی کری شا ده که خطل خشیت و خوفی ور نتیب کن واننا زیاد غرقن شایدی ها و فرشتی روح آغستون کی در کافرون ها پسختی ترا واننا شطوات او شایدی ها و فرشتی که بزدون کی دی روح در مومنان و پنرمی ترا در صابحات او شایددي او پرتي لابو وون کې په لامبو وړو سرهکن چې ډېر ز الله کار کوي ې سر شایددي او پرتي مخ کدون کې په مخې کلو سره یند الله وکم تا د یو بلله بل مرات مره شاید یا او پرتي تبدیلته اونې د کار د اوکم درله یو مطر جو پر پ اورض بام چې تزباو <تضبع> هر رادفا اور فسیب شیدی پاکی و بالحالتا یا متلسل براوانی دیر مقنا فضا و رزبانده دیر زنو نا فضا و رزبانده واجفا واجفا مانا یا خوبا خالی بی لعقلنا یا واجفا مانا من عباسر بکڑی خواه فا یریدون کی بوی سرگی دادی نظرون دادی خواه شاہ خکتب بوی یا زریل بوی وای با دی ایقا مقاوا پسکی دن کی امونگا فحالت ز په دې وخت کې ایزا کنه ایزامنا خراکل شمنګاږي زړه زړه دې بیا ورمن کوټه کوجو په دې دغه تل فراوه کړې قرت خاصه را دبارته له تاوان دي چې بیا کوټه کیږو وصیبلا جړه کېو په دې په وخت کې ظاهرها صاف میدان کې به وي د یا قضاې ته په مراد دې جهنم دي دیوا په جهنم کې یا غیره قران ذکر کړي وجه الارض په سفار دغه میدان باندې وي ا راغلی تا پهی په ز باندې واقع د مثال <سؤال> سه فرون. ایر راغلی تا ته خبر د مثال سسلام کې ک اووا کړه به خپل ته اس نادغ کی چې اووااز کړیده ته رب د د پاکنډال مقدې پاکې توه تا او راته یا کګ ویللی ورته لاړ چا کون تهکنندې سر کې شوي دی اووا ته آ ته شو انتزه کا دا چېته پاکشي او خدایو حکمتا ته په طرف د لارتا په څو یېږیندل لهنه درا وینه فارهو الایتل کبرا فصیق دلته معجزات وی او نسبت د درو ګونه فرماینیو که ثمعت فرای اسا بشاکه کوشش کول یو اند فساد یا په خلاف د مثال اسلام کې فطراجه میک خره اواز یو او وقالا انا ربکم الاعلى فسوېل کی ذرب اساس او چتیما انا ربکم الاعلى بعد طرح قران شریف طرف یہ ال دیو دے گتلی فرون راغی تران جان طرف وی رزن پہلہ نہیں دی ویو یا گل نہ رب قوم لا خدا خبر سینے جس طرف جان طرف وی نہیں بلکہ ذات بے الہون او اور اسی ذکر ما کی شی اس طریق قصص اٹھے کی تیاری پرون ما علمت لو قوم من الہ غیر بل ذات بغیر بل الہ ظفر نہ منما دولیہ تاوین پیلو ور لما مخکې دا د روغوبیت دی کړي وه انا را کوکومل <سؤال> الله <سؤال> نستا سره بیم خوررا دا دا زه کوم در بیات کوونه او وارپې بیا د ولیت داوی و کهه ددي په میې سمومره وقطتو د تسی مدارک ذکر کر یو کول داې شیر کاره دلی په می ک پېله ځانتې مخکره ووي رو بیا اه دویم پلو دی ش فاصله فله وه سرلووررم پول دا چې کاله پله وه د لا الله را بلیزت فازاب نکانن چاغه عبرتو داخله نو الاخرته تبنو خلقل پار اوله عمر منو د پارا یاونی والله فازاب د اخرته نیبیني ته د دنیا فازاب یګین پدې کې قامخه عبرت دې د پارده ها ما چيری دې الله نه آیاتو دې سقیق په پریش کی اسمان کی مونږ جوړ کړي ورته کړي سم کا شد هغه فصوا قزا ور برابر کړي او تیارکوید از مکا روی سیردین زحاها سباد آغی و الاردوان بعد ذالک دحاها از مکا روز پیدین دحاها غروری دا بعد ذالک یا خدا چیز مکا اول پیدا شو اگو غروری دلی نو اسمان پیدا هم شو ام غروری او بیا زمکا او غروری شو ادا قول دولیبین عباد دی دکه زایران اعتراض قیادمی سوری بخرا کشیو ی مرکز مکه پیدا د آسمان پیدا دي د کمنه مخ کی جوړول شو دي نو سایه اتونه معلومیدل هم حیاتونه دا کی مرکز مکه پیدا شو دي او د زین معلومی کی وال ارض و بعد ذلک د ها ها زمکه آسمان نور سکی دی بیا فرولی ده عبد الله بن مراد جوړول د زمکه مخ کی غړول یوس او قرتګی ذکر کړي دلته بعد په معنا د معاشره دی بیا اعتراض ناراضی اینوال ارده بعد ذالکه از مکه معا ذالکه ده دیسته را غرولی ده سنگه چسمان غرولی ده که سسمتهم راوی سیده دینا معاها ومرعاها او بوده دی او گیاگانی چرا گاده دی او رونا ارسا قوارکلی دی غرولی دی فیده دا دفار ازتاسو دفار زناور ازتاسو فیده جاعتی طوامت الکبره بسکره چرایشه و مصیبت لی یا گبرهات لی عبدالله بن عبادت پی فهمید و یوم القیامه اور از باندي ان يا دکين سان حال کړه مخکړيدي دارا بکريشي جهنم لمييره د فازه هاو چاچي قريوي يها سوچ لا کريدن کې دي تا ابن كثير وي ا ازهرت للناظرين فراه الناس ويانن دا جهنم په بالکل قلبو ته پړاږي شي خاربشي ارص بيويني ترڅا چې اوسوږي دوه سترګې شو کا اثر الحيات ترګشي کړې او ورکه دې ژوند دنیا یعنی پارا پدیکین جہنم یہل ما اواد ازید ددے او هر جا صوب به او یری د ما کامره پی پش کی درو درو خپل درو درو خپل نہ وانا او منیک خپل نہ زخواہشن پنن جنت یہل ماوا پدیکین جنت زید ددے او مر رضی اللہ تعالی یوزل بہار وتهون وے کتو شکر باندی وتهون یوالک یوری در چادم رغات نو هاو گڑی کلی ووجوا عمر د الله هغه سر ته خبرې کوړ نووه خبرغته وي رازمونته روټي اوړ خبرې وخت روکي نه ورته ووي جای لبي نامنو کته وال مامګماتېمونیا میل لیل عمرته ووي د د رو د چې ورته یو سر رووجې میاشتونه دهته څنګه روجی نیست دي او منته تووه خیررن تو الله چې دا کولوکهه دا او د به سره عمر رضی الله <سؤال> تعالی و رضوان علیه کرمی تنظیم غری جلری سره تکیز دی څنګه څنګه وغیرہ کوي عالمون ترکه نه خوارو غطا څوک مینی داغه خو یکتلا هغه به څوک مینی ویني هغه یاد تر تر ایدی کی واما من خاف مقام ربی ونهنا الصان الهواء ان الجنه المعوا او <أوزم> کی دخل ربنه او یریدی د خویش ثابیداری اونکان جنت د زیره څوک مشته الله خوشین اینل جننه ته یل ما وا پس جننه زید زده وین په پاکستان په بار د قیامت کې ایانه مرسه کله به راتل دی بیمان تمین د کرا ناشته ته یا دا غینا ال اربیک منته ته دا اله د قیامت دا حاتم په ديني چار سو بو یالله ته دی علم الیه یردو علم استه یګین ته یره اون کې فائدہ باخره څوک یری انسان یره ول نه وګې دي حوارې چې وګ وینئ دي درنه وی غوي چې واقې تر کوي دي الله اشیه تنو جو ها ما لريما یا په مقدار څه هر بسم الله الرحمن الرحیم سوره یابت مکی سورته ترتیبا اچایم پښی نمبر نزولن 24 نمبر نازل شوی دی رسو د سوره نجم نه او مخ کې د سورې قدر نه تريا وقت مكي صورت ترتيباً هل نزولاً چوبیس بعد النجم قبل القدر معنى يروت مكي صورت تران مكي صورت کے ذكرو آنتم شد وخلقنا من السماع وبناها ستاي سياد كي فضي صورت كي ذا انسان قدعيش بذكرش اوني من نطفا من قيد نطفينة پیدا کرين مختی سرت تین تی سیاد کیو مختی کی سیاد کی دی مطاعل کم علی نعام اکم دلتا بی سیاد کی دارن مختی سرت کیو فیضا جاعت توانمت الكبرہ کونٹی سیاد کی فدی سرت تین تی سیاد کی دی فیضا جاعت الصوحة. امتحازات سورت ممتاز دیں و طلبگار ده حق باندې جب آغا آغرون صحابی عبدالله بن امی مکتوم رضی الله و صلانهم دارنگ سورت کی عالت انسانانو یومی افرر المر من اخیه و امیه و نمبر چون چیس ولرته صورتو صورت کې بیان تهذيب الګ تبلیغ او دې دي په بیان نمسليم او اشاره دې خبره تا کوم شاګرد دې عنابت والا دې نو هغه ته توجه وکه او بیا ترغيب قراني شريت طرف ته بسم الله الرحمن الرحیم عبا سوا تولا عن جاءه الاما عبا سا تنشه پذلکی و آشت آبا نبی علیه السلام تا عطاس رضی اللہ و طالعنم آغتین مسلمان نو عطبا شیبا عبو جیل دارن امیو و دی داخل اقراغیم نبی علیه السلام دی در قبر کولی و دی وقت کی عبدالله بن امی مزلوم رضی اللہ و طالعنم کدانا غرون صحابیو داراغیم نبی علیہ السلام کی قبر کله زز خیال نو چې سر سره لګیا دي نبی علیہ السلام نے ستپوس کو یو زز د نبی علیہ السلام دی طرفه توجه وکړه نبی علیہ السلام دا خیالو د راقاتم خل ملګری دي د خوبټې مې راتلې شیبل ټیموم خو خیر د تبروس زز تاسو ته ستپوسو کې دا جواب ورکوم او نبی علیہ السلام توجه کوو په طرف ته و الله رب العزت دایا څنره لګی بابا تو اللہ تان شه پزکی تو اللہ مکه واڑولو ان جاءه الااما د دې ونی چرغې ته وینده اما د دین مراد عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه په مدارک منع ذکر شوی پدرسر اعظم چې سوال در از قرآن وی ولاتن مزنفس کوم ولاتنا بزجل القاب به سر اسم فسق و باد ایمان شاید غلط تو باد می اخرې مزل څنګه الله رب عزت خپل على اما ذکر کړې وینده ولمكم غلطوین دی کنه دا خو خپل نو واجب لبی نو مکتوم رضی الله تعالی یو جواب دا هغه د دې وخت کی ذکر کړی احکام د بندگانو د پالې الله دې دی وین دلت د اعمال ذکر دې د پال ترحم دی درحم رحم د پاره بمثال په تور څو که څر جاته کی نو خلکو یو ګره لې ونی دې پریمانسته لته یا خلکو یو ګره مازور سره دې ګورته دا ورته مو دا د رحم د پاره وی دلتم الاعمال ترحم د پاره اے نبی رحمت سلام خیال دې بري زياد ساتره زکه دا روندمو دوی شي خبر کتل را لاله یو زکه چې دره کوپار پاک شي یا پنځ واخلی پیدا ورکی پند پنځه سل اما منې سانا غیر یو کېندې به طلبو کې طلب نه پیدا کوې چې توې خام خا باغ را شي چې نه راځي هغه یې سینې چې پیدا بواب خلکم چې طرف غاړي دې دی ته زیات توجو ورکان هر څا اوسو دې ځان به انتهلو تهسو دا پهستا هغه نهاپس کېږې و را وړی دی نشت په تاانې الله یزکه دا چې د ځان پاار کې ددي مسلمانه پتا لازم نهدي نه د کږ نهدي کي هر چا اوسول دی راغې ته یا سا کوشيشي کولو دیریده الله نافان ط او تلهه پس نا هغېنا لاه ته تشاغلله مدارې کې قبول تب ن وي ځانېې نه بلوور ې مکیا اړوللو بیا د دی نروکو نو اسلام بدهد د ت سکوللو دریمدارین ینه دایې کینندہ پنونو سید دې وسه چاچ خوخه کې پنونو سید دې واق نی هغه څه په عزت مند کې مرحو اتین چې دې شیوی د الله پنیز او توه راپا کنه لاسونو د شیطانانو نه دا لاسونو لیکل شو عزت مندې بررانی کوکاری عزیز ګرازی نوی له اطعام پرملیو الماینو الماهرو بالقرانی ماثو فرسل کرام البرره ها ماهر په قران درد حقیدت مند پرشتو سرگویا پاکیدت مند پرشتو سرا او پرراو نیکو کاری هرای وشی پرانتی شینسان ما اکبرا سمر لوی کوپرو ما اکبرای ما شدت کوپرو سمرا ثغد کوپرو دد فلم ما جل خدا کل چ سیدای تراغین مین ای شیء خلقه دکم یوسین الله پیدا کړو دلرا مل نوثو خلکو پیدا الله دلرا فقصر و فسنده ذكره دلرا ثم سبيل آه يصرا. ثم سبيل آه يلار ده فلعيش سبيل المراد يأخو سبيل الخروج من الرحم يأخو سبيل الخير و الشرخ نمرات دين يأخو سبيل الإسلام كنا مراد دين لا رأي ينفره كذرم ده تالسانا كري وآياد خير وشر يأخو سبيل المراد يأخو سبيل الخير وشره ده تالسانا كريد دين و يسره دين سان دي. ثم آماته وفاق براه بیا موږ چې د نوو اخبارانو داخليږي خبردارل ته فق ابره فاراوله فا موږ مخکې ذکر کړو فق اثر دلالت په ارتباط باندې کوي معنی چې کله انسان مرشي به تر اداوي چ سره څومره زرخقولي شي چې هغه زرخق له شي نبی اسلام صلي الله علیه وسلم یو حدیث تاسو نووی نبی اسلام پرمویل اثر او بالجنازه په جنازه باندې ځیږئ خلاص موږ تقریبا روایتونه چې کومه خبره معلومهږي تلویس قرتاناش کس اوت کو جنازکی برابری دیشی او قبر و غیره کې د په عام اصول سره برابرې دي لکېږو جنازې چې نور مړی تارو نه دی پچا دین دې نه اله اعتراف پر ملي اثرو د دفن تعلق دفن باندې جلتکوي چې جنازې مو کوم مثال ځاګان و غیره او خاص نه تا زری دفن کې نه دې له سلامو جنقي کني کمل پیری در سره پر نه متون درته او چې تاسو ورونه راو موږ کوچې یی چې معاشرې نه لید کیږي فاکبره دا دا و داخل میے داخل شیدا قبر ته بیا کړه چې خو خچین د الله پروتوبو کې دلاره کلا الا ما یقظ ما امره چیرې دا څنګه څنګه چې تاسو خیال لیدا کوی چې اوس موږ ټول دین باندې عمل لما یقظ ما امره چې په قران کې انسان هاه چې ته کوم کولی شي یعنی رو الله میاته ما فردا دی چې از وجل مین الفراہیب کوم الله فرض په ځوانه مقرره کړو حاغه رسول دیوړي انسان خلخوراك دان الناس ربنا المعصط دا چی سره را وروراو راو مونږه پرا ورولتنه بیا اوسلو یو او جو مونږ مزه په شلو ولتنه زرغون کوم په لیک حق دان انګور او ميوي او ترکاریا نه وزیتونه او نخلا قانو کجوري وحداه طغل با او باغتي غلبا ګور ګور یلان دی باندې او میوي وا با او غیاګانی بتاعلقم <لكم> ولانعمكم <ولين> فإذا ذا الفارض تاسو دफार تاسو دफार تاسو مخک تزنه ودال انسان دफार فائدې ذکر شاد اسم او عطا دا ولانعمكم ته لګي دا سرو دफार فائدې ده یوزل عمر رضي الله تعالی د ذلیل ابن عباس صحابی کول ولایت القدر پک مښه باندې وی غابه کرام رضي الله تعالی ته الله تعالی رسل څخه خبرې وره الله تعالی او ما خاطر سندیتہ پوسندیکری ابن عباس ته سفر میسترا در پای د پکه مایک په باندې زیاتر پسومش کوي عبد الله نیاباس دی وو ته تنمی ما خو زیاتر رايده کی کو وشتم باندې دی دیوږه انداغه لپاره ذکر کړه الله اسماویونکی پیدا کړی ووې پیدا شوهه ځکه مکه الله وو پیدا کړی دی سورلچل ووجله الله رب ال عزت هغه ورځې ګرځولې دی یمکس وو سيزه اندازه پیدا چې انسان د خوراکه پاره دی وادیش وادیش نه یو راځور مخ کیږي دا تاسو او وادیش نو وښتم راځي پوښتتم درم ځان باندې اکثر لیدل استاد دی عمر رضی الله تبارک و توفه میں زمان د فکر خیال دی پیدا چې څو خاصه کله کراشي هغه وخت کیږي یعنی مراته نه رز قیامت فداورت باندې یا ته کیه پیرول مرو مینخی زغری با ثاني مینخی ضرور نه مر علماء له تحاویر به حبیل کړه قابل نه تخضیض نه چي معنی څه نه غواړي يا قابل چي ده به حبیل نه تخضیض رور نو سره وړي تخضیض کټول نه زیات زیات چي سره ضروري ترتي دغه په حق دی به وی درانه نه غواړي يا رور نو تخضیض زر دنه او څه معنی څه نه غواړي و همي یو دمو نو هم تخضیض به مور هکلفي زیاتې کړي زې نمبر کټړې زیاتې د مور تر ډېرې په دریم و او پلان اوب څه تخضیض کلاخې په ادب خیال به پوره نه وي ساتي مرات دي و يسهوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كي أغا دا فلار و غنب سخصي كي سرانه أون أغواري. و صاحبته و آخيه. و صاحبته. و صاحبته و تخصي بدا خزنا. أكا نواره السلام لوت علی السلام كمونس أون أغواري. يابس ليس دا آخره كي صدي کم بيزي تي دا خزي. كي كله من زياد ضرور سر زيادة كي. بيا دا مور سره. بيا دا فلار سره او بيا دا خزي و باندې او بچو د چونه باندې تختی یا خدا بچونه په تختی چې سرهونه اون غاړي لکه نو له اسلام د زينه تختی چې سرهونه اون غاړي یا د انسان تختی چې د بچو هغه پوراه به بي نیو ادا کړو نو نکم دي چې سره ویاله بچو سره کوي د بازاري انسان پر اوراس باندې یو حالت بوي یو غني چې بي پراکړي بي وي د نور خلقونه یو غني معنی جوز د د نور هر څه نه وي دیر مخونا پده او رز بانده مک سرحتر و تازه بوی، خندی دونکی بوی، خوشحاله بوی، دیر مخونا پده او رز باندې غبرا، گرد غبار بوی، پدی بانده، غبرا مانا سواد و الظلم عبود تود وی، اغا تو روالی او گرد و غبار، تره قوان قطره رسیدی لگویدی تا زلطه، اولا ای کوم الکفراتو الفجره، دا کسانم دی خلاف توونکی دی اللہ، اسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تکویر مکی سورت بین ترتیباً یو اتایم نجولن قوم نمبر بعد اللہب قبل الاعلام شرح تکویر مکی سورت ترتیباً اکسی نجولن قوم بعد اللہب قبل الاعلام ماكي صورت تره ربطه ماكي صورت تي ويلو يوم يقر المر ومينخيه كون تي سيادت تي تي انسان تخته ده وفا دي صورت تي سيادت تي وي فاين تذهبون ته ده قرآن تي تخته ماكي ی ل ک نو پهدي صورت کې ترتي دا وي ت س یاد کې ان الله ذكر للهال نه دا د مخلووقاتته پاهونصحت دي صورت صورت تاې په دولت علامات دفمتته چې شپ شپ علامات مخک د واقع کېزلو دقیمت نهوي او کله تقیامت واقع شي بیا شپ علاماتته ولاصد صورتو صورت کې د ولت احوال د قیامت شپه علاه مخ کې د قیامت د واقعیت د لونه او شپه علاه تروس د واقعیت د لونه د قیامت یان نو شورت کې دلیل وحیه او تراقت د قران شریف دا سورته او سورته د روايت ترازي ابو بکر رضي الله تعالیهم نبی عليه السلام دې چې فرمایي چې ياب تي رسول الله اې دلا رسول صلى الله عليه وسلم ګډا شې نبی عليه السلام ورته ویل شي سورته يهود او واقعات او ايو روايت کرا تل بلغه ورته لشي يهود او التپويره د سورته يهود او سورته سورت تپير ګډا او روض کہ سخ خوکم فست کما اومر تا او سور تکویر کہ سخ حالات دقیامت او دی سرات اونی غم کده دی بوداک کما او دی که ها دولت حالات دقیامت بکرکی بسم الله الرحمن الرحیم از شمس و کو ویرت نور کو ویرت کو ویرت من عبداللی این حبا سرقی از لمتا یعنی تیاری شیی، دینوری شیی، راناتن ختم شی کلک سکور اینکا گرد کو دودگی او کله چې غوړنا سویره تر روان بکې شي و یا اشاره خپلت او کله چې محبوب مال خپلت موصل کې شي اشاره سل کې هغه لږ 1 ډالر یو خې طویلې کيده عرب او اسم کې یو خو سرمینه زیاته و بلار او دا ډالر ساريزم سره له خیال بیا ته ته خصوصا چې کله څومره مزیکېږي نو عرب او کله چې دا خان یې دې کلا د خیال ساتلو نو هغه لږ 1 ډالر از به و اخیامت غم نیشاده با ها غم نیشاده بیجاده، ها سو بسو بکی که و کلاچ دا غلط و نیشت بلاد بوخه، غسلط، موطل کهشی، و حشرت، او کلاچ زنها و راجمه کهشی، و ازال وخوش و حشرت، ازال <سؤال> وخوش و حشرت، ازال خوشی بنابال صف قول مراد ما تو ها حشر و هم ما تو حزناور و حشر ده حقم دا و ده زحست قولم دی دوری مور تی کی مہم تیزی زحست نه مخالوی زناور و حشر هغه زناور و مرګیده دی و چې مرګل دار دی حشر شون یا مراد پدې دی چې یواز د قیامت نه ویزل و هو شو حشر عام طور باندې کله چې دی ګبرهات راشي هغه زناور د آبالو طرف تراسل شروع کی مانه ده چې ګبرهات له مخه د آبالو طرف شروع شي علامه یوه شرط یعنی تومره کی قیامت را نزدیکه گی دا دریندگان دا وانتان تران نزدیکه گی ها دریندگان تہ مخیر انسانان یریدل ولر ولر به تقسیم دا وتران نزدیکه گی او کنن سباوب تهریچ دا گیدان دا تومره ولر ولر گرجیدل او سویسم رواقت تیری گن ها آواز تران نزدیکه گی مخیر اسپی غبی اورید چک بشه او زسقورم نی یی سومره کی وقت تیری گ دا دریندگان چکم انسانان ولر ولر دا وتران نزدیکه وېدل به هارو سوجرث او در دراگونه اوچ چکرې شي وېدل نفوس زووجت او کلاچ نصنا یوځه بکري شي چې رحمان عثماني رحم الله انو روزیګر کړی نفس او بدن به یوځه وېشي ځکه انسان کله مر شي د ژوند کنه کومه ده وی الی دین کی وی نمسنو چې به شهیدانو چې جنت کې دې څخه او که ده ده وی نو بیا دې لپاره مقام دې څنګه سره متصفین کې او ومن اس میکل اند یو جیر اون تی دی دا فد عمل روح کړي په هغه کې پروسی دا قیامت رزقي د نفس او دارو کې دا به خپل کې یو ځای کړي شي دې مسئله وایدا النفوس ذو بجس کړه کې نفسونه جوړه جوړه کړي شي جوړه جوړه کېدنه مراده د نیټمه نه کمل اتره بعدمل بعدمل اتره یدن موجوده تسویرات کړه چې ژوندې خوف پېشو جنکونه تقوس شي یو مانا اینه تفوسږي به یې زمين قتل ست په کوم جرم باندې قاتل کړی شوی یې یاد جنفيد الله نه تفوسکی په کوم جرم باندې مې قتل کي او دا د عرب امرستم او مخه تدوین شوم ډرنل نور څه څه مې جاره دی و ژوندۍ جنکي خپلینه یې به رسنامې اوسایي راځي وي زولت جنکي لورياني مخې ځکري ستو قامت وایله صحفونو شراز او نامې پام تسلي شي دا حالات کله ویزل موجوده تسویلته دا وصالات ریزه نفس زو و جسم شروع شول چې کله قیامت قائم شي به دا نفسونه اورغونه به یوځی شي او انسان ورته چې دنده به شي پورا وین کله ځي باندې خپله شویږي نه کوي ته پوسوسی په کمزور مان دی به خپله شي وي اېد الصفونه چې راز کله کې سیفي باندې شلی شي به سماو کوشتات کله جسمان راخلی شي اېد الجحیم زو حیرت او کله جهنم بلکې شي جن نهته او پ او کله ن مد شي وه به شي هرریونون ما او ذت حال چار شيې په د باندې فلا اوموبل ننس ال جووارک ن اوې نه دا څنګه چېستاسو خیال دی تومو د قسم خرم شاید کومه بل ال خو ننس جووار الک ن بل خوون ن خو نستي چې واپسېدونون کېدي هر جووار ها چې یا خو پزون کې ی معه شری ملا ذکر کی پیر 50 هغه سوری جواب پتراتون کی وی الجوار هغه سوری چې کیدونه کی دی روان دي او الخن الخن الجوار هغه سوری چې هغه کیدونه کی اول کنس پټی دونه کی سوری هغه پټی ګرا پټی په یو مخ باندې پر وخت نه والیل اذا عتصا سا... یا بالخن الجوار کنس هغه سوری چې مخته تون کیه چې روس پتراتون کیه سوری چې په ولاړ دي والليلي اذا عصا عصا او شفا اذا عصا عصا كلي مخيا شاكي الصبح اذا تنفس او صباح کرے چا واخلي ذا طول پري گواہ دي يتي دا قران شریف خامخا ونا دے رسول عزت مندہ خاوند دے طاقت بنزارش او تین مرتبہ والا و ثعين سمع مين ذ خبر من ليشي بدال مقام کے سما پداغا مقام تیو دیر سم و سم بیا او سم مانا پداغا مقام تی دا گاڑی را مانا تازی گونی لیکی نده دا ملگره صحقت نبی علی اسلام نده صاحب ملگر اساسو نبی علی اسلام ینسلی وانی والا قدر آهو بالعفق قلمو بی او تانکی سرالی دلیو نبی علی اسلام دی جبریل علی اسلام لگا تاکن آرخ کارا بانده او نده دا پیغمبر پغیو بانده بزنین بزنین یا خمانا بی علی یا دې جنین منه بخیله وکړئ نو تاسو یې مخول لئ وینم او معوآ به قول شیطان الرجیم مدده نه دا قرآنی شریف پیناله شیطان رټلی شي وي پس چې تپتی تاسو پاینه تذهبون اس چې زې تاسو پاینه تذهبون میکه ضروری پاینه تذهبون من ان کتاب الله تاسو چرته ځئ چې د الله کتاب نه او قطایم من تو عابد د الله تعبیرین او تفسیر خارجی زکری کوڑی بینات ادلونان القران و فی شفاء والهدا والبیان قال القران میں چرتے زے بدی کی شفاء دا ہدایت دے بیان نو سنت نزیب الچتا بل وذین بہتر سے سی ایمان شام من کون بچا چھو ہیشتا سنن یستقیم دج فنی غلطی نکی اساسو ان نکی گیا کار چھ اساس کو ہشی مگر اگ کی تد اللہ پھو ہشی السماء تفسد نخي امجد الله قوس رب العالمين ترى المخلوقات دي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار مكي سورة دين ترتيبا بحثي نزولا بحثا دوايايمه نظر شويه رسل سورة النازيات ما او مقصد سورة الانشقاق ربط مخي سورة تران مخي سورة تيو چود آيات تي علمات نفط ما احضرت فده سورة تنزم آيات تي علمات ما قدمت و اخرت مخي سورة تيو وزا البحار سجرت شفاقم دو تدریم ایاتی و ایزال بحار و حجی رس امتازاتی سورته سورت ممتازه پا انتقاد اثمانی دستماون فطورت او سورت ممتازه پا خلقات دی انسان انتیاذ <متحضات> خلاصې صورت تاسو خلاصې مقصدیو سورۃ دونو او صورت کې نه پیدا شفاعت قهری په اني کې او صورت کې ضر احوال د فنا د دنیا جسنا وان فطرت کلچ جسمانو چی وېدل کوا کې مونږ او کلچ سرودږي وېدل بحار فجر کلچ سمندرونه دریاونه لوخره کوي شي وېدل قبور مو تر تر کلچ قبونه پورته کولو کوي شي نه رامړيو پورته کوي انسان نفس ما قدمت واخرت عاشر مکه کې دی او رسې په خلیه ما قدمت من الصدقات ومعقرت من الميراث څوم چې مارکیه په قیلې ګلې او څوم چې دروست په خير میراسنه ځکه صدقه انسان مخکزي اګه څنګه چې حدیث او نبی اسلام فرمایل یي ویلي چې ادمه مالی مالی او الله تمي مالك الا ما عقلتا او په نهي تا او لديتا فابليتا او تصدقتا فامزيتا څه زما مال سما چې کومه کپلې واچ لريشي کوم راي کوه کنه شي او تا صدقتا فا امضویتا یا تا صدقه اولی گلا صدقه دی اوکا داری مخی دا پارا اولی گلا زن دا پارا انسیامت دا تارا او نور دا دین علاوه ما زادا نور و خلقه دا استانه دی مخی لگره یه روز دو پرخی دی یعنی میراتنا به مانا مدارک کری ما, ما قدمت معاملت من توعطیم آقا چی دا مخی لگره یه روز دی پرخی دی یعنی سا عملی ندارک کری یه تو گناه پرخی دی یا اے انسانا ما غر رکا بی ربی کل کریم سوشی دوکا باندې لرا فراب سا عزت من باندی اوزاد چی پس برابر کریتا لرا فاد لکا پس انسان چی در ته تا یا فاد لکا مانی یو اینی خلق قامت والی جو ته انسان خلق کللا پیدا تا پس براکا بی برابر کلا سپا پوز حال تی ورلا برابر بیا فاد لکا نېخ قد وقامت علی جو کړی تعالی انسان انساني غولار دی یا خاطر کومه دا هر یو چیز له تر کړی دی ماشوم دی نو ماشوم مناسب فوز او غو بهسته فکرې ماشوم دا را خپل وګ ورته څومره توکلیف کوي سترو چې دي چې مريم سره ماته شي یې چې دې نور ستذونته مثال په تور میګیته چې هېڅ د خپل ور کړې وی یا وګ نه یا بل ور کړې الله هر یو چیز داوی مناسب لا صحه دې ور کړی تکه میو شکل کې تخوثه شه رکتب جوړه کتلره تر انسانینه دا په کتابه نسبته ورو کوی پر ذ قیامت باندې یی کین کتاب باندې لحافیزین قام خاصه چې می فرشتي کرامان قاصبین او کرامان قاصبین عزت مند فرشتي لیکونږي خو ییږي هاغه کتابه تکوي لیکن انسان خلق لسینایم قامخاف انې متونی کې بوي او یی جنان تو جار بدر کار قامخاف جهنم کې بوي تا خلق و شده تا او رضا قیامت بانده او رضا دین تحسی خبر کتا را مایو مسلم سد او رضا قیامت او رض لا تملیکو نفسو لنفسین اینه بو اختیارمن یو نفس ببل نفس فاراد تصویر تبصویر رحمانی من الشفاعت و النفسری اختیارمن مراد داشت شفاعت بینیش کولی انداز بینیش کولی یو نفس کافی نفس بل دفاراد زربر والامرو یوم یزلللہ او اختیار وفد او رضا قیامت بانده خواست الله رب سوره متوفینا مکی سوره دیں ترتیبن در اتایم 30 نمبر نزولنا 10 این نمبرش بعد اتایم دادل عنکبوت قابل البقران سوره متوفین ترتبان نزول نزولان ترسل، بعد الانتبوط قبل البقرة، ربط مخي صورت ترسل، اسم ربط مخي صورت ترسل، كي الله منغا موجب دعبا سنوكر دي، تاقا وقت تكفير ده انتطار تي، زكا فشابان ده حلط راغين و فويلو للمتصفين، يا خدع خلقكم متصفين يا طار عذاب يوم الانشقاق والبروج والطارق من الاعلى ذا الاعلى ذا طرفنا يوم الغاشيه غشيط ورزغندي وصلينا ان تزرع في وقت الفجر الى رب البلدة تقوم لازما ذلك من اجل جيوك بوقت الفجر الى رب البلدة ولوقت الشمس وفي الليل والضحا او پا وقت ترا قتلو دا نورکی او پشبکیم پسهارکیم دین شراح شد صدری یارب بچیم. ود سینو پرانسونی چا زمون سینو پرانسونی. ما نوی رو بطن. مفتی درین کتار چی اثبات در خیامتو شم. پلیس صورت که مخکې صورتتې کورو کللهبلوکې کوون ب نو نمبر یادسی پهدي صورتتبار را یاد کې دي وما یو به په به الله پلو موته انتاز صورت صورتت ممتازې په بیا موسیف وایلو ل موسیفين دارن کلا بل اران علا قلوبه د پا بیاند زنگ بانده. جدی پزون راغله ایم. دارن پا بانده بیاند سجین که تم آیات که دی. دارن پا بیانده اللی جینه. دوم آیات که بیاند سجینه و تم آیات که. او تلسوم آیات که ولاسن صورت صورت کي ترغيته اعمال او صالحاو طرف ته او دا وی وزاحت کي یو مثال درم نشنګه د دنیا یو څه به ټول نه اخلي نن دین ولې به او زيا به موريزینو ته او اور ثابت مکذبین و ذکر گی اور طرح اشارت و تسویت بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففين وجھت اسمهم ولیات کدم حراکت دے دپارہ للمطففين دپارہ دے کمی کو ان کو للمطففین دپارہ دے کمی کو ان کو یعنی پتول کی حدیث کرادی نبی علیہ السلام فرمیلو 50 بخمسن یوز غناونه دازي کلا دغه پيزه صداګانه ورتي ان غنا اوشي ور سره د هغه صدا ان يهو غنا خلک احد شپني شروع کی وازه خلاف ورزين والله په دي دشمن به غالب کی ځین چیکره د الله قانون کری دي نفقر و متاجبه پکې راشي ځین چیکره زنا او بهايي شروع کی الله پهوان سوون وهبا اوله عل مرضونه را مسل تروررم ت نافستول کې کمی شروعي نو الله به قات مسل او فېنظم چې کله دکات نور کو الله به پ باراني نه بندشي دبي د پیداې ضرورت باران بنی دي په مفین ترا به باندې ویلې کې جناب ټول کې کمه کې اون کې دي بلکې عمر رضی الله تعالی نو یو سړی اولیدم مونږ یې کول نو مسجيدون دیوالې دا با سړی موږ رو کوس دې ته کې تون دیو ونه سره راځنی کې دني وی لګوني به وکړي بي اجازه چې تاسو په سنتي خدای دې تصفيحات او پېمداری سالید القواجب دي زموږه وخامه خستګه کې تمخري دا غونه چې سره کې خو سره وکړي یا بازوی جلسه و رفا ده ده که قومی سخیل نسا دیدوان سجیب و سوزه قیه. ومر رضی اللہ و تا میو سرولی ده. منزی که ده ده ده سیفول و زرزر. ومر رضی اللہ و تا مورتا فرمی لقط و فرطان. تا که ده کمی او که. میمان مالک رحمت اللہ علیه فرمی دین معلومی گی لکن شئی و وفا و متدفیق. هری و سیسکی پوروالی و کموالی نصرف <مسطرف> نال تورکی کمی و کورواری نی بلکی هر چیز عمل کې دارن هر چیز که محلاکت دیده پار را کمی توان کو کسان ایزا کالو ولن ناسی کلو چیزی سولخلی من ناسی مانا من الناسی دخل کنانو کورخلی و ایزا کالو و موزنو کلو چی پیمانا کی یا سلکیزی کمی کنی نیبل چا تشکی خبردار ایقین که دا کسان چې و پورتکولیشن خیامت پورز او رض الوه <سؤال> تا پارس و بدلی خلق درد العالمین ها غرفت مخلوقات تا شرم دارا جندا ایکنان اینه کتاب الفجاري ایکنان لکتا بدکارو لفی سجین خامقات سجین کیوی سجین بنده ایکن ام نکسیروی هیا تحت الارض الصابعه تا او مزمکل عندي زیده ایوه پا اور روایت مرا ابن عاصم رضی اللہ عنہ ترازی نبی اسلام فن السجين اثر الصبي ارزين تد قوم از میکنه لہ نمزې دی و و او په دې کې بس کار او دې روح نه پراتی او صداورت ورکول شي او سې خبره تعالی چې سده سجين کتاب مرقوم د علی سیلی کله شي وي مرقوم د تکبیر په معنی مختومه شي مور علي شي وي کمی کې کومې دې سفي شي کولې اراکت دې پجاور ځمان دي دطا نسبت درو ا کسان نسبت روکه پر ز قیامت باندې او نسبت درونو کی پدی الا کل موتین عظیم اگر هارو حادثه دیزون کی ګونګار کله چلوستلی شی پدايه تون زمونګه وای دی کسی کسې له خوانو دي بعضی ولید د نیوغي را د خبرې کړي بعضی نظر به حارث او ترا جمل مونې ذکر کړی په آیت تعمیم و را خبر داد چې آیات عام دی او قصو مبارک نه دی کریم دا رنګ نه دا بلکې ران حالله <سؤال> قوب زنګ راغلی ددي په ژونو ماکانو ماکان وون هاغ چ ساعمل کوون کې شریف شری پهې د زنګزی کارړو معلوې کې دا زنګ د قورانی ششرری د پرېخلو د ووج نه راغلی زن کې لري نو د ورآې شریف په ذری باې بیا ل کي نبی ځای السلام بیا اسلام په س نو بیا اسلام فرمن نه قوبو ت د او کمه یستهول یا در صدات زنګریتی څنګه چې اوس باندې ته زنګریتی کرچوس باندې ته اوور سیږي ثابت اپوستي و ماجلاوها اذا لا پیغمبر دې علاج تشې دې د زنګ وسنګلری کې کله ته اوسو غریمارو یا تیرو بس خونی شو نه نيستې د زنګ وسنګلری کې نبی رسول الله تو ذکر الموتی و تلاوت القران دې زون دې یو مرګ جات یادول نحازنه د زنګ دې نو قرآنی شریعت تلاوت داس کول ځناوال زنګ لري شي زنګ راغله د دې پزړنو دا عمل د وګړو نشي کولی کلا انهم عند ربهم ثریمدارن کې نه دا د ګنداکتر امرتیم د ملاقات د ربع خل دلی د لغرب پنا فضاورت باندې سمح کېبون خامخا پردې کې کشي دیب نشي لیدل نو امام شایخ رحم الله تعالی فرمی دم د دې لري چې مسلمان مؤمن دعو الله رب الی د دیدار کولی شي زکه چې ګاټری نشي کولی او چې مسلمانی چې کنه بیا فرق څه پاتې شو او چې ګاټری نشي کولی لهال دې ذکر کوم باندې چې مسلمان خو به کولی شي بیا یګین دي خامخا د نیکونګری جهنم تا بیا به ولې شي دا حاصلې کوي تاسو په دې نسبت د درو طون کې تیرندارنګ نه دا ان کتاب الابراري یګینه ملامه دې کانو یلې دې کانو لفیلین خامخا فیلین کې ویلین دا نما ویول جنته ص تل منمنت چې مادي جاې رو ي اولیين د واته براب عظب دي الله پم را تللني ویل اسلام فملو تمام اصاب تحت عرش داته مثمان نمبره او د عرش نرانند دي د دی چې پهې ک وو خل رو دي اوشي تبر ک تاله چې هو كتاب مررحوم دعلیک دی دي هزیری که بده تا المقربون دلانی زیکان خلک یا نعمتون وغرب ورخا فکی بلای دهی. یکینا نیکان خامخا پا نعمتونو که بوی علی الارای که تختونو بان ینزرون دیو وگوری ینیو بلتان. بیجا نعمتا پا مخنونو دهی که نظراتم ناییم تازگید نعمتونو خوش آلییم. که بده میر رحیق مختوم ده آغا شراب مختوم مغر وغلی شونا. مختوم باز رمان میر رحیق مختوم شراب دا ح شراب او سمیدیکی چې پاکته ملاغت نیوی دا ح شراب او سمیدیکی صحیح مکتوم مغربت والشیوی دین چې سوال رازی دنیا کې همور تړې ده فار په یوسی زهی چې پدې کې سو کمیدیا ټیونی کی, کی, کمی کی سو بدل وغیرہ نه کی کپنی والا تشپل خپل ہوئی یم ده چې نکل تړو کې مو دې لپاره وی پدې کې سو ڈیزائن نکل وغیرہ اونې کی قیامت فورز باندې جنت پرې نیمستون باندې پار دامور والي کی جواب هي دا مور دا د عزت په تور باندې دوی مور دې کار نه کړی د نړۍ کې مچایي مور دې خوښی چې اسې کلیپ یو سز باندې وي خو خشي دغه عزت په تور په پدې مور والي شوی یی یني ته وقاص بدون د عزت په تور راځي کتامو مست مور د هغه مست د مشکو بوي او فیزال شاف او یتنافس المتنافسون او په دې شوک د وسر د شوکتاتون کې څوک څوک مين کوي لجننت دبی نعمتونو شوک دو ساتي دیره پار بیا موږ کې خوان د دې من تنظیم من تصميم د تصميم انبوي عینن دا یو کې نه دا تصميم څه شې دا یو کې نه دا اے شرو بهل مقرربون کس کلب یا یامړي او پریوان الله دې خلک خلق حاقتان مجرمانو او دې دا حاقتان پوری چې مومنان مل سکون خندا کوون کې پیدا مرو بهم یتغامزون او کراچی د دلبرانو په دې یتغام زوم روزي به او په څوالي سترګي واپسوالي رمضان عربي کې دې ته ویل کې چې په خندا کې په دې روزو باندې او په خندا کې د پلا رواني د روزو کې بل ځای ته روان دي تغام زوي کېږي کراچی واپس وشو دي خپل آلته واپس وچدي فقیر مستقيم کې او کراچی د دلبرانو منان ویل بزی چې نن دا کسان سامخه ګم راهاندي الله په نو ډیګری موږ دا غفار کوي باندې هغه باندې ورته سر څارو کړی دی داغه څیړداران چې دا یو هر حاله تاسو پس ننلزی هغه کسان چې کافر دي هغه کسان چې مؤمنان دي تکاډو پتی یذحقون خندا ته اون کې بوي خندا بداوی تښتین مدارک امام نو تصیرا مسل الله علیه ذکر کړی دی جنتی کوم جهنمیاندی ناهی ته باباس کولی شي هلمو الی الجنه هلمو الی الجنه راځي تاسو جنته طرف ته طرف ته فضا او سلو ک اوغ لقدونه هم کله غې ته ن شي جننتت دعااللي بهې بندې شي په کمومن کللو اونټول مامان وزي په پ خنداگانو شي چې څنګه تا پهکپ روانې تا هم خوشالو چې جننتته زووبیا شان جا ه شرم لګې میلا اوجنم تلار څوخو به پسې نهخوااند دي اود چې ین نودي سره مک شرمګ وال کارو شي با تخسنو بانی انزورون دی با یو بل تغوری حل فو بل کفارو حل یا خو پمانه دا قطر ایاما دریوی در تا استفام لیت تقریز دی این نعم او با در کفارو ماکانو یعملون اغش ماکانو یفعلون اغش و دستا کونکین اغش با تور کریشین صورت انشقات مکی صورت بین بردیبان سلو را تاییما نزولن دری اتاییما گریتی نمبر او شوی رو د س انفیتار نه او مخکې ده صورتتی روم نه س ان شاس مکې صورتت ترتیبا چور دي نزولاً تردي بال انفیتار قبل روم رابط مخکې تې معوي رابطته مخکې صورتت کې دا ویللی شو وو بتاسو خام خام الین ودیت تم کی مدھی صورت کی وہی ترغیباں توب کرنں توب کرن یہ حالت نہ بل حالت بتاسو ودیتن کی سریم تصفیین کی ترغیب واصلہ کی دیتا اصلان نیکو اعمال توانو دی صورت کی ترغیب اصلہ کی دیتا صورت کی در روغونه د مقامات ته ځ کچو نو بدي صورتتې ځکه د عملو بوی عمل ناممون انتازات صورت صورتت ممتې په لورم یاد چې قیمت پرورال خت ماپې ها ته خلت به هر سربا خالی شي خو راې صورتته صورت کی اسباد قیامت اور فنا د عالم اور ترجیبات ال سیدام ویاس احوال ذکر شی د مومنان دمنکرین تصفیفات اشارات ضمن صورت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السماء ان شقت واضحت لردها وهق وازنت في السماء ونشقت كالا جسمان جوش ليجي وازنات لربها وغض وكي دي حكم دربا قلتا وحققت ولاعجي دلرا غاركي خل وازنات لربها غارب وكي دي حكم مانداشة لله حكم دوري تابدادو دي وحققت ومناسبت دلرا غاركي خل يهزهاك وي حققت ماندتوا عاصي لاعجي دلرا تابداري عند الله ده حكم خلش اسمكا مدت <مانا> او قط مانا عبدالله ابن عباسل پی او قط لها اینجا سمع از مانا مناسبی که خبره بوری زکر اللہ تیدا کری او زهاد تیروی که صحبی داری و مناسب دار او قط لجز مکا مدت راق کلیشی مدت یا قدای که پا مانا دا راق کلیشی یا پا مانا دا ورولو باندی لکه عزیز کرادی تمت دا مدد الادیم لکه دا سرمنی فرنگی جین دا با او ورولیشی یا با راق وحال قط ما فیها او بغرزیها او تجی پدکری و تخلط او خالی بشی از مکان یعنی قضانی مریده هر قدر او غرزی وحضینات لربی ها وحق قط وقت و چیدی مانا غارب و چیدی غَارَ و کمدر او خطلتا لعیدی دلردان اے انسان انکا کادخون اکنان تسلونکے الارد بکارا هم فتللو سرا یا کوشش کونکے په کوشش کولو سرسار ارتا فا ملاقیهی فملاقي معنى قويا دعا فملاقي ربك تبارك ترى ملاقاتوك یا قرطوی فملاقي عملك تبقل عملت ترى ملاقاتو ممكن فس هرچه ها غصول به ورقشه ده تا بی امینه که امن نامده ده تخلاص ده فسوف يحاص بو حسابا يسيرا فسوفه تحساب به ورقشه حساب, حساب آسانه اشار دي الله تعانى فرنی ما نبيه الاسلام تول منبا یو منقیامت اوزیبا تا سره غجه قیاممت پور بانند د صاب و شو دته قو عذاابور کوي شي تا خو مذا دی بس اب ور سره کې زکه انصاب نه بیا د لاه حساب کتابې شروع شو نوڅو په انصاب باې بیا خلاص شي منوسته به او زیبان چا سره خو چې انصاب منوسه به یو منقیامت فقد اوبان شاتهې قیاممت ور حسصاب وشن دا خو فاضاد باندېشن نو بیا استلالات اسلام و, و فمیل مراد دې نه هرا چې دا نه دی غوښتل حساب بلکې دا العرض ذا سر و پیش کی دل دی الله د بور پیشیو بصله او فیز دی او نور را و څه حساب منو پښلې نو پښل حساب یو مې قیامت هغه څه دې بلکې لاګې شروع کی چې یو یو نعمت او د یو یو څه کڼو رې حسابونه شروع شي بیا څه اخلاص دې ذا سر و بصلاته او المقامو کې چې ورته دې ځي و ينتقل الى اهله مسرورا وطنوش ديقبل مقام قبل اهل تا خوشالا خوشالا هر جا سوق دي ور کيشتامل نعمل امد ورا ازهره مس شادهنا شان مراد حديث کي تفصيل و دلالت ولدينو سره رو ني سلسي او بياده وړي رچي وي او ملانو په شاهر طرف نو ور پيشي فقط لازم هر جا سوق دي ور کيشتامل نعمل امد روسو ده روس شانا استفيدو فزر دي چواړي بدي علاقات ویا سلا سایرہ او داخل وشی جهنم تا کی تن او دې په خپل حال کې مسروره مسمس خوشاله خوشاله حدیث او نبی رسول الله پر مليو مسررات دنیا مزرات الاخره هه مسررات دنیا مزرات الاخره د دنیا خوشالۍ نه د اخرت تک دي د دنیا څخه لسی د اخرت خوشالۍ دي مسررات دنیا مزرات الاخره دې دنیا کې مسروره خوشاله خوشاله یګرن دوګمان کول او الی یخور دا چې واپس ان شاء الله سایه کوټ ونی شي بشکه عرب دو په باندې دونکو سزا تنلا څنګه چې د دې خیال دی وقت مو بشفق د قسم کومه فوقد دا شفق باندې واللی او شبا الا <سؤال> و ما و ثق او هاره چې راجمه کې مخلوقات و ما و ثق پک هم تور باندې چې دا کې مغان او د چبورې مخم کې رواني بیا څنګه هرڅو کوشش کوي چې کوټ زانو رسمه نوطبق هغه چرګه کې مخلوقات او شپه او القمر او سږمۍ عزت ته څنګه چرګه هاه کامل شی مکمل شی کامل او مکمل صالته نشین راکول پدې گوادی لتر کبو نا طبقا عن طبقه څنګه چې شپه هميشه نوي شپه هميشه نوي قمر هميشه نوي وڅق د دې تاسو هميشه ځاني و غیره هم څنګه چې وګومایي کاامل <سؤال> شي بیا کمزوري کېدلې شي دغه څه ځانې نه به کمزوري کېدنی شروع کړي انسان را بدلیږي را بدلیږي لقماقات تاسو بدلی ځن کیږي یو حالت نه بل حالت ته په سیدی را اچې دي ایمان نه وروړي کله چې شي په قرآن شریف لایې ځېږي ځلنې کې اند الله تعالی د دې کې آیات د سجن بلکې آیا کسان چې کافي دي نسبت درو کوونکې دي الله د خوفو د پښمانې کېږي سکه ظیر اور کدیتا بیازاب نیلی پازاب ترناک تر حاصل کې استیزا اند زیره خدای خبرې وی مودر تو کې اساسی شو دی زیره اور کدیتا پازاب ترناک باندې مگر کسان چې مانوري نه تا مال کې لو مجرون دی پارا بدلږي غیر ممنون غیر ممنون معنا به تاسو پی غیر مقطوع نبوي تاکیدون کې یا غیر ممنوع ممنون معنا غیر ممنوع معنا کېدلېږي سورۃ برج مکی صورت ترتیبان پینزه اتایمم نزولان دوشتم نمبر ستایف نمبرم نازوشتوی در روز تو صورت سورت شمس نا او مخی در سورتین نا سوری مکی صورت ترتیبان پشت دی نزولان ستایف بعد شمس قبلتینم معنی وی مخکې مخی سورت کی والذین آمنوا و آمنوا صالحات کچی سیاد کی ذکر کلیو و فا دین سورت کی مجال نمبریات جنن الذین آمنوا و آمنوا صالحات لهم جنات تجری من تحت الانحاب بارک الفوز الكبیر ازی ذکر بوشی قلاصد از امتیادات سورتا صورت امتازه فواقیه ده خندقون و ولا بانده اصحاب الوخدوده. خلاسه ده صورته صورت که نمونی ده باتل پرسته او انجام ده آغی ده چاعد پرسته تا تکلیف رسوله. صورت کې تقلیف ده فاعده منکرین و پازاب ده دنیا و ده آخرته. او دشارت ده مومنانو ته او دا سورت ده چزم قلاصه ده ده مختنو بسم الله الرحمن الرحیم و سماعی ذات البروج شاید ده اسمان یا قسم ده اسمان ذات البروج خواونده برجونو برج مانا خوایا قرصبی کرده ده ذات النجوم ته خواونده سورو دی ذات البروج دقاون حاغل غریبی معنی د ستر ولا او یوم الموعود او حارث وعده کری شیدا او شاهد او مشهود او شاهد او مشهود شاهد او گواهی پرون کی مشهود کی بچا باندې گواهی کی پدې کی بیا غنه اقوال دی شاهد نو مراد نبی علیہ السلام او مشهود نو مراد امت نبی علیہ السلام یا شاهد نو مراد نبی علیہ السلام او مشهود نو دا ټول امتونه یہ پدی مان یا را شاہد نہ مراد تے انسان دا عذاب او مشہود دا انسان کی پدی بند خل عذاب ان گواہی کی دارا شاہد انسان دا ہے دا حصے کی کم او مشہود دا انسان دا حصے ب پدی بند یا شاہد نہ مراد او مشہود نہ مراد دا انسان دی چې پهده به دا فرشتینګوای کوي او له ابو کو د او تللهه اب سې لانا دپرانتې شي قاوندان د قنددونو والله اننا د راې لورپور او چې قاون دا خندکوو تلمبو کله چې په دیبانې په دینا کو پورې پې او دی علا مع فالونه رابانې چې پول دی په ممنانو حو واش دا ریاض سوالیین کم باوصبر کی, کی داریوائیت تیرچیو. نبی عره صلاة و سلام ذکر کریو. یو بادشاو نعوذ پر تینکی دار ظاہیب دن از نسا ری صلاة و سلام زمانه و. مراہبانون پر کیو او ورصد صاحران و غیرم. و بادشاو پخبل کافرو نعوذ سر یو صاحرو پر شاہو بوداشو. او او ثویل سمات یو ماجو مرا کا قابل ایجاد ته سیر خیمه بچاو ته یواله ورک او اله ټیکره مې ته سیر لتلو په پلار کی و راہیبو او ټین کی رساله ضمانت کی راہیبو حق بر صالحان اجرائب او نو ده وداه ترنچې ناشلو هغه نو یې خبري اورېدلی او بیا و ساحل لتللو ظاهر به ورته उद्देशه کې مې نه وخت تر راغې مده ورته چلو بدلو راहित وي چې زه غوښtau کړېنم ته قبر ز نور وما ظاهر وي او راته ورته چې چې ورې نه وخت تر راغې مده ورته دې وکړي چې ظاهر نه وخت لا شي ودا خبر او تقوا يا ذا سنيه اذہ ګور ولې سار کړې ومه دیوځنه شي او چې کوته نه وخت شي نو اترې چا به تنې صاحبامرو صاحبي ما ناوخته شو د بدلت لګیاو خود ته معلومه نه و چې باطل په کیسو بي دې لپاره یو راته په لار روان دي نو شیرن په یاطر یو ځناور دي هغه ټول الله رب ان د کړې څوک دې نسلې نه شي یانګوې له اوس په تو له چې صاحب ایشو نه دي یار یو کانه راوازه او داییوی ری اللہ کچری دش رایی تا دین تا تخوصی او هاگتا دا پسندوی نوی اللہ تا تاروی دا زناور دا او که حق نیوی نوی اللہ دا دنگوزی جندیوی نکلی گزارو که نواللہ رب العزتا و تاروی آز شیر بخیابل زناور و آره مردن لارا تفایجوا لارا بانی خلق تل را تر د حالت راغې دې په خبرو کې راہیب ورته په زمان او چیرې غوډما خودونه وکړتنه کې پتا په امتحانات راځي دا چې بیا د انهنو غراب مچل خلق کو ورته راسته الله به خلقو په صحت او کول و ده دې دا او چې تاسو یې دما جوړو نو مخې به ورته کيده بیان کړه دا غو په تفصیله په امنه لا بیا به ورته دم دا چې سره یو څړیو هغه چې دې بیماری و ورتاه جواب اندمواشل هغه الله وکړه چې بچا اولې ته باچه ورته وي خې شوې دی ورته وي آ ولله رب دې صفکما باچه بچا مزان تر ویلو چې دا قبر یو کا بچا ورته وي نه کا ماخې کی دی ورته وي ثاني څه کړي زمو سره یو بل یانه کو درامه سره بیان کړی و. اخر دغری خبرې چې د بادشاہ ته ورنکې تشوین هغه عظمت شروع د خپل احتجاج کوزلی. هغه خبره معلومات چې وکړ هغه تلې تل کوزلی وې. د تنې چې تاسو کوې خاصه کې په ځخه تجربه اوسه. چې څنګه ته ما وی ګری او تاسو کو ورته وویل چې ورته وې کژوال جنګ کوم دا زماره دی دیور دوی نه کځیب ما یې دې زه کوم کوم دیور سی بادشاہ تر دې دا زمای وسر رسی شار الله رب العزت دی بادشاہ په دی باندې ووته شو ووته شو اخر ویدا ته چې خو دې علی راهه بګه پچید دی دا علت یو ور سره ویلا شي او دی سمندر تبو دی iste ki na we kalam و كده داخل خبرنا عوري دل صحيح دا كنه عوري دل بس لابي سمندر دل بولي دل ده تي شه سنگه كشته كينولو سمندر دل شل و دين و جوان دعاو كا اللهم صحيم كي فشي الله تي ده فرقاتي شه كي صحف وخشي الله رب رزب داخم كسان كفاكي و حاغي كشته دل سمندر ورو وشته او دې دې سلام دې ورته چرانه په بچاو کې څنګه چې لږه ما څنګه یا ترا څخه تانی بري بیا ورته بچا څخه کتان کوې دې دې غره بوز دې او کا مرز تر څه چورته وي خپل خبره نه واوې دلو صحیده دا واو نه دی دلو بیا هغې نور غړوي دې بیا زور دې څه بیاو الله اللهمستين لمایکتا یله سنی استفاوخه کیدی لپاره څه شي را باندې وزلزله مونږه راغہ د کو ترور غړېدل او دې الله را بردت کې بیا ته ایز اړې مو ساتل دي د دې عامه ستره ما څو دې څه چلو شو الله څنګه ثاني حالات ماته نجات راکو بچا ته وي کتنو رډیری تاریخین کې یاد ساتو ګورې ماته منقوله نشي و یو طریقہ په ما هغه د څه د ټول خلک راغوم کا او ما غره زوانت کا او ما باندې په وخت گزارینو کان او چې څنګه اولين وحي باندې وره الله پاک دې اس میرا په غلام اے الله پیمدار دې نو غرفت دې غلام باندې بچا قبر ځا پر سو کې رب کنه چې کوئی څه دې په خپل طریقې باندې مري راځه او سره وک دي دې زوانک په وشو مشتم د دې نړۍ عزت لوی خپل دین دوی خلک ته ټول ایمان راوړو د دینه شهادت د ایمان سبب وګرځیدل بادشاہ په دین یریدلوی چې دا یو مسلمان کی نور وزادت کیږي ایمان ټول ایمان راوړو ترانه سره مشوره او د څوکم باکري مشوره پدی اوځه لوی لیکاندې بهونکو او پاره کیږي بورو نه بلکی او دا چې ایمان راوړې به دا په کې ورته ورځي دا ام داو سوکو بیلی خندکونا اکنیو کنستیو، او اولین بلکو سمو چیمان راوڑو آغای ورغرزولا، بدی که او زنانا وا، او سر ورکوٹ ماشون بچه او، او یا ریدره که دا ماشون بچه امراس راوڑ تا غرزیگی، سرده دی که ماشون دی خبری منشی کولیو، او تنگی گویاشو ندیر اسلام فرمی دا ماشون بچه او یا او ما او اصدری علی الحقی، یا او ما وګړي په انکه علی الحقی و مری صبر کوای کینانت په حق باندې ماندا چې په دیور باندې صبر وکړه اثل چې ایمان نه ونیو حق باندې بیا عمر دې وته ورڅو دږي زران متا هل خلقو ایمان علاوه د پارا کنده کینستې وي او هغه په کې سذورې وې په پلانته کې شی هغه کاوندان د خندګو ورچی خواوند لامبو کو کلاچ لی پاگی ناو تو دیو تا پبرتی اونو ناو او دا خلق دیو ورغرزو رو سو زول بے کتی دی پاگی تو بانی چکولی پا مومنانو شبود حضیرو فتن گنا دی دی دینا مگر دا خبراتی ایمان راوڑو پا اللہ چی خالی سیلیشی ویزاتو اغضاتی دلر ایخ جارات دست مانو دزنکی دی قال لا باغي في ساني غوانتردي هاكطان فتن المؤمنين فتن المؤمن من غير القراص في متبر الملائكه عضبوهم في ديتسداغاني وركوني او قوتبيو يخرقو من نار جاءكطان من سوذول المؤمنان الله باور مؤمنان تليم المؤمنان صددي او دې لپاره آزاد وښودلونکې اته کوسي وملې په پیرن نور ول الله سره رحم دي د الله بندگانې سجودي دې ژوندې ډيري خو بیا ول الله ورته تم ملې توبو په نارو مزاب جهنم که تو زه نه ست ازاب جهنم غوړم مانه بیا ورته کوګو میثا معاف کوم هاغه ثاني ایمان د وی نیک اعمال کوي د پارې دې جنت روان دی وی داندې د عقل نه نهونه دا کامیابی ده لویه یقین نیول دره تاسو مخاسخ دی یقین دی الله اول ول پیدا کړو مخلوق او بیا به واپس کی او دا الله به څنګه په کنه په کوم کې دې او د دې کوم کې دی موندل سره خواندار جهان مجید والا کوم کې دې دها او پرچ اراده اوشي ایر آغر ایتا تا خبر دل د ترونو د دل سمجیانو بلکہ آتا تان چکا کری دی پتک دیس کی دیئنی نسبت درود کون کی دی اللہ آقا روک دو دین احادت دی بلکہ آقا قرآن شریف دل بزرگی والا کتاب دی دی لوح محقوص بلوح محقوص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت تاریخ مکی سوره 31 اسوه اتایم او نزولتن 33 نمبر دوو دیشم نمبر نازل شویل رسو د سوره بلد نا او مکی د سوره قمر نا سوره تاریخ مکی سوره 31 ترتیبا یې 3 نزولتن بعد البلد قبل القمر ربط ما في سورة تران ما في سورة إنه هو يبطئ ويعيد دي سورة والسماع ذات الرجع ما في سورة هذا قرآن تقرد فلو قرآن مجيد فدي سورة على سماعاته إنه لقولا قصلا انتیازات سورت سورت منتازه په بیان ده نجد و ساقیبه خلاسه ده سورت سورت خلاسه ده مخ و سورتون او سورت که مملس ذکر ده د پار ده کفار و لغون دي او اصل قیدارش ده انسان ذکر کېږي وَالصَّمَأِ وَالطَّارِقِ وَجَدَ الثِّيَابَ وَالطَّارِقَ وَالصَّمَأِ قَصَمَ بِجَسْمَانِ يَشَهِدُ جَسْمَانِ وَالطَّارِقِ هَذِهِ السَّيْرَةَ مِنْ كِسُورِ أَصْدِقِي خَبَرَكَ تَعَالَى كِتْبِرِ الطَّارِقُ أَنَّ النَّجْمَ الطَّاقِبَ الَّذِي خُلِقَ فِي السِّيلِ طَارِقٌ تَاهَ وَصُرِ بِبَرَقِ وَهُنْكِ لَمَّا مدار کوئ پهه د خلله دی الله ع حاف بګر پاغبانې نګان ینی پرشتې دي په ني انسانان دست نه دی پیدا شوي دی پیدا کوی شوي دا او په همکنا یا پرو من بین د سولې ه دا د شا د پلار نو دینو د مورنا ی الله را على رجعه لقادر الله رفضت قوابس كله ده انسان خامقاقه ده تعالى على رجعه تغن اقوالو وقرتبه ذكر كل رجع الانسان بعد الموت والاقوال ده تغرب قولا ده قوابس كله ده, ده مرن رستو اعمدتا يوماتم للزرائر فهو رسان ده تسرقن بشي ده جنا. ذرا قدره هغه را فکر کړئ بس نه بيده پارا من قوت ولا ناسر نس طاقت او نو کو گندات قوم کې و سماه ذاکر جاي او شایته اسمان قاون در در دره جي ركن مراد قاون د دارانه دا باران دې چی ویلا دې ذات صدې او شایته ذمکازات صدې چې قاون ده چودلودا صدا مانا چې زمکه وجوی د دینه د فصل روزي دا, دا قرآن او کذالک تخرجون مهذوب تي د قصې چې څنګه زمکا وحوی د دینه کې نه فصل روزي د قصې په قبول نو وحوی تاسو به دی روزي انه لا قول لا قول فصنا یی جنا دا قرآنی شریف په دا وینا واضحه و ما هو بالعذل ملي راستونکو ټکالی حدیث کراغلی اوسار چاو کو حدیث ذکرشه یا قران دا فصل نہیں ہے اس دا شک کی تکائی نہیں اے کینندی فصل واکید کہ دسوں تبدیل کو ماں ہیں دی لازار تبدیل اس مہلت ور قوم کا کافروں پر مہیل کافرین امن ہم رویدا اس مہلت ور قوم کافراں تا مہلت لغوندی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ عالم صورت تربیوان 73 نمبر دے او نزولاً 8 نمبر دے 8 نمبر ناظر چھے دی رسو دی صورت تکویر نا او مکی دی صورت النحل نا سورۃ الاعلام مکی صورت دے تربیوان 73 نزولن 8 نمبر بعد تکویر قبل النحل عاد تکویر سورت تکویر او بعد النحل ربع دمتي سورت ترن سورت تاریخ کی خلقت انسان ذکر شو یہ کوئی سورت کی استعمال برابر والے کما انسان ذ ذکر شی دار سورت تاریخ کی ویلو خلق من ما ما ان ذې سورته وي الله دې خلق په دویم دیم آیاتې مکه سورته آیاتو مې او لنو لقول الفصل په دې سورته ما آیاتې پر ذکر جوادینه نه دا پر خلق ته پنهونتی یو ورته دې جزاتې سورت ممتازې په غطا ان احسابهان باندې سن څه نقرو کفالاتن څه قرآت دې سورت سورت کې دوا مسلې یو مسळा خالق لكل شيء هو الله پیدا کوم چې د هر یو الله دی او دا په دیم آیات الذي خلق فسوى ذيما فسلا عالق بكل شيء هو الله ودافع وما ياتي إنه يعلم الجهر وما يخفى ودوني وطنق فسورت يذكر كي يوش فاغما ياتي سنقرع فلا تنسى علم دا قرآن مدرك مدركا وین اتم آیات کې ونیسرکلیل ویسرہ دی جنت لار ورځه آسان کوم وجد سمیا الاعلیہ رب حسب مرضک الاعلى چې وینوا پند جن دروستان چاڑی میچ په حدیث کې راځي کړه چې داراغه نبی علیہ السلام او قرنتی چالو یا پتی دو ګور دوینه سبحان ربی الاعلا هغه ذات خلقت په پداکړې مغلو بس برابر کړې دي لره هغه ذات کتره په حدا اندازې کړي په حدا لاري ورته پودلې چې د معاجز ژوندۍ چیرولو هر یو کېستا چې پیدایکو په سره بیا کومه چنده ناغه څنګه سريخه پودلې په او دارول داروي کټې او ځان دې رسنګ پیریوي اعزاز اخرج المرعى تراویثی چراغانی گیاگانی قصو ګرځې دې لرا قطا احوان قطا یا یا قطا نحو خصق شالت ویلکی کم چې دی عبادت په دې دي اصل په انسان ته تعلیم وینه چلار په دې ځای کې پیدا کوښین هر څه شي بیا په هغه د جوشي څخه په انسان سره کوم کې ځانیا ته په درباندې خستراش خو بیا تا کلی د غیا په رنگېدل <سؤال> حالت کې شي ځکه او بخیومن تاسو په لطان تاسو په دې یې یا ستانه مهره نکيږي لیکن فضیلت نبی علی السلام ادم علی السلام مبارک رازي ولقد اهدنا الى ادم من قبل ونسيا او نبی علیہ السلام اللہ پر مستنصر ہو کا پراسان تھا تجھے خود نہ بدستو خود نہ بنی جیری کی اللہ ماشاءاللہ اگر آج کہو کہ سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پیو دل سوکسان اسلام قبول کر نبی علیہ السلام واسطے صورتیں ہو کو لیں آ نبي علیہ السلام <سؤال> اور طوفان میں زمانم دیکھی یا منصوب تھی کہ ہم اللہ کو کہاتے ہیں گر یہ نو سمجھی رہی 5 بار قوا ایکن پنک ان فاتل ذکرا ایکن پیدا گا پیے پن صحت نا تیاذ کرو مے یخشاں 5 بار قوا ایکن تا پن ور پیدا پیدا بعد میں تے دینا سو کیری یہن اللہ نا و يتجنب او جدا باشی او جدا باشی او قرآن اصلاد از این اصلاح او در بطبخشا او بیانا تخفل و اذکر این اومنون بیخیامات برز ربنا اقلا بس اولینا شقوتونی او اولا او من او بزبطین او غالب شیوه او او او او او او نارا الكبران او داخل باشی او نارا الكبران او مرادا او بس او بسرر امالا فرمید او احرات کور او نارا تغرا دا دنیا دار او نارا او دا او دا ناری خوگرا دی. فرار رحمت اللہ علیوی ناری صغران مراسی کم مومنان تورکلی کی. جا اندن چاگا ناری صغران. او کوم او رشی کاکرو د پارا گوی نا آگا ناری خوگرا. مزر دا ایت الاخل بشی او روی دا بیا با ندری کې ولا یحیا نبا جوندیکی یعنی جوند خوشالی بینی وی تا اکیس را دیل کامیاب دی هاوسو کمن تزکا تا چزان فاک وذكرت ربي او بعض ربه وغيرا. يا دي كنون درو خپل فصلا فصلو کو دا جنغاوي پدې کې منت زکا د څنځه بیان دي وذكرت مربي تقديرات وغيرها فصلا منجو کو يداخر يا زکا زان پاک د کفر نه هغه څنګه قبل نه عباس ذکر بي تطهرا من الشرك بالإيمان. ذانه پاک د شرکت نا ایمان سره و ذکرت رببی یا لکنم در بقل او صلی الله توم جوک روایت رازی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کو روایت دی دارو کو دغم په سیل مثال اسلام او ابراهیم علیہ السلام ذکر کی په دې باره ایمان نبی علیہ السلام نے تفوس کو د اللہ پیغمبر ابراهیم علیہ السلام او مثال اسلام کو سیفو کیسه د ابراهیم علیہ السلام کو سیفو نبی علیہ السلام وفرمید ابراہیم علیہ السلام توصیف کو کوی یوی ظالم بادشاہ مخاتب کړیو ظالم بادشاہ تیرویل اے بادشاہ ما قوتیره پارا بادشاہ نیوی جو کړی چې تل مال غرزت جمع کړي ما قوتیره پارا بادشاہ جو کړی و چې د غریب او د فقیر آه دې تاب زمانه رونه رستي ځکه اخر جماعت یم مظلوم فریادو کی زړه هغه فریاد د خپلو مې زم پکه دادی کړیو اقلمن کړي هغه خپل جون په اورز لري هيڅې یو یو چې د الله رب العزت عبادت کوي دمه یو چې د څوک فکر کې محاسبه کوي او درین کې د حلال رزق لټوي اقلمن کړي رغ درين هيڅې یو کې سوچ وکړي یو کې عبادت کول او درین کې بیا رزق لټول داوچا ابراهيم عليه السلام توصیف کوي ما ته انده وي ته کوڅو کو د مثال اسلام ته ته کوڅو نبی رسول اسلام را توفرمل د مثال اسلام په کوڅو کې داو ویا ارمان او قصو د په هغه څڑی چې له پامارک باندې یقین دی او د بیا هم خپقې دي به په تقدیر منو داغه باوجود بیا تسو کنه دا را نه د مرک منني او د دې باوجود بیا په دنیا باندې مطمئنه او دنیا په آخرت باندې قربت او سلورمهافوسته او سی چې لزه په حصاف په یقیندي ډی کې مالګور کې م کوي ما د ډ اسلام د سپوسو ک د لاې غبر غی د اییوس دستان کتاب کې نوویل اسلام را په اپله حن ته ځکه او دکررس مرب فولله دا یاتون دا د هوتونلو خلاصې کر کړي ده ه سره کامیاب حسول ځانې پاکو او دکررس مرضدي فصولله او يجب أن نرى خلفة منذ أن يكون في حياة الدنيا أو يجب أن يكون في حياة الدنيا يعني في آخرت باندية يجب أن نمازي ما أصل الله كريم وما أثر الدنيا على الآخرة ما أصل الله كريم إذا أدمنت رأيك إلى الله نأفرماني مكوي ثم نمبر وما أثر الدنيا على الآخرة يزت من عقل من تړي چيرين دنيا 파رته نن ورکه زکه والआखره خير و ابقى او یقینا آخرت خير و غرب او باقي پاتې کې دونکو دي ان هاذا لثث في الاولى یقینا تاسو په ابراهيم په سيکو اورنو کې يريدا خبر هاغه سيته چې لرسل الله سلام تورکې شي وي پاري کې خې تر اسلام صل وسلم د فوز ورکړې شي پای کنده خبره وا موسی علی السلام صل تي پی ور کړې شي پای کنده خبره وا ابراهیم علی السلام صل تي پی او نه نوکیو صحف ابراهیم او موسی او سیفو ابراهیم علی او موسی کې ابراهیم نے اس تناظر کو کہ بعض علماء وی خبر وی او ان الانسان جنان فیھا انسان فقاعدہ یہ وقت کینا دیپیھا رب صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کی دین یحاسب ما دی نفی دیہ صلی اللہ انت حساب کی یفری رزق علی لكم دے طرف کی دیش طلب کی دی لگی بل خاص بن مثالی حقل من کرے به خلق دی حفاظت کی د ان عارفه دي زمانه د کم د इलाके د زمانه کم حالات وي د هاغنه بده ځان خبري بسم الله الرحمن الرحیم سور قاشه مو کی سورته ترتیبا اته او نزولاً ذلن 36 نمبر موش په یتمه نازل شوه رسوله سورته ظریات نه او وخت د صورت کاه نه اتا سکت نزولاً کلی اتا سکت دی او ترتیباً اتا سکت دی سور غاشیان ملکی سورت دی ترتیباً او نزولاً اتا سکت نازل شوی روز کو دل سورت زاریاتنا او مختی دل سورت کهتنا روز زمختی سورت سران مخي سورة كيويل بلتو تيرون الحياة الدنيا والآخرت وخير وعبقا وفي دي سورة كيبه انجام ذكرشي جاوش دنيا بآخرت غرقا داغي انجام مخي سورة كي فذكر نعم آيات كي تيرشي وفي دي سورة كيوشتم مي فذكر فاندو نسيات ورقا انما انتا مذکر زکت پندسیت ورکون تیم. انتیازات ده صورت ها صورت ممتاز ده پا عامل اکن ناوسیبه باندهی. تیامت پر از و تخلق بی عمل بیکره بی فا عمل بیزان ستڑے کری او داغی باوجود پا جانمان تزیم. او پا بیان ده سلورنه مچنو داغی ده پارا پا مثالی خلاصه ده صورت سورته بیان ده تخویف او ده بشارته او سورته که صخح حالت ده زخیانه او خیصه حالت ده مومنانه او مومنانه ده پاره ده سلور بیان او ده آغی ده پاره سلور وجاءت مياء الغاشيه <تصفيق> اولا يا ابن هل اتاك حديث الغاشيه اي راغلهتها هل قضرب لملا ذكرك بما نذقت ترى او قلت بين فكرك فحديث ترى اغلهتها خبر الغاشيه ذهب تقول كي اور غاشيه وتذكي عبد الله بن عباس فهم لانها ترش الناس تابع كل خلقك ذكر الغاشيه دي اورته وريكي یا قیامت کدا خپل <سؤال> یا د ریبر ته وي تاسو او جمهور کوفاده کوفاده مخونه بالکل پټګی وی ډیر مخونه په دا ورځ باندې خاصه ستګوي ذلیل بوي عاملت النصب عمل وکړي وی ناسباد پر شیووی ینه عامل باندې زندان تړې وی وداغي باوجود تسلا نارن حامیا داخل بشي او ګرمتا عمر رضی الله تعالی یو ذل، حسن بسره په فرمی شام تیو، شام تلالو، نو امر رضی اللہ و صلانم تا ملاقاتی و نصرانی را غلی، را غلی، را غلی، او آغا پغار کناس تو دمر عبادت بی پولو چی در عبادت وجن انتیغی مند سره پردود و وقت بلکل ختم شویو، دمر پوری بی عبادت کولو، عمر رضی اللہ و صلانم توری در، امر رضی اللہ و صلانم تا جراشو، جاورتیلوری جاڑی، امرد رضی اللہ تعالی مرتفنی ما دا قرآن شریف، دا آیات مجڑی، عامل سنه و طبان، تصلا، نارن، حامیه، دیر خلق عمل بی کریوی، زن بی پسکر بی کریوی، و دا غی باوجود گرم پورتا و دا خنشی، و دا نسرانی دا دمره بارت بان زن سرکره چیز زن سجود کری، و دا دیر باوجود دا دیر جهندم تزی، و دا دیر اسلام تابی داری خونده اسلام خونده دیر خبول عمر رضی اللہ تعالی وہ ترن میزل روان مشپی و اکثر کج وغیرہ کول روان دی یو کور کی تلاوت کې د اوذایات ملي کېدو عامله سنہ سبح تصلان نار حامیه عمر رضی اللہ توم څنګه دایا فورېده حالت بدل شوه بیر په تکرین قانزان کو تر یو میاش کو تقریبا عمر رضی اللہ توم بیمار خلک په رسول ها او خلک دغه تاته نو چې تاسو ویني بیمار دي د دې آیات د عمره خصوص ورایات قیامت پر ورځ د خپل کومي عمل به کړی وي پامل ریزن کړی وي خدای نه بوجیب کو بیا و ځانندې یا خو به عمل کړی وي تردا کې دې د کو پرو شه دا عمل کوي کنه یا به ورته پیاد کړی وي یا به ریا کاری کړی وي ما مکوړې و کیو خو لیکن تبلیغ کنه دوستان عین انیا کولی به شي بدی باندې د ګر مینان څنګه اگر ما نبوي دیره الا من ذري مگر دبن زونه زري معنی کرام سپین نپتا دو شوکین دغو والا قران زوری زري ویل او دیم کولا د شجر من نار عبد الله نبی صلی الله علیه و سلم زري دا اور یوونه لا او دا اور وینه په دې باندې خلاص کول شي او دریم کول تیری من جوویر ته ته او زوری که دین کانی تنگویلی که گی، که پذیبانه که دین کانی با پرولی که گی، یا مراد دینا زخون دی چدا و پذیبانی حسن سه لا یکمینو و لا یغنی منجو، نبا سرکول که بدن بنغطی، او نبا پیداور که دلو گینا، دنیا که چه تڑیق وراکی، ویاق و لا بدن غطی دارن پیداور کلو گا وغیر ختم که، خود دیق وراکی بهید پیدا نیدی، این مکنه بلا ورضا نه تر تازدوی خپل عمل خوشش باندې به خوشحلووی په جنتونو او چتګوی نه باوری پدې کې لاغیا ابس بی, بی, بی فیدی خبرې پدې کې اینه وی جاریه روانه پدې کې سرورون تفنګوی مرکو او چتګلی شیوی واقوا موزوعا او ګراسنګوی اتلشیوی وانا مارقوم مذوفا او بالاختونه بوی صف و صف وزرابیو مبسوطا وزرابیو بچونه بوی مبسوطا ورکرشوی افلا ینزورون الالعبلی کیفا خول قطط وزی صلور دفار مثال ای نگوری دی اسمان تا که الالعبلی ای نگوری دی کوکتا که فا خول پیدا کرشوی دیں مرکی وی ها سرور مر دوا په دې کوچي کوچي صفينه غوي مثال دا دی لپاره وګوره اوس غړې پېږېني څنګه وڅځدي ځین کې چې تړې وا پېږېني څنګه نو چې څنګه په تړې کېني نه له تکېني بیا تکېنه پیسې چې ټول ته شو کېنه به برکه دلته د روح کې چې په خونې څخه مې پیلای شوې باسو له و خصوصیت دی دی یو خصوصیت خدام دی عم ز نوري یوازې لپاره استعمال کیږي یا هغه چې د وقایص مل دانی کیږي یا هغه د برګ لپاره استعمال کیږي مثال په توګه څنګه راځي چې د برګ لپاره استعمال کوو که په بارو د سولې لپاره څه موندې نشي والے اسه سولې دوه کټې د موندوالې چې وو وراي د پاره مېږي چې نن کې دي چې هغه استعمال د پاره استعمال کیږي په یوه بار پدې ورثرا د پوی د پاره د دې استعمال کیدو کی د کی دې پم استعمالې کیلي شي او ورثرا په دې باندې کلیتیز نزلون کیدلی شي بل د دا د پیدایش په جیوتی طریقې سره دی جیوتی طریقې سره انسان او ټول پوری زم رګوی ست او په جیوتی طریقې سره لاړل حالات لري او خصوصیات د حيوانات د ګرکړې او خصوصیات یو خصوصیت داده د اوخ دا بچ دا په خپلله مور باندې چې ورخی وخي جینا خپله مور نهبل نور ساار و کې دا خصوصیت نهشته دا خصوصیت سره په اوخ ک دی او ادریوان پرې یو واې کړي یو دل د کسانو دا بچ چېم د وخې وو دې تر یو تړې او مور چې دی غ باې چې دی دی مال کولهخرري چې مور مال کا را عین روسو چې سرګه ولا کلاوي کې چې وی کتل دا زمامور ده دی پوزیشن اكم چې ولا سرګه تړې وي نو ته پسی کېو کنه نا سم دیږي وا پسی دی وا پسی نه تړې پوری چې به هر خط موخه ته غوډي تا چې غوډي توخه ته دی ورتلاند کېنا خو په آرام مرتناست دی هر دې چې ځانته و دې کوي چې دې ته راځو چې دې ځان دې کوو راتنه یې چتلې उद्देशه ستنګي راټول کړيدي دی ورته څه څه يو کولا پټو هغه تجربه ورسنه او داسرې دا څه ورمننه تر دې چې دی مونږه لاس لري نو دنه چټه چې دغه پرمو د بیگانه نور د ډېرې جوی دی خصوصياتي چې څومره راځي کورې چي دی عمومی سره ولې شي چې د نووست کې نو دی وی چې هغه څه وی چې په هیڅ بالکل تفاوضو پر تیوي او څومره هغه چې د ټولېږي سره شي کوم څه چې شي اینه ګوري دی اسمان تا کې څو روپیاس سترنګي او چټکې شوي دي وایلای دی باندې کې په نوڅي وات وایل چې سترنګي او شوي دي په دې کې هغه وي کې په نوڅي وات ذکر وره مار کوم صفان په لکه نو وي نګوري دی غرون تا چې سترنګي او درلې شوي دي غره لکه کوڅه د وائل الاعمي کیپسوتہ ہا ارنی گوی دې زما کې تا کیپسوتہ ہا سترنګ خورا قریشی وینا دې لپاره معنی او کارینو دا وقارشی وې دې دې دې دې موږ د ازمته د تقان او لږه خپل دې مسواله قاری نسغه قاری دې نقصه ولا لړي کارونه فقانین نفرقی شیخ القران ای ملالف مل او دې بلل کندری ملالف صلیکل مدینه کوم مما تر تفصوت د قرآن شریف دا صلور نصرین اولی ذکر کرد. نور کم نور لیر کزونکی دیشی. دا صلور الله اولی ذکر کرد. فدویم چت کناس تو ویدولا زندری مولادا برا کمرد تیوان جس صلور وانا تر ربنا پاکی کلکی را گولیو. آتو ایراشا. قرآن کلیبا من بند که درس پتن شد. یو طرف تا کلکی کلاوه کاشوی کومی کتلاو طرف تا طول مخان وخان بین طرف والا کڑکې چ چولاوه طرف ته چې لنتر موقعت کاریدله بلکې کڑکې چ چولاوه په صرف غورونو ښاریدله بلکې کڑکې چ چولاوه کثمان ښاریدله هدي عرب څنګه ضرورت دې نه دي مسمعون نور وې څه ذکر کړی ني باندېونو څېت ورکایې کینانت پن څېت ورکوون کې نتی په دی باندې یا بالمصلص ولي القران وي مگر هر او چې واردل کوپ روکه عذاب ورگرت اللہ رب نزت عذاب لوی یکنن مونکار آسل دے دی یا یکنن کونگ ماندی شتاک پول دے دوئی دی سورت اپا جار ملکی سورت دین تر دیبن نوستی نوزورن دس نمبر لسم نوستی یوکم نمبر او نزولاً لسم نمبر دس نظر شوية رفضة سورة الليل ها؟ او مخيه سورة الزرحان رفضة مخيه سورة ترتيباً نوسي نزولاً, نزولاً دس بعد الليل قبل الزرحان رفضة دي سورة مخيه سورة ترتيباً اس میرا وقت ایدے جلال غو جان سوالتو په وقته فجر کې په وقته شمس یا رب البلد یا رب یا شمس رب الليل یا رب الضحى من ته سوال کوي د باذ انشراح الصدر دا موږ څنګه فاهم کړی ما نړی رب مکه صورت کرا دمنا کی صورت کرا یو ما نړی رب زده دماغی صورت که ذکر روشه وجوه یوم ایزن خاش آن. او وجوه یوم ایزن نا عیمان پا دید صورت که ها غدوانه بذکر شید چی در کم خلای صدی مخونه برسر و تازوی در کم خلق و مخونه ها غدرز و غبار و علاوین امتیازات صورت صورت ممتاز قلیال ناشر بانده. دارن وشتره 43 انتادات د سورات پراځ د سوراتو سورات کې په کواله نه محبت او ترغیب عاملو څالی هوته او پدېش واحدات او واجبات په کواله کې ځنیا په دې باندې سمجانو ځادiano او دثلونiano وجاتتني موالياتي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال ناشري والفجر شاهد الصباح يا قسم جه السحر فجر المراد يا فقاشا نعبدنا عباس مجاهد في فجر دي يوم النحر في المراد ذي قرباني هاوره سحر في المراد فجر كل يوم هر سحر الصباحاتي يولي انخلاف جانس الرأولي ولا يالي ناشري اولد شبي لد شبون مراد حفظ الله ابن عباسي في ذهاب قول روح الماني ذكر كده على شب الأواحرة من رمضان اولد شبي در رمضان شريف دين دي مراد دائك دي خلق و عبادت وإنسان اطلاف تيسونك والشفع والوطري جب أو تاك يأخو مراد در شفع نمراد جُفتہ هغه مونږ نه چې هغه جُفت ویل کفای زوردان مونږ نه کول اوی ته نه مراد تا کله د ماقامون دریم کول دا یې شپاین مراد جميع الخلق دا ټول چې الله یې جوړ پیدا کړی او تر تا خل الله رب عزت کیواز و ولېلی اذا یسر و اذا یستر کرے چې تیرې شی یستر معنا مدارک یې هم سوی چې تیرې شی الی ذالکان قطع الملبی حجره دا کی سترشته هل سامان په قدر دا کی سترشته پدې کې عزت د پاد افوندانو د قلونو عین غوریت سره ګی کار کړو وروسته د عالیانو سره ارم وراج پاد افوندان نعمت دوو کستنو یاد ککو ابادو ها جنو پیدا شی به شان دې فقارونو کې او سمدان ها او تان یا ابو الصخر بالواد کنا تل وکانی دلواد خاو درو کی افرون دل اوتاس هاون دی وی سونو یا اوذ دل مراد مراده الله ابن اباس ذکر کړی دی مراد د دینه کی رضا غختره و غیره زیاتی موذو فی حکومت سنګه کی مې په یو څه دیوالې شعر منځو دی یا چې ذکر کړی لکه ورته وی کانه یا ازو الناس بالاوتاز خلق په دې صداور غلامي کونه وی ولا خلاص خو باندې تکواله او ظاهرله زناور لاړ ما لرنده د دینې پېټل یا خلنې دې پلاس خو باندې کونه تکواله او کله چا دې ایمان او کسان که پان چې تر کې شي کړي وا په خارمو کې ځاتړو دې په دې کې فساد نازل شي په دې باندې طرف ضرب ثانا ثو عذاب او ثوڑ عذاب ثو تعذاب مداري کوي عذابان مؤمن دائمن ها انسان در ور کې او هميشه وي ها ذات توینه کیږي لیکن ان دا وسه لبل مرصاد خامخه خام. پس څوک نه سي مرصاد اصل کې مورته کې ناس, کی کی ناس انتظار کوي چې ناس پله داغه نه ختانې دقت الله او انتظار کوي فاما انسانو او ادمه وسلامه هر کله چې انسان امتحانو کې پدواني رب د دې ځمنن کې دلارا اذا يريد <سوالده> ربما اذا منكم علرا واما اذا تصلا او هرجا صوبي يا الله رب اذا انتهامكي بده فقد عليلصهو فسنكي بده با يقول قصايدي ربي احانن ردما رب احانن فكمالرا حديث قرانتي خدا قبريكي كلا اني الاكرم من اكرمتا دریم دارنګ یې نه دا ما یې دتنې ورکړې منحال چاته اکرمه چا او ته عزت دنیا دې دنیا په زیاتوالي دنیا په زیاتوالي باندې عزت نه ورکوم دوم ولا او هینو او نظر سوا قوم او چې دنیا په تنوالي لر شو دنیا په کاموالي هیڅ پر سوا قوم یا ته زما عزت او رسول سب جنګ ووین ومن اهنت بموصیتی چې چاته عزت ورکوما د خپل تابیداری په وجه ورته عزت ورکوما چې خپل تابیداری وګرځوم د دنیا په مازولو څخه د تن کوم معنا او څوک یې راځو کومه د دنیا په مازولو تر سمواری ذلیل لقبونه نه بلکې د نافرمانی له وجه نه پرمانه نه وتی پرذار ذلیل شي کله خریداران غننده بلکې تاسو عزت مسول دي یتي او دې زموږ کولا په قرای د مسكين او په ور مال دمړو اکللم په خپل ټیل سره یتا څورنه ترا په ور وتاو مال دمړو میراث مانسته دمړو مال اکللم په خپل له سره محبت وکول تاسو دمال سره محبت ډیر دریندارنګ نه ده غره چې جره کویز موږ په جړک والو سره دکن دکا جړک جړک داتا کیږي تر انځل دلا برای خدمت او و جا عربو کان عربو شی روستا یا زایدو شی روستا و و, و, صحب صحب و, و جی ایوم ایو میوین ار اختارب و فریشی پدا و رب جهنم یا راب و سلیشی جهنم حدیث کرازی او یاده رو فرشتی داری پزنزرون کی جهنم تولیلی راب و سلیشی و دیر صف باب که تکال و سمجید و ملغز کبازو نموزی پیشاروان پدا و ربان یاده کی انسان کو چری وی دل ربان وی مدین ای خپل مال را امام خپل گلیوی د پادخت ځانې نیکامل دا ورځ عذاب بنې شو ورکولې څو پښان دا ځلله او تړل بنې شي کولې پښان دا تړول ځلله وینې څو یا ایه توحانا نفضل مطمئنا ان نفسا تی دینان سرا ایرجای الی رضک الی رضک وافصا رب ساتا راضیه مرضیه د احوال کې چې تر عزیز الله نه والله عزيز ثانا الله تبارك من احب لقاء الله احب الله لقاءه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سوق لله ملاقات وخي الله الانسان ملاقات وخي سوق الله ترى ملايذ البدن يخوي الله ترى ملايذ ینې پد ګنی بسم الله الہی الى راته کرا دیا تمر زیا وافر چرب تاسو دا سال کې چې ترازی دلله نه الله راځي ستانا چې ته خوشاله د الله په ملاقات الله دې له خوشاله حکم بکوريشي قالو قلیب بعده الى داخل جا کوه نجانو دما کې و قلی جنته یو داخل شه جنت دما ته بسم الله الرحمن الرحیم سوره بلد نکې صورت ده ترتیبان نبي نمبر نزولن 35 نمبر نا درشيې د سورته قاف نه او مخکې د صورت تاریخ نه سورې بالاټ مېږي سورته ترتیبان نبي نزولن 35 بعد القاف قبل التاريخ مخي صورت را ربطه مخي صورت كي ترغيه و اعمار و صالحه و ترغطه و قد يهي صورت كي زياد و زهد لخلق ما لإنسان فى كبه ده إنسان بدنية كي مشخص كيه انتعادات صورت صورت نمتاز يهيه فشهادت لبلده دارن صورت نمتاز بيهي كي انسان وي أحلق كمال اللو بده سورة سورة و د صورت ته صورتت کې د د اصلاح دپ درې خاانین کر کېږي یو دکرې مشر هغه به جفااقش او مجن کو شوي د هغې معخص تهلوهمه یادې ل د خلق م انسانه کوېطبه ده دو دکرې مال به را جمعمه کوی شو او په صحی زی بابانې شي دې بیان دی لازم سوال څو میاسي فقر او رقابت دریم خلک دې تا ته چې به وي خبرې وکي چې څو ځانګړي ماځمه کوڅو کې څو وي او تطرا یاتي او سوال څو دې څغري او تواثو بالمرحمه صبر کوي دانه چې کېلې نشه دې چا تاسو خبر نه دا کړیو دی او تاسو کولې راولې تاسو څنګه ما په خبره کړی فالك صبر بكين وجاء تسمير سورة عطا والكين لا أقتموا بهذا البلد لا دات ندعي لسنك الكثير من هذه أقتموا بهذا البلد بقصنكما قد خار يا شاهد داخار وأنت حل بهذا البلد أو يجينا ساد فارا حل بهذا البلد یستا وینا پریکار کې دا حلال ګڼل شي ووا نبی عليه السلام ازو د دې نور قلب د حرم او غیره د مرکه عزت کېدو او چې تا هغ بیان کوی یستا وینا په اوبل ځان لپاره حلال ک زمړ سنشت دی ومانا او انت اهلون بهذ البلد او یی کین استاد حلال شوی او په دې وخت کې تجنګې په دې مکه کې نبی له اسلام نه فارغ اجازه تو کې खबरवते وی نی اسلام لنې د نام کی اجازه او د جنکو کار دې پارا پدې کې دې ثواقه د پارا څنګه حلال پیښیو په نبی رسول اسلام دې جن کړې نه و او والیدین و ماوالد او شایده اقلار و ماوالد او اولاد ورته غوارث نو مراد د اسلام او ولتن مراد د اسلام د ټول اولاد ده اکه څنګه مجاهد دې نور و تا کی طرح پیدا کیڑا کول فدی گواہی تحقیق طرح پیدا کوئی انسان پھے قبر مشقت تھی جدا مشقت تھی اے گمان انسان اللہ نہیں قدرت علیہ احد تا کہ وہ بدل کی فدیانی ہون وایدہ ہلاک کمال اللبدہ خرچ نکو مال دی مال اللبدہ پر تو بھی کثیر مال کے ہردی میں اولیاد ہن دینہ عارث لوقت دی ای ګومان کې انسان چې نیو نیدل لري او ځان اې نې دي ګل لري مونږ دلاره دوستي او جبا ولستانن یوجبا او شفاتین او ځکوندی باندې ناونه چینن او قذری مونږ ته دولاری دولاری طریق الخير او الشر مدارک دوی د خیر او د شر لار لارن د جنت او د جهنم نار متقوذلی دا هک او د باث لار متقوذلی د هي رايت د ګمراهی لارو مرتبه حمل عقبا. دا بلاک تحمل عقبہ بذل النشو حاصق مقام تا اخبار تر کې لیکي چې ژرفي ده راغې چې سړی چې سړی تل كتبي سي انده تن نشو امتحان تا او چې خبر ګرب تعالی چې دا سباب تر امتحان او قرقبتین ازالول د جنودي او ایتام او خراب او کول دی په یوم دیمت صبا او ورث کې ځاوندلو کېده نغې تا خرا کر کول حديث کرا علي رضي الله تعاله پر مه نبی رسولان پر مه و نپرين ذلو الله وتعالى في ذكره يوم لا إله إلا الله دړي کې څنګه چې قلب کې قیامت اورد به الله دارشوري لاندې کې لبلت سورې به وني وي يوم ان متواتيو فلمكارې وداس کوم که پدښته دي ياو بدن یا تکلیف دي يا صفه اختلافه دي ودست دي دین والمشي الى المساجد في الظلمة وتاروقي جماعاتكم دي ذا الله پخون سوري کیږي دار سوري کی دین ومتعمل جاء می اوه ومتعمل جاء اي کو دي تفراق ور کول الله بجا سړي تای شکرياني دي تفراق ور کول بیا تا يې 3 تا دامت طلبہ تقاوند دې د خپل ولې یې نصاحت انسانیت کې او موږ دې خپلني او دې سیندا دامه تروا تقاوند د قورګي مجان من الذین یابو دې اشلې کاثا کثانا چیماني راغلو او بیان کون کې قصبر باندې وتوا او بالمرحمه او بیان کون کې بالمرحمه او قرباني دا که سان تقاوندان د خلاف والا جمعلانو ته خلاف بنوش الله عربې څې طرف ته القطان كفر كوي بياترو زمنگا لا قواندان گذاسی ادیبان دیوروی کوسدا قریشوی رابن قریشوی الله الرحمن الرحیم سورۃ الشمس مکی سورته 3191 یہ نبی نزول کیتے اپیس شویشتا نازل شے او مخکی سورتي غورو نا سورہ شان مخکی سورت ترتیب 92 موجودہ دی 30 بعد القبر قبل الغورج ربا د مخکی سورت طرح مخکی بیان د دوړل او چې وحدی نہ نجدین په دې سورتي من ذکر کی په علامہ حجورا حوا تقوا مخکی سورت خاتم که بلی صورت کې نهوال او کفارو دنیا کې دې کې چې صورت صورت ممتازه او شمس او زوهار د بيپري شواهدات باندې تارنګ اذا با اشقاه ها فلطق ذکر شوي دي چې صالح عليه السلام او معجزي والا او کښل کړيوال ځکه کېړيوال خلاسی صورت صورت کې فرقی دستی او دا غلط اعقیدی کامیابا او صریعی چې پاک تا قدف لحمن تا زکر او طاوانی هاو صوفی چاوزان که بناونو کومن دو او آخیر کرت تا خلقو جی نگمنا نگی زانت نگمنا نویی وجه تسمیه اول آیات کی و شمس و دوحاها و دوحاها. فالصمد الانور ، يا شاهد الانور ، وزحاها ، يا أخو وزحاها ، معنى ابن قسير ويت فيها غرانا والقمري إذا تلاها <تصفيق> ، أو الصغمي إذا تلاها ، فالنهار إذا جلاها ، أو الرجل إذا جلاها ، فالجلا لأفكارشي ، زاهيرشي ، جلاها معنى جل شمس وظهر الناس ، خلقه من أفكارشي نور فكرة أفكارشي ، وال اشاها او پ کل چ پ کے مطلوطات واست وما بناها درروڪم وما وما کو را یو مع واع وما बناها او قسم دی شا ثمان وما बناها اولا جو شو د پرکیړخوا خسم وگوه یا ومن او دها غذاب بناها که ب۲ كرده ده آسمان و او دها غذاب ومن طواحه که برقیده ده مكه واما بمعده ومن ده تن او ده نسخ او ها غذاب سو برقیده دهاره بس قوديده ده انسان تا و جورها او بس باقیده او پرزگاریده جتوان الاره ده تقوديده اس اپنا ها من زکا ها دا تیسران کامیاب شو ها اوسو من زکا ها ار ها اوسو چې زانی پاک ریس غازی نبی رسول سلام دعا کوله اللهم آتي نفسی تقوا اللهم آتي نفسی تقوا اے الله زمان الصابر الغاوی ورکی انت ولیها و مولاها تزما تدی نو غی او سمولای وہ انت خیر من ذکا یا اللہ تو تر دھا ذات نشاطوں کے بازوں کے ذات اللہ ان نا اور ان کی من دسا اجلال من یہ گناہوں یڈیر قدما تو تا پیغمبر اللہ خود اللہ دا وحو او یہ مپندوی اوپر دے یا پریتی ہلو گل دے تے مکو گوتھی دین اسبد درو کو اقرو ہا چھی لے طرف حضرت دیدین عذاب سب گناہوں دے دی برابر کڈی لرا ولا یخافواھا ثم ولا یخاف عقباھا تا کو در مینې صالح درو د انجام دې نه ځې انجام پسی وي کومره بس د اوادې کله سړې بنا کې ورماس کی بیا ګناه کوي انجام ترلاسهل نه کیږي دې معنی ورا یقاط عقبا الله نیر یې د انجام مخلوقات ناش مخلوکا لکه لنیری استغفار بسم الله الرحمن الرحیم سورې لیل مکی صورت 31 جو نیوی نمبر او نزولاً نعمنا نازل شوي رسو دل سورة او مقه دل سورة فجر نازل سورة للمقه سورة ترتباً بهانوين نزولاً بعد الاعلاء قبل الفجر على ما زل مقه سورة تران مقه سورة تي ذكروشو لا پدې سورته کې چې راځونه لارو ذکری شي دارنګه کې سورته کې و لېني د شپې ذکر شي او د ورځي ذکر شي او و نن هاري کې شي و نن هاري اذا تجلل مکه کې سورته د ورځ میاس کې اول کې و لېني اذا امتیازات صورت صورت ممتاز سین معاملات صفات عامه مقبولہ او غیر مقبولہ کما عمل قلبی او نقلیږي دغه فرق ذکر کی او پدری شرع تو د قبضه د عمل خلاصہ د صورت صورت کې فرق معاملات د عمل مقبولہ او غیر مقبولہ كما عمل قطريقي فرق بذكر شيء او صورت شيء عمل ذا قبلتها ذا فارا طريق شرطنا يوفا من عاطوى وطقى وصدق بالحطن سويد سنة طريقة او ایمان فااخرته وجه تسميعهم والليل جدا والليل اذا يغشى اصمده دشبه اذا یغشا کلکی پتی نی مخلوقات یغشا یا کو یغشا نهار رد پتکی یا یغشا الارت زمک پتکی یا یغشا الخلائط دا تول مخلوق چی دا پتشی والنهار ایلا دیلا او رد کرشی سرگنشی او کارشی نی هر سرگنشی وما خلقات زکرہ او حواح دلتا وقاق ماند من باندر قبوبیدر احمسوالعری इन و مساله قد ذكر والانثى مراسل الله له غازات في نار النوم زماني في <تصفيق> داگیری یقینا عمل الصاد وقامه قائم مختلفين څنګه جرا الشاع دار مختلف دي ده قد الصاد وعمله مختلفي اما من اعطى هر جا او به الله درزا دار مالك ارثيو وتقوى اختيار كان زديك وبالحسن بلغسنان مراد ابن کسید الظهار کو لنور خوز کر کرده بلا اله الا الله شکونا خیصاك لمدادا یا مراد حن جنتا بسنو يزد روحو لگلتنا وزرد جاتان وكملتان اغلا راسانا شاوجین لارداتین ویسر هرچا حصول ده بقلو کو وستغنا زانبی پرواکو وستغنا عن رد به ابن عباس فرمی لقل رب زانبی پرواکو بنن دمازا وجنان عم يتصدى دروق دا بلحسن بلوسنا المرادف بلا اله الا الله يا بالجنت من ذهب وي يتصدى دروق دا في الجنه في جنتا دي يا فلن نسوسه فرمي حسان ده جنتنا مراد فصنيته له للعثره فاصندت منته للوسنا اعصح مراد دينا بلا کمسی فرمي اور کنا مراد دي صقدي مونږه غريته ګوځي یا مراد دي نه هغه صقدي هغه ګناونه بواس آسان ګناونه صقدي نكي آسان ده نكي باندې تسهيليګي نه کوم تسهيليګي نه تو ادس نه قبل او ګناونو جسم ملي کی شراب کی کی جواري کې قبل کې قبل کاله نه تسهيلي یاد راځي پلا فهمو ټو ګنا آسان ده دا صرف یاري ته ګنا دي دنی کې کار مانو چې یو د اسکولوس کول ورته ګران یو شي او ګناه د پاره کوم کوم زینت د له شپې دی او لويخه پیری دمر ورغره راځي کول د یوخی او کدو راکات نو د هغه د پاره دښکنی شي راځي والله چې عبادت او ځان چې ګناهونه ساتي کو ګناهونه د انسان د په وخت د وژن آساني کی پیدا کوار نه کېږي سامان ده دا ترتا کلچ دی علاج یا پیدا ترتا کلچ دی ای ما تا مرشي یا ترجع من ابو صالح رمال الله فرمه اذا اتقض فى جهنم ها کرا جفا جهنم کی وغود بولیشی یا جنانت بمون بانده خامقا اید که بول دی امون لرا اختیار ده آخرت والاولا دنیا دی اختیار ده آخرت وزی دنیا دی اسیارون گونتاو صالح را ده آقور لنبو علانا دا خلدنیشی دیتا مگر حقا دیر بدبختا دینا مراد فرمی اکرام وی از چه طول پر طول بعضی جنتیان دیده دلیل دیده وجدادا که لا يصلحه الا الاشقه اللہ فرمی داقل و نشی دیجا انمتا الا الاشقه مگر حقه دیر بدبختا نبید بزبخت صوبی نبی علیه السلام خودی امت نیکان خلق و بارکی هم قوم لا يشقه جلیسهم ولا یخابه انیسهم زمان امت داولماء داد دا قوم دیده لا یخاب ذی ذو دی سرسر طرف سکھنا سو کہ آبا بضخت نہیں شی ولا یخابنی تم سو پر تم محبت کی آبا نہ مراد نہیں جلموں طرف نہ سو تڑائی کی بدبختی نہیں لیکن یہیں طرف سے کائنات پر کڑی رہا ہا اسنگ بدبختی شی صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ علاوہ آبا بضخت صوفی کی نسبت ضرقی ہے ہتا او ووڑید او دې دې جدا وشي یلې جهنم نه هغه دې صفادات خلک هغه چې ورته مال خپل يت ځکه ځان پاکي وما لي احد عنده من نعمه فذ ايات مطلب وي ابوبکر رضي الله تعالی نو هغه غلامان ازادو دي یاره ورته پلار وي جتو غلامان آزادين وغریبان آزادين کمزورين آزادين بوجاغان آزادين شرطه مزبوط داره ازادوان و خمس کمبل بله و رسطه ده فکار په شاوستا فکار در اینداد بده که ابو بکر رضی الله و تعالی نو فرمیل زی قول زان دفاره نه ازادوان لیده لازر ازاد دفاره ازادوان در در ایتون داغه پشان شده و ما علی احدین عنده رو من نعمت سجزان او نجده یوتن دفاره دسترات سبتنا من نعمت احسان سجزان چلاغه بدلی ورکولا ابو بکرؓ فلسو کرا آزادو نشان قدوان انسان نو دغنی انسان بدلورتا فلسولا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو دغنی انسان الہبتھا او غیر به الا اعلی اگر نتول پر رضا درو خل جریم جدا تو ولا سوف یرضا او زنده راضی وشی یا بخشاد ک اللہ رب ال عزت لرا الله الرحمن الرحیم سوره زہر مفتی سوره دین 21 یا 293 390 او نزلن یو لثم نمبر نا ذکر مېږي روز د سورتي فجر ما او مخې د سوره انشراح نه 11 نمبر نزلن بعد الفجر او قبل الانشراح راځه دې سورته مخې صورت قران مخې سورې لږه هلته او موږ ذکرشه نو په دې سورته ښه د نبی له سنان ذکر کیږي مخې صورت کې نشې ذکرو چې اونې په ت بیا زخار azi ذکر د زحا او دکې موږ په تسوي شي ان کيازه سورة ممتازة وللآخرت خير لك من الأولى داراً واما السرائل فلا تنحر فلا تنسى سورة سورة تسلل نبي عليه السلام تبه شواهد يو سورة دوائي نور آغلي نبي عليه السلام تبه وإن رأسا قلقه وإذ كالله والتربوغ فترين اللّا دعا سورة أوليك وضحى وليل إذا سجان سبا وقت همیشه نوی ده اصنی وعیم همیشه نوی شبا همیشه نوی نوی مدوائی کرده لهم همیشه نوی او صورتی پا نبی علیه الصلاة والسلام آنه نمتونه ذکر کرده لهم سرابی پا برده کسن احسان کواه وضحا و اللیل را وضحا شهد وقت سبا واللي دې اذا سجا او شاید ته 5 اذا سجا کله چې ما وځا کړو کوما صلا ندي پېښلې تا لرار هوتا او نیکي نامو څړې تا سره روایت جنبوب رضي الله و تن کی راضي ده او وخت کې کفار ویل کی کرے د نبي رسول الله صلام غوث جسمیش کړو را نبي رسول الله غو دې حال انتی الا اسلام زميتي و بیستیل اللہی ما لقیتی سوکو نوی مانگر یوگو سوید اللہ پلار کلار لبس کپارویل اللہ ورس ربوزو کبور اللہ ورس ربوزو کبور اللہ ورس ربی فرکو دوین وجہ بازو نماوی لبولاب کم اخذوار نو آغا نبی علیہ السلام دووی یا محمد ما عرا شیطانکا الا وقت سرککا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام دو خطا شیطان نوینا ناوز باللہ مزالی جبريل علیہ السلام اللہ رب عزتی میری شیطان نسبت اوپر الا وقت طرح کام گدا کی تھی پرخرے کہ نہیں وہ ان راضی اللہ رضی گند نے پرخلے تا لارا راستا ہونی تا سرا کین کو اس کرے دی ولل آخرت خیرٌ لک من الاولی او قام قاہرہ ورضی تعالی را من الاولا تو مطلب دی با طرح ما مطلب ہوئی اخرت جی دنیا کوت ورثا ثللا من الاولى نازماينا شنو بغت سكنو زي ما معنى وللakhiratu khayrun laka min al-ula akhir waqt yalidam dini waratha thalala muti durna grimana walakhiratu khayrun laka min al-ula khamqa akhirat waratha thalara min al-ula dunyaana ala alakhirati او اوذر دې چې دربکي تا تر واستا پتاغو پښتبر ادي شي ته خوشاله شي هر اجرايات نازل شي نبي عليه صلوات و سلام فرمیلیو چې قیامت اوراستان دې ان شفاعت کوم ان شفاعت کوم تر دې پوری چې ټول امتانو جنات جنتیانو څخه بهانم مومنان ایمان والا د ګناہوں د وجنا په جهنم کېږي زبوله شفاعت کوم تر دې اذا لا ارضا وواحد من امتي في النار ذب ترى رياديكي امنا مشاليمنا زما ي قومتي يوم بؤرك قوتي ترضي قرت ذا ما الله سبيا بزم بيابزم اخر ما تكي تقول قلق يعني جهنمنا زما امتي مسلمانا ما تبلها ظمي رزق محمد ام محمد تخشار شي دولتي يا رب رزيتو يا ودار بکیتا سراوسطا یندا دسے کتاب کو پوشالشی علم یجیت کہ یفی من فآوا اقم مدنا یعنی مندلوا تعالی را یسیم فآوا فزیدار کتا تا وہ وجدا قوالن فہدان مندلوا تعالی را جالن حیرانو پریشان فہدا فضلادر تسماکان جنید عن بیان ما انزل الیہ په ایران وی داو سره بیان نه چې کوم الله تعالی ترانه کې له زو په بیان ته په حدا الله درکار چې بیان کو او معنا ظلم معنا د په حق د څنګه نام راځي او ذکر کوي مونږ دیو محبت کوون کې د خپل دیو سره په حدا فساتی لا رکو دل بیان لري له کودل نو ګوتی د ترکو دریم یا اشاره نبی رسول الله اما کومه وای چې تر تر سفر په شام طرف ته وتالې کړو یو ختري شیطانونی او په بدن مخې ورتيوال یا پر استراحه اونځه و موږ عارف وی اشاره مونډریو تعالی دا آئلن توثیر غریب فآمنا فذی پرواې کتالنا پاونا دا مان نشې مالداري کې نبی اسلام په قراخره پر نمازدار نو سمجهي د نبی اسلام باندې و گاډو و سمه لژن فآمنا فهلل ذکر و العلم بے پرواہی کے پذیر قرآن او دے علم سرا تا دے علم دے قران شریف درک بڑی بے پرواہی جس حدیث بھی القران غنا لا فقرا بعده ولا غنا غیره قران وہ ما داریدہ دین علاوہ کلمہ ما دارید مشتاں جو مرتب لو ی منزل مشتاں عاملی تی ما فراط قہر اس شکر دے نعمت تے فقپل یتیم زیگ در کر فرمایا لی واما زائرا فلا تنحر او وجلكا اينن طاعنا سرلغي ته خپل فقير مين لوثار جه سوال کوي کې د دين دې کې د دنيا دې فلا تنحر پسمړه ته دلارا درې واما بينه ما ترتیک په حث ذات او وجلك ظالم سرلغي څه پریشان وي مارج نعمت دروستاتي وحديث فذا ینه قرانی شری تلقتا دی بیان وکا د نعمت بیان کا لوی نعمت او قران اسلام نعمت دی ذکر رضی الله تعالی عنہ فرمایله ان من نعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا وان من الشغل یکفیک قطعه شغلا وان من العبره یکفیک المات عبره دنیا کې دې چونی دی الله تعالی فرمایېو ان من نعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا نعم جنو کہ کاظم احمد ستاد اللہ اسلام نصیب کو دین وان من الشغل یفیکتواۃ شغلن مسئولیت کی بہترین مسئولیت ہے اللہ پتایداری کی اولی غوری اولی تاذیداری کی لا بہترین مسئولیت ہے دیو جن ولماؤت قیامت پر اللہ نے کیت بدلنے ورکی لا بدلوں کافی ہے جاننے کہ انسان لو کو ذکر ہے نیک انسان ناجی ہے کہ انسان ذ خوشحال ہو قران کریم تلاوت کے اس کے ذکر درس و تدریس که زرده سوژی خوشاره خوشاره اللہ صوره الوی محمد دی درین و اینا من الابرتی ایک بی کلموت و ابراد ابراد کتا دفارا مرک کافی ابراد دی مرک اترانه لفظ شادیوی زین ابراد واقعا بسول اللہ عیر رحمان الرحیم سورت ان شراح مکی سورت دی پر دیبن سورانوی نمبر نزولن بار نمبر نانظر شوي دی نتو د صورت زوحانه او مخکې د صورتې سررم روبط مخکې صورت سره مخکې صورتې وهجه د قزال نفه ده د پهې صورتت کې نور نیمونه ع نه شررح لکه صورت دررک امتیازات صورت صورتتمتاز دی وانان کوي زرق او لا صورتته سورین شرایع کې اومد در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا بیان د در نعمتونو کتاب یې نبی اسلام ته په ورته نهون وراتې اواز کتاب ته د پارا د قرآنی شریف په لومړی پارمه کتاب مستینه پرانستنه د نیمه نماز و اذان هم کوي زړه څنګه د نړی کې در نیمت نماز ور افاناله کړی کوي وجاءت اليوم اول كده اذن نشرح لك صدرك اين ذا قرانيتي من تعال اسلام دعوك لتري طه صدري الله نبي الاسلام تبخل فني اين ذا قرانيتي من تعال در سنستا توازنا عن كيزرك الذي انقذ ظهرك حضا اکی کبولِ ملاسا شادسا و رفعنا لکا ذکرک او جتنی ممتعلق ذکرسا اجازتا عبداللہ ابن عبادت سے فرمی ذکرن مراد دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله اینی مکی اللہ صدق نبی علیہ السلام نمارا رسولیش اعظان چکے نوشد و محمد الرسول الله اعظان کین نبی علیہ السلام دی دے دارن اقامت چکے ین اقامت کین نبی علیہ السلام نمارا نشهد ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دارن دجمه دا کورز باندې تومې برور باندې اخر کورز د قرباني کورز ديام او تشریک دا کول وختونه دي دتوار سره یادول شي د نکاح په خپل کې دارن دجمه دا ودي خپل کې الله رب عزت نبی اسلام نو موچتو یار دې کې چې د نبی اسلام نو معصت دي کې وینا مالو سریو د سر سره د سفتي یو ترا اتانچای وی انما مالو سري یو ترا سګینان سره د سفتي اتانچیا دا زغر اتر او زغر یوثم ذکرشه یا پو ديني او د نيوي دره تکلیفونه دي یو دین تکلیف یو دین راحت یو د دنیا مفصو یو د دنیا اتانچیا دی وجه ن او حدیث کراځي د ل ياغلب او سروين یوثري چيرين یو سفتي اسانو باندې غالي کې بریني شي چې نړۍ د سپیټرې کې ورڅخه راحت وي کاغذ یې بیا سپیټرې کې ورڅخه وروزمانی د راحت میکدین چې د سپیټرې کې یې راحت شي پیدا فراط پسن صبر اصله خارې او شته پسن صبر د الله تعالی ویلا فرغت او رب ستاسو شکراتا راګرځا پیدا فراط پسن سو یو معنا پیدا فراطا من صلاتک فان سب এবاره او په دعا کله چې ته د مانځن فارغ شې دعا کړه او پر څنګه چې دعا شه دې تراتل ځاوی ته پوسی دعا کړه ته توبې یوه وخت لري چې نام پر مهال فارغ بعد سنا فرض مانځنه الصلوحه دې راځه په دې دې معنا پیدا قرات کله چې ته فارغ شې منل فرایض د فرایضنا فان سب یني او دریږه په نوو افړو کې یان سیامو لې کې دریم پایضا فراو تا من تبیغ السترتی کله چې تو باروشی د بیان او تبیرا فان سب هیثو فل زمبیکا وی المؤمنین وال مؤمنات کلیر ملا دمانه کې دا خلق ته بیان وکړو چې دعا کوا کمنس کمه په لاله ماته ماته کړي خلق نه پکی وی الله <سؤال> دې تماچیو کا بل <سؤال> معنا پایضا کله چې ته فارغ شې من هر خلق د دنیا د کارونه په سب یوې فائسته یي یبه د دنیا والو دې بیان و غیره کذینه فارغ شې کو الله سره جوړو ساته څه تعلق دنیا والو سره نو سره الله سره د جزا تعلق ور ساتي ویلارتیکا فرغ اورو ذات شوق کاتمین ساته بسم الله الرحمن الرحیم سوره تینه مکی سوره دې 31 95 نزولان 28 نمبر بعد الغروج قبل القریش سورۃ تین مکی سورۃ نزولان 95 ترتیباً 28 رسو ده سورہ غروج نہ نظر تشوی او مکی ده سورہ قریش نا عرب جمع کی صورت کرا اس میں نہ اړه په شپږم طالع لو حاوله موږ تاسو ته د انشراح د صدر د کتابو 3 وایس څنګه کلیه پلانستی و ما نمیرم ده مخکې سوله انشراح ته تسلی و نبی عليه السلام او امه تا په دې صورت کې د رهن ذکر کې د توحید مقی سورت که اطراف دیو پیغمبر بیانه. او پا دی سورت که ترقید ها. تزیاد پیغمبران بیانتی. امتیازات سورت صورت سورت ممتازه و سین و سیتون و سوری تینین بانده. صورت صورت ها. سورت اول که دری درائیر نقلی ها. او دعوت توحید، ابراهیم علیہ السلام، مسال علیہ السلام، مسال علیہ السلام، و دیو روحید، نبی علیہ السلام، دا. او سورت کی اقلیت علیہ اللہ سب خلقنا الانسانی تیاختنی تقویم، او بیا ترغیب آمانو سالحوطا شمشورانو تدعوگور اتماعو سکارو کا، و جا تسمیو مطین کی، وطنين وزيتوني وسورسينين وطنين شاید دي تین انذير و زيتون او نه زيتون وسورسينين اوونه رسورسينين ينه غر تقریبا ديونه وغره کې کې دي ټول غره نه یا په مراد دي څوبر انذير دان انذير ټوله فائده فائده ده مشه تاخيره فائدې به دی وا پکه ده فائدې ده څنګه دات ځان جوړ کې کتنا خلق پیدا واس و زیتون زیتون و نو گوران چه زرکارو پوری لدی و مرسی. نو تم دار ندار چه جوڑکا دار چه دنیا کې اوکا چه زرکارا خبر باقی پادشی. وطول سینین و گوران ها وطول سینین. ها غرد چه اللہ رفریزت ممیسا علیه السلام قوائی کرد و اصول عزت و تمیلوشون. دارنگ دنبی علیه السلام خارم. یا و سین مرال ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیہ السلام زکر زمکان مراد تنمکینو انزلان داد د علیہ السلام پیلاتی زیاد کی دلو او زیتون مراد عیسیٰ علیہ السلام و سلام او زوری سنین مراد عیسیٰ علیہ السلام او آغر بلاجر امین مراد بی علیہ السلام جیسلور وانو در روی سکالیس درکلو دقا سیسوم در دین بیانو کا او هغه بیان کارکه تکلیفونه راځنه وه تینې ختم دې و تین دې او تینه مراز دې نه هغه په پنې او کومل دې تا کړو او زيتون او راز زيتون کومل دې تا سترو نه پنل زيتو تا سترو کورو باندې و طوري او هغه غر پر کې دن کې تور هغه څه دې کې چې باندې ګیا و یو جبل هغه څه دې کې وتوري ديننا غرقو کي دوکي مراد نه مقام دوائده متعال سلام وهذا البلد من ودخر دامن والا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تجيز ترى پیدا کریم انسان غرا پکي شکل کي دی وجه انسان علماء ټول نخدته او پليوان امام قرطبي نور يې وګړه واقع ذکر کړی ده چا ذکر کړې دا حال رشيد په زمانه کې او چا ذکر کړې دا یو بل غاتیا او شراغ نو پهይታ غنی بوتا هاشمین دا یو سړیو زده غاتیا او یافه منصور غاتیا دی او ورځ سړي سره نارسته د شپې او په مې راوتیا خپل کېږي زلېږي صلیته په مې دا به خوري سوي اند صالح او صلیته خلل تكونه آسنه مآسنه من هاذا القمر کتر دې کومې نه خېسته نی مستهما باندې صلیته په دې چې دایو چې دغه په صلاح کې را تر اخره راځه راځه چې دایو شو زهر کې چې دغه په خپل <سؤال> خبرو باندې تخمین او اته قریني وته راځي دغه داتیا ته دغه په منصور طبيعت نشي دا چې ما په دې خبره کړی دا په تخمین کې څه کوه هغه ټول علما راغونکره دا نه دی تفوسو کوه اېدا ول ور دیشو دې تلاش وکړ په کومې نڅخه کې دي امام ابو یوسف رحم الله غلي امام ابو یوسف رحم الله مولانا ورته د تلاش کې وي ورته وی وي ميشي وي ځکه کا قرآني کې دی الله فرمایلي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په ښه شکل کې پیدا کړ انسان نه په ښه شکل نشي کېدلی ټول رحمت دې لوی ورور او خپل مستفیق چې واځه خبره یا بحث لپاره رټې کوي وې زو تعالی رټې کوما او تورو سره پچی د رټې یو که امام ابو یوسف په کې څه کې تم یو یو دا وزر یو بحث یې امام ابو یوسف یو خاص څه سپیشل کې لري او یو به اور فارے کید حلوا پکڑیوا امام ابو یوسف امام ابو یوسف رحم اللہ قرات کو بادشاہ ورت ہوئی وہ ابو یوسف لا قرات کا لا قرات سے ہمارا وعدہ ملائی یا سکی دیٹ از سو فتی رو کے پکھشے حلوا دا امام ابو یوسف رحم اللہ پھقنداش بادشاہتی وری دیو کان دی اس نو کان دے وین توجا کلا کھندائی وی ویال نماز ایمان او یوسف پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم نیور زمان مور ډیره غثرا غینامه یوسف پیغمبر الله غینامه کو نیفر محمد صلی الله علیه او ورته وی چې په خپل دین ځان په هغه خرګړې په خپل په مازار سره سړی ستاسو مداري کیږي ځما دا بچې دې پېټه چې مزریوا دې راځي نو تاسو ته صبر ته کېنه زو سفرما غینامه کو نیفر محمد صلی الله خیر دې سب بروک او تاسو هرڅه راخې دې زو وکوم بیا ایمان او نیفر محمد الله او خیر دی پر ای بچی پر ای داتی وقت راشین تی پی سو علواج تی پی سو وڑو تی بده پا اتیرو تی بچنه پا خشوی علواجی اکتی میمات آ خبر آ را یانش آ خبر رشتیاش دی چو سال دی سویر آ آ خبر رشتیاش دی سا دی سرا پیراچه امون انسان لرا پا خیصه شکل که سم ردد نا ہو ات پا ساز کلی یا واپس کمون دی لرا زیر دی زلیرنا لاندی دی لاندنا یا او قطبی عل تمذلی او مرته واپس کو یا دې دین سره هیڅ څومره دې دین د هغه ځکه چې الله راپريزه دې انسان خدای شي عزتمن خدای امر د وجه نه دې ذریږي درې کله ذریږي کله یې ذری لګي ته امر د وجه نه ذری لګي علماي هم مثال ذکر کړي یو تړیو بچا او خاص ساتيږي باز هغه سره وېډي رضاعت خواري کوله یو راز باز چې تل وته دې یو ګړې کرناسي ګړې بازونه یې و ګورینو ورمیواد غړي په ژوڅو زده دا دا ما په ویلې ورمی دی په هراله شي شاهينه چې وینتا ته ویار ته مړي ورري ګرمي دا ویلا موږ له وري ورلا کټي یره ګرمي دا وري کټي به په خوکی ته ولا خیال بس که څه په خپل مخو کې وي غديټو انتخاب کیو پنځه ویره دا په خوکه مړي راځه تا راته ګرمي ته تکلیف وي مې مخو کې ورلا او کټي کا ورلا به ورلا ته خیال شوي چ پنجو ته خیال شو نو پنجم دا پال پدې راټيوهه دې په ریګي ویرا ګرني دا وخت پکې باچا کسانو لګیل ویرا پیدا دې راباز څه څه تلچای نیولې ده دا څه کسان ګرځیل ترې سره دی ویې کته غوډې باز غنجې کړې دي ارڅې ته کټ کړې دي باچا او څه دا څه چلې راباز سره جوړ کړې دي غوډې ورته یې نو ما دي دا باز له ګرمۍ و او ګرمۍ کې یارت باعچا خلک را اونته او خلقو تا خلقو تا وی خلکو ته خلکو ته وی وګوري چې چا په مقامونه پیجن نه داخل شي بعض جما او نخار ته او خلکو راکونه خپل مثال دي په دی راضی نه و تاخیره او جلاړو ګړي دې تڅ نه جوړ شي دت څ انسان عزتمن به هغه خپل مقامونه پیجن او لکه دا بعض بیا ګنجي شي چې ګوره وکونه او دې برڅو کې ازریل کیږي بار مګر هغه کسان ایمان والا او دې اعمال wala hun qaza fara debi ajrun badda debi ghair mamnun فما bi بکان tinkee ma yu kadibuka tusishi amalaka salara fa taqbi qul bani bad debi dus debi bayan na taqiyat ahe de allah ra present me tara faisala faisala tun kunna hadis karazim e de islam farmay man tara sura wa teen baqara alayhi sallahu bi ahkamil قوم ترکي دا سوره ورستو او بیا دي داري اينه دي الله غورفي تسلفي كون کي دي دي بلا بشكل الله غورفي تسلفي وانا ذا وانا من الشاهدين د پدیده گواهانونه صورت يالا ا مكي سوره دي ترتیبن نمبر نوزلن اول نمبر 1 نمبر د دینه بل صورت د دینه مخه بل صورت نشته دی قلم د قلم نه مخه نزدې شوې دي او روسو د یو صورت هم نه دي راول دي د دې صورت د مخه صورت ترایثې راولای لازمونه کینی فرانزی لکه د اصحابو اگر کې موږ قرات سوا قلی کو د علق نه پیدا شي وې نه جمشي وې نه خو زمونږ قدر په بجنی سره را راول تسنق دليلت ان قدرت عزت بينا في بينات قرآن واركري تقص منت ان قدرت قرآن شريف عن دراسي عزت معنى ذي ربطه ما في سورتكي مثل التوهيد وذي رسالة ذكر شوان فدي سورتكي مستدعقت قرآن شريف ذكر كي ما في سورتكي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم پا دی صورت کی انسانه خلاقا الانسان من اعلقا دوی ما یاد تید. انتازات صورت ها صورت منتار دی چکورو نمخ دا صورت را لگل شوی ده نازل دا دارن زبانیه فرشتی نمبر امبرایات تی فکی بیان شوی پا دی صورت منتار دی. خلاصل صورت ها. صورت کی بیان مقاصد و اربعو علیو دوری برسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرة بسم اللہ الرحمن الرحیم حلق زیم و آیات کے وجه تسمیان اقران بسم رب فکر لی خلق دا اصل سوری مزمیل و سوری مدسکر اول کیون برئی تشتیلو پر کہ نبی علیہ السلام دا اول اوہیو نبی علیہ السلام با پغار ایراکیو اواللہ رب العزت کے لئے ورتویو کا جبریل علیہ السلام راضی ورته اقران جبریل علیہ السلام ورتوی نبي الاسلام فرمال ما انا بقارئ انزقوا لسن كينه دريز اللي و تزور و رفا بیا نبي الاسلام دستر شبوك و باقو نبي الاسلام صغط صبر الله اقرأ اسم رضيك خلق قلو الله فا امداد دنم درب السان عاغذات تفيدا کري فيدا کري مو انسان للا دمين جمشونا اقرأ قلو الله و ربك الاكرم و رب سادي بي جتمندي وصابو بي جتمندي عاغذات تفيدنه كره انسان تا بالقلم فالزريد قلم ترا ودینه کړي انت انت مالم یالم هغه خلینه کوید کریم دارنګین د اسنګ کېدله خیال دی یقینا انسان لا یطغى خامخاطر پښیده ار راه مستغنى د دې وجنه چې وینې دې ځان لپاره بي پروا نه کیندما چا ضرورت نشتی فردي الله واپس کیدل دي اری تلې دی انھا عتنیضا صلی ابو جیل فندیل اسلام پابن ویلا ګولیوای چې سبا فیض الله شریف کی موزنی کی راوی نی ته ها وطن چې مانا کای بندا اذا صللا کړی موڅی انی غایت کیدلل ارایت انکان الهدا فکری ذا فہدایت او امرت التقوا او حکم پیپ تقوا پرزګاری نبی اسلام دا دین تن او جیل ارایت انکذ بوالا خبره کوی دے د روزین او اوری نه حقنا اینه وی ګرې چې بشکلہ يروی دېلرا يروی دېلرا کلا چریندارنګ دېلاسو میټ دیوی پهیل <سؤال> لمین ته هې کچری دې من نشو دنا ثان بیناو سیان قام قبارات او مون دېلرا دڅوچینا ناقیتن قاعده کو تن خاطیا ترڅو کې دروجن خطا کار اصل ته ذکر ګ مراد دې لسنن څو لن ځات دې انسان په بدل کې عامقتی او دې دې انسان دې کې دې تر اندا په خلکونو سو یې کې راځي په خطر او پولیسو راو وغیره کې وګړي څه څنګه ذکر ورخلي ځکه په دې باندې چې په شریم وګرئ شي په زور وره خلی شي ولی دې نه ديا اسره دې بلی دې خپل ډلا پنه مې د زبانیه زنده روبو ګړونګه زبان یې پرې شي الملائکۃ الغراذ شهاد عبد الله نواب زبانیا هغه परिस्थिती چې د دې څخه بینه ولید طاقت په ترتیبې هغه جېل خلق ته ویل چې کله تاسو نه ویلې اسلام کړی به چې موږ یې سره ما تاوالو پیږه نو دا د سره ګورمه نیک صدا ورته ور کومه نبي علي السلام کوم چې ده نه ممزنه جمعه ولار دې کولو. وکړو هر په مننه مندال ورته تلل تلال ابو جېل خطا و فکر راغي ترانه نبي اسلام ترانې دوش نه غوډريده واپس شو څوک چې لاس ته ونه راځي او زمره په چل پکې راځي مت او ما د نبی له په بیس کې یو کزم مخلوق سره نه او په دغو خوري وي خپل ځانګړي دي زمرد یې ورو بلونګه زبانیه پرې تیرې نه دردا کلا چیرې دارنګ لا ته او دا بیلای وجدوان فريق سے کوا اللہ سوزانی سے کوا اللہ کا آیات فی جو جس بھی تلاوت کی سورۃ القدر مکی سورت ہے نمبر میں سلنا نمبر ناظرشے روپ صورت ابس میں او مقت صورت شمس میں ربات اس میرا کوتیے جو مانے مغتی سوری علاقی دا قرآن شریف ذکروشو اقرع و رفق الاکرم نپدی سورت کی نمونه ذکر کیجی که اللہ څنګه عزتی ورک لیلت القدر شپیتا د قرآن شریف دا وجنا سورت ممتازه پا بیان دا لیلت القدر خلاسن سورت سورت کی عظمت دا قرآن شریف وجه تسمیه اولکی ان انطلاق في ليله القدر <سؤال> شكن را لگی نمو گے قران شریف کرا پر قدر کی یا خودی کی شروع او ابتدا شیو دا یا عرش نچے بیت العز تا دنیا دے اسمان تا اللہ رپ عزت را لگی ر پدیش پکی کول پٹو لباں قدر ورتول وی لکی مقدر یو وجدا قدر معنی اندازاں فریق اللہ رپ عزت تیں داں تبدیر ہتے اندازہ کڑی دا فرشتہ حوالے سی بے اولنت القدر کشینا تر بلنت القدر فی در جبرئیل سلام کی کنے سلام طرح کیل استنام دی پرشوت کارن حوالے کی ڈریم کول دا دی کہ قدر مانت عزت و شرافت دیشپے تم لے رت القدر تک وداڑے عزت چھ پدا اوزے مباکہ زہری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر پیڑا چھ عام سری عبادت کیتی کوری ہپ پدیش پکی عبادت کرو لدیش پی عبادت پدی و چې الله رپرځت دې انسان قدر او شرافت پیدا کړي دې وجنو تلله سلطه درملي کېږي د دې په مخ کې حدیث و درس کې دې بیان شویو لیتل القدر باندې اتفاق دا پروجه کړای شي پروژه کې بیان شویو بی ملت او اخرنوشکو کې لا اخرنوشکو کې بیا کوم کتاب پیډي چې وشتم دېشتم پن دېشتم او وشتم دېشتم دا رمزان پدی باندې یا پدې کې بیا چې کان تم دې پدې کې وشتن درم دا چې امکان دې زه د ښا مخه نه درځم الله راکولې پد تاسو ته دې کو دې نبی ني سلام شي وو خو ورځ کې سانه په روایت کې وو دوه کسان خپل کې جګړه کوله نبی ني اسلام فرمایل چې کو دې لراوته یوما سزا تاسو ته دې شپې تاریخ وکین نو تاسو جګړه دونه معنی هیڅ او کان نه کو نو خيرلکم چې سزا تاسو لپاره غوره به بیا نبی ني اسلام څو بلاله چې اونکه په کار د ااتراې ستا شکوو ک پول ټې دا کمم چې کر عشاره کې س شپې راځین دا پټپېول لا د ان بعض دنمما و چې داې پر کوي دی د پاه سړی پهټې زیات چې بالت کې پههې د سړ زړی بعد وکنم په د پې ن کوونه آخر اش کوون که نه پل د غفللت دوجه توین چې په خپلیت ک ګیاې دا ده لقدردر شپته دا شو دی یاره لا شپه ته می یا دا ده او نام یالا ته لقدردر د شپې ذری ذی علامات ذی علامات کی تو عادی څنګه راغلی روایتونه معلومیږي وراماته چشبه نه وړی رې یقوی نه وړی رګموی بل پدی کې کوئی سکون پروت دی خاموشی وو وی اوکه چې څا ته څنګه راخیږي نه او په کوم صفاله کې درته می کپړې دی دا کې می شغلې وی دا وکټی نه وی لیدوقدر فارما ته فاره کما علامات ذکر کړه سکون اپل یا خوبی وغیرہ سملی بلبارك ولا ما وی دا ضروري نه د کاریو انسان دي. دا خاص دی چې ویني الله را برځه تاغي تخې. او دا نه کوم دا خاص دي. باید هر کور بیا قبرې جوړې کړی. یو څلور apparatus د شپې چرانه لوي کوتل ووتوس راتدي. دوی یې چې دلته کوې وزيدي دي. وچې لري و غیره را وسته کوتي تره تړلا. دغه سارو بیا وو. دا را پاته چې ری بیا کوتي کې وخت زوړ نشي و. دا را جوړ ته پیډي و. دا زموږی نه ده چې سړی وې چې د نړۍ په کډی وی نه مزاملات او دا وی داوی دغه پریکې عبارت ده دا علامه الله چې که خاص خلق دقیق نور څ زوري کارسو کیږي او هر کسان د دې عبارت وک کتله دقدره چې نور کیزمونی لیدل واغش په وا لا تخوقامه ده بلی لاسو انو شو کی اگې شرک او بیا خصوصا تاسو کې مجد عبادت وک قسم ومتمالو ګلاب تاجر او ثواب بلکه قره دول شپوی خنیش تیرول زیاده حصہ دې دی نی قتیره کړي کني وی څم کم کارته سهارو ده معصوتن چې مڅړین لا نشي په روایت عصمان ته وو چې چار دی وسو ما په تن موږ ژوند تر کې خو یې نیمه عبادت وکړ نیمه شفام سهار اون دي په جاوې سره وو کې نیمه شپ دې عبادت وکړ ما درا کمالی ما قدر او دانور او مثلو کینه و غره په داسره دې مسجد یو مڅ کې ویلې سنام دې چا مزمل کلا یو بنی اسرائیل دے مجاہد تے ذکر اکڑو کیا سال ہا مسلمان عبادت اکڑو او یوں جی بندہ توا کالا درد جہاد تے قیام ورتر درے گوجیاں کے سارے کرام رضی اللہ پیدا ش بعد میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلور بنی اسرائیل دے بیان علیہ السلام ذکر اکڑو چھیو کرے صلوۃ والسلام ودارن ذکر علیہ الصلوۃ والسلام یوشا علیہ الصلوۃ عبادت الله تعالی خوف وکیا کارې مسلسل عبادت کوي نبی علی سلام دې ذکر وکړو صحابه تشکراله الله یو شپه دراوخه چې کیاو کار زیا ته ډیره برکت او ثواب دي او سې شپه برکتاله راته ستد شپه یزر ليله القدر کي رو مين په شهر د قدر غوړ نه زرمېشتونه هغه میشتي چې پرې کې ليله رضی پاکه فرشتی ورو جبرئیل علیہ السلام پدیک حکم دراو خپل منکو لعام را حریو سلام یا سلام انا سلاک با لز لا سلامت یاش ول الله شربتي اور دوی د خپل حکم ته دراوید سلام کوي حتی مطع الفجر وی لاش با ته دې مدنی صورت دی 38 98 نزولن ص نمبر نظر شی موږ د سوره طلاق نه او مکیه د سوره حشر نه 60 مکی صورت تر هغه اندازه چې مقاصد ارباب بیان شول یو دامین بیانوي چې تراقت د قرانم په دې صورت کې سترورونه مقاصد بیان دي په اندازه کې ازمت به قران شریفه کې ازمت به نبی رسول الله انتازه سورته سورته ممتاز سورت ده په انسان او مخلوقات الله قرآن مو لیدلږي پهنابه سورته سریه سورت په سورت عینې امتنان انسان ذکر کې په مخلوقات او پرانېګرانه قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سورته تخفيف او بشارت ده وجات اسمیع ولیاسین لم يكن الذين تقر ببسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين يقرون من الكتاب من يعتقد كاتب ديوان الكتاب مشركان فقدنا جلاكي دنکی امن فکین ما منتهین منکی دنکی دم بناونا تذی ترابی تا واذکرت رسل من الله بغماد طرف اللہ نے لیلی پری باندھ سی پی پاکی بلی کی دی مطلب اختلاف نو کړیا کتان او چر کریشو ورته کتاب اگر رضادارنا چرایې په توازی سرهیل کوم نو شی دی نامک د دې چې بایس کیدلا muslimانو نو دین خالد الله دا ورقوم کی انپا وی صلاتا لکو دی جن کی الله کو دین انپا سپیره مسعود کیږي معنی راکړی چې څنګه له ټولو غلط واقعه نه پیښ واندی دون کی رمازو ورکون کی زکاة، او دا دین دیتی طیعی ما مسکوز، اگر کسان تی کفر او کود آنی کتاب و مشن کانونا، بی با دی پاور دا جهنم کی همیشه بی پدیکن، و لای که هم شرول بریجا، دا کسان هم دی پتر دی دی دی دی مخلوقاتنا، اگر کسان و دا هم خیرول بریجا دی غور دی دی دی دی دی دی بد نه دی فني زراتي جنته یاد ته چروان بينا د ځاګ نه مې ورنا همشي وي پدې کې وي ته سمانا راځي به الله خپل دې نه دي براد مين الله نه دا نه چا دا پارا خي رب ته دې دې بسم الله الرحمن الرحيم سوره ذالم ديني صورت 3 د 28 نن وي نمبر نمبر ناظر شبه رسطه ده سورة نسانه او مخي ده سورة حديدنا سورة دلدان ودني سورة ترتبان ننانوه نزولان تريانوه بعد النساء قبل الحديد ربط مخي سورة تران اسم ربط قداده یامون ته قدره زت را کې پهندې د بیل سره مییاېې کې نو دلزار چې کله چ کې دل وي نومونږ عادات پررن کې تعدار د خپل ځانو کرد معويته مخکې صورتې په نه کې با د کوپارو د مومنان ووش او د هغېته دا اوجزذا کوه په دې صورت کې هغه وقته او جزا قیامت دی دا غویا یې ونیږي ممتازه صورت صورت ممتازه وقعه یت الارض او اتقالها ولاتو صورت صورت کې صرف اذوات د قیامت او تخفيف قربین ونه تسمیایا په اور حيات ده والش والش. مراد ابن عباس دا دلهلار دلزاله کله چې ج کو مک په جکواو سره د دلړ را شي فمکبان دی سخته ز زلا چې دا او کلهولک پ والی شي وهې لاو اوقالله روبات مک کاله خپل بوجنا پانه ماد دادې بوی و دها و موتاه دا مړی وروبا سیمکان کمی خځې فم کې د نه پړتیدي دا بمرباتې چې انسان داین دی خ او ما ول د احتمان دپار رورو وجلې او سر وجهې او دسمې کړدانې کوې بیا بیاته د خزانو د ترضررو د لپل قیمت پاتې نه وقاله انسان و مالهه اوي د انسان سووکدي ل یو م تو حد واخبارهه خدا او ورډیل پایني ومتته باره خپل حالات قببار ها نهقرراده روایتک رازی نبی علیه السلام, السلام روایتکو برای رسید دیں نبی علیه السلام دعیات درست دو جی او فرمیل اتدرونا مع اخباروها اتاثق ہوئی گی جزمکی اخبار تشیدی صحابه اکرام رضی الله تعالیٰ امارتا فرمی اللہ و رسوله آلمو اللہ او دلالہ رسول خط ہوئی گی جزمکی اخبار تشیدی نبی علیه السلام فرمیل اخبارو العرب انتشده علا کل عبد امتی بما عملا علا ظهرها تقولو کزا و کزا رزمکی اخبار دادی کامت پورا ظهری امت پا بانده بانده دا گواهی بچوی ایلا اصلا دی فلانی بانده دا گنه پلانی تینکی پلانی گنه شدی وان مهارس بچ دی ازمکا پتفصیل سروی علماوی هزمکا چیده او کم انسان تا خبری که او کم انسان تا غیبا دی کوئی گینا منا دیاز کتنی اجر اسقلانی رو یمالاد اند بنی مالک ان الارض تنادي كل يوم بعشرين مطا قط انسان طهر وروذ سباب جنورتي يا आवाज يا ابن ادمه تعال ظهري اے دادم جویا تما پشاباں دی گرتیں ومصير تو کی پتنی تعالت سما کھٹی تیتی بیم وتاع على وتاع کی الاظہری وتاسی گتی پتنی تما واتو عذبو فیبتنی تا اتو زمان پخیطه که از افر پلیشی درین و تظحقو علا زهری و تد کی فیبتنی و تد کی فیبتنی ست زمان پشابانی خند آگانی مسیانی کی و تجی زمان خیطی تراجی تم جر آگانیو کی بل و تفرخو علا زهری سم ستی که زمان پشابان و تا اتو زنو فیبتنی غمجبشی او جمعکیت مال زمان پشا بانده، و تندو مو فی بط می اختیمانه وشه زمان پخیته کی، چوانی حرام ده مکمول، و تا کل الحرامه علا زهری، حرام زمان پشا بانده افری، و تا کلو قد دانه فی بط می، تاب چنجی زمان پخیته کی بژی افری، بل، و تا اختالو علا زهری، تا بدیر مسته و غرور و تا قبر ترا زمان پشا جرده، و تنلو فی او دو از زما اشی زمان فخیط اکه بل و تمشی مسروراً علا ظهری تدیر خوشالا خوشالا زمان فشا گردی و تقعو حزینن فی بسمی زما خیط کې و ډیر غم جنی بیا غمون باکی بل و تمشی فی نورن علا ظهری ترانا گانو که زمان فشا گردی که ما کسمرانا گانی دید انور دنورا و تقعو الظلمات فی الظلماتی فی بسمی زمان خیط اکی راشی سوا پتیروکی بل وطن في على المجامع صفط ولو جماعتي يوزي يوزي گردیالا ظاهری زما پشا وتقوا وحيدا في بطني زما فقیته کې بالکل یواز راشی یواز دی پروتی حدیث کی رضی الله علیه وسلم صاحب کرام الله تعالی او مجد تعالی تاریخ اندله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خپل ميل دغه صبح باندې کویږي کطا پتاوی باندې کوښې وی ولز هی کوم برکته قليلا واربتی تم کپیرا تاس وڈیرا جڑا کنے وے کندا بتا سو کم کڑے وے جاوے تے نبی علیہ السلام فرمائے ایتھا صفات انے خدا آوازوں میں سروں گئی تھی کہ بندہ تو اپنا شاگردے زماختے تے راتوں دی مار چوکے زماختے تے دی تو نبی علیہ السلام قبروں بیا بیان علیہ السلام کرنے یاد ذاتیں القبر رو من یا الجنہ او صفر من صفر النار قبر تے جنت باب چوں اے وبعض یاد جهنم ده کندو نایا و کند ده دا مقیامت ورز بانده ازمه که بده سی قبری که حالات کوئی که تون خلق دیجا محبوب که وو بیری بدا ورز بانده بیانی وزمه که که کل حالات خدرونا بیان نربه که حالها بیشه کربستان هو کمکنه دیتا بدا ورز بانده شی بده خلق جماعتونه طولی طولی طولی طولی ده مانا نیکان من نیکان و خلق و بدان ده بدان و ديره 파راجي مين دي سزا دا مالو کلو جزاء کی او کیا عمل کړی وي پشان دی وي زري دي ني کوي او بي ني دي لرا يا کیا عمل کړی وي پشان دی وي زري پد موب ني دي لرا سوره تاتيا سورت دي 31100 نمبر نذولن او 4 نمبر دي نذشه رسول سورت حاضرنا او محي رسورت صورت یعادیات مکی صورت ترتیباً سلم نمبر نزولاً چود نمبره. ناظر شوی رسو در صورت عصر نه او مققی در صوری کاثر نا. معنوی روز مققی صورت سران مققی صوری زلزار که تخویف اخریزی کرشد. مقدی صورت یوزده جر راتنا که انسان تولی میجریدی. مغتی سورت کی ذکر ازا دلتلتل دل آردو دل زلزال احا و پر این سورت کی آغاز رکتا چکرداد اصفر آباغی اختوئی داغی ذکرم مغتی رو واقعیتل آردو اختال احا مجلتوئی ازا بغتر ما کن قبور امتیازات سورت سورت ممتال سے اول حاصل صورت صورت کی زجر و تیخوز انسان تا پیومی سال سران سوگو رو انسان حض دخول مالک کی مجایزی سمر تابیدار دی فلگو چانو و لگو راک و تا مالک ورکی سمر دخول مالک تابیدار دی او انسان حض دخول مالک تابیدار نشوی بلکو صورت کې دری سیزو نا دکر کئی یو مرض وین سبب به مرزا او درین علاج ده مرزا د په دنیا کې خو ښه راغره وی یو چې دا بی. ده بیماری بيماری خو وین د بیماری علاج ورته خو او ورسره د بيماری سبب وګړو دا بیماری راغره د سبب نه ده قرآنی شریف دی صورت کې د انسان بیماری ذکر کوي بیماری. ان انسان لغ ل انسان د خپل ر ناکیو پره دی سبدي بیماریلی داورې ناکیک نه او لخبل خیر نه شدي د تم یادې د د سره ډیره مینه کوي علاج ستد دا بیماری به څنګه د نا شکرې شي نواج هغه نه هم یاد ککر ک او پهلا یاله دا زانت ی قیامت ریاست کی دانا شکری به ختم قسم نه دا و شنو صبح اسره د تینه आवाज دي او شایدی ها غو سنا جو میسن کې کې تکر اکان و غیر اخفوص اوڑا جی اوڑتی نوڑی فالمغیرات صبحان او عملتون کی تدشمنبانی فوقت سبا کی فاثر نبی نقن فاغکارکی راپورت کی فدیر سبا جرد و غبار از سهر که اکثر جرد و غبار ممند او دمرتیز مزل کی چی بیا داری بوجود جرد غبار راق کاری شی فاغکارکی راپورت کی فاغکارکی جمع منه وزیدا په می داو جماعته کولو د کوپارو کې مراد چې لکه څو جماعته پوری جاري باندې ورتي یری کنه قادر مقابله مالک جو اساسنګوی حال او روان دي تر جدي چې مالک اورا کو ل پیدا کړې میره طرف اورا کوي او بندا تر لاسه دینه فارو نجنږي دي ځکه یکی نن انسان خپل رب تعالی ته لکه نو ده هغه قناه کوپر دی لکه نو یا څنګه چې مولا یو هغه نشکر کوي لکه دې په تکلیفونه یادې کوي لکه نو نه او انسان حالت سوی په تکلیفونه په یادې ده د بیماری راغله د بیماری راغله او همت الله نه یادې چې تم تم نیو الله څخه باندې کوي زموږ خلک دې د په نو د هغه نشکر ته کېږي بات نماوی کتب کر والدیری <سؤال> مولا نورو چې دیق او مهمت ته پوری قونائن ته نه دا نه مترابانی کړي چې هغه ذات ته نه ګوري دین او شکر ته چې کنو ویل کېږي انسان ډیر اندازه نعمتونه ګوري واه ذات ته نه ګوري چې هغه ذات را باندې نعمتونه کوي دي لیکن انسان د خپل طاوته ته شکر دی او کېاندا کامکا پدې لشي سمقنک او حق ته دی وإن نقول حب الخير لا شديد وانه يكن ذا ما سرع لا شديد خام خاصق دي ما تريد المحبين يوم ما سر محبتي يوم ما قتل دي ما قتل هذا دي فاصل حال ترى محب قدنا رواني يظن ولا نرون من لاذكر كاي عبي اندر في شيء ولكن ولكن كيش تو حالات نيشتي اس تو آتي اندر كيشتي ಉગો કે બેલે ના ગા કيشتي ના ઉગો કે બેલે નદી તો ઉગો નહી ઉદા કيشتي સ્લેમ نيશી ઓ તો ઉગો દે કيشતે કેન નવ દીન ઉબ્યાગ લેની શી દે તવા કી ગઈ જક્લ સે ઇન્સાન ਗਿਆના બાગેર માલ દૌલત મે બાગેર ઉતેદી નશી ઓ કલ ઝે કે اصلاف امارس بي او حسنا تحقامت اياده افلاع اي اغموع اي نبوي اذا اقول <سؤال> اصلاف احسنا تقول <سؤال> ما في القبور <سؤال> احسنه قبره كبير وقصت اليه ما في صدور او طرقم بشيخ كارب الشيخ ما في صدور احسنه قبره كبير او اعطان احسنه احسنه احسنه براختارش انا رضاهم بهنج او احسنه قبيلة یکینا نرسدی فدیوانی صدق ورزوان دی لخبیر خام خاخ خبتاتی اسمی اللہ الرحمن الرحیم سوری قریامت کی سورت دی ترتیبان ایک ایک نمبر نزولن تیس نمبر دیشم نمبر نادر شوید رسو دی قریش نام او مقید سوری قیامت نام سوری قریامت کی سورت کی سورت دی نزولاً ترتیباً ایک دو ایک نمبر ناظر شوی درستو در صورت پوریشنا او مخی در صورت قیامتنا رواد در مخی صورت در اسمی رواد آده ای اللہمون قادیات پرنگی جسنگ سنگاً سنگاً در مالی قابلار دیمون کاغین وزیاد قابلارو گردی او خصوصاً ها خالی در صفینا مونگو ساتی اکم ها غزران پکیٹنگی گی رابط مانوی ده مرکی صورت تران مرکی صورت کی ناشکری ده انسان ذکر شوان و پدیل صورت کی د ده آمار ذکر کیه گی که شکری ادا که آمار ده قیامت پر از وی که ناشکری و که آمار پر ده سکت وی انتیازات صورت صورت ممتازه قویان ده قیامت کل فراش او کل احن المنفوش بانده خلاصل صورت صورت صورتي تسمیہ و خروی پس د زګرنه او استوا د وجه تسمیہ ها او طالبہ اساس ذکردان ار کاریا ټول کاریا القاریات همستمونن یونن دی کاریا ورته څه امام په دې تو څه تری تفصیل کې دې جزئی ذکر ترونی 18 ټول گروپ قیامت ورځ داسنه په ټینکی ګراتینکی په وجه او څه کاریا وی لکې نا هغه څنګه اون کې ورځ ملکاریا سره څنګه اون کې ورځ و ما درا کمل کاریا د شیخه برکت الله سره څنګه اون کې ورځ یومای کوننا سکل پراشین مکتوس بذا ورځ باندې شی وب خلک پسند پسندګار و پر ورو فتكون الجبال وكل هي المنقوش او شی وب اوننا پسند معلوم کنده کښې شو تمامه متقرتموال دینو وثار چاوته کې درنیشوار سره د لیکو دته هو في شدراليا وبدتا جوشالكي واكما من فقد موازي حتى وصبح في خفص موازي فتشوا انن يقتصوا وقومه خريان وقومه فزيدوا حيا حيا دي وما ادرا كما هي او سيكه فركته على ركته نار حاميه ذو غي غرم غرم بتكوي حديث کرم علیہ زرګا له لحظه ته لږ ګرمته دا تسوشن زرګا له لاره خپل عزت نور ګرمته دا نوت ایکسپنشن بیا زرګا له څنور ګرمشه نو او یا ته چې د جهانم مور انا ذکرم بات هو داواله کیږي